А далі вже хай розказує вам оцей чоловік. До речі, капітане, познайомтеся, це доктор Чіп, наш корабельний лікар. А тепер, Чіпе, твоя черга синку». Шановний представник медицини, щойно так фамільярно відрекомендований Ахавові, досі весь час стояв поряд, але зовні нічого не виказувало, що він займає на кораблі таку високу посаду. Обличчя він мав надвидовижу кругле і дуже спокійне. Одягнений був у вигорілу синю вовняну куртку, чи то сорочку, і полатані штани. Досі він ділив свою увагу між такелажною швайкою, яку тримав у одній руці, і коробкою пігулок у другій, час від часу кидаючи критичні погляди на кістяні кінцівки обох скалічених капітанів. Та коли капітан відрекомендував його Ахавові, лікар чемно вклонився і зразу послухався наказу. «Рана була жахлива», – почав лікар китобій. «І на мою пораду капітан Гармідер зразу повернув нашого старого Семі. Мій корабель називається Сем'юел Ендербі», – перебив його однорукий капітан, звертаючись до Ахава. «Ну, розказуй далі, синку». Повернув нашого старого Семі на північ, аби втекти від страшної спеки, що стояла на екваторі. Та шкода, я нічого не міг удіяти, хоч сидів коло нього день і ніч, і дієту йому приписав дуже сувору. Еге ж, страшенно сувору, підхопив капітан, а тоді раптом змінив тон. Щоночі пив зі мною гарячий пунш і набирався так, що вже не бачив, куди пов'язку накладав, і спати мене вкладав п'яного як чіп у третій годині ранку. Так, їй же Богу, сидів коло мене щоночі і дієту призначив дуже сувору. Еге ж, страшенно сувору, підхопив капітан, а тоді раптом змінив тон.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 «Чіп, смійся ж, собако, чого ти не смієшся? Ти ж завжди такий веселий, шибенику. Та розказуй далі, синку, я волію, щоб ти мене до смерті залікував, ніж хтось інший вилікував». «Ви, напевне, вже помітили, вельми шановний добродію», – сказав Чіп із незворушно-добросердою міною, «що наш капітан часом любить пожартувати. Він нас часто пригощає отакими дотепними словами». «Але я зі свого боку можу запевнити, он пасан, як кажуть французи. що особисто я, тобто джек-чіп, що не так давно належав до духовного стану, абсолютно не петущий. Я в рот не беру...» «Води!» – вигукнув капітан. «Він ніколи не п'є води. У нього від води починаються корчі. Прісна вода нагонить на нього якусь ніби водобоязнь. Та дарма. Розказуй далі. Про мою руку». «Прошу, прошу!» – холодно відказав лікар. Перш ніж капітан Гармідер так жартівливо перебив мене, я хотів зазначити, що, незважаючи на всі мої зусилля, на якнайсильніший і якнайстаранніший догляд, капітанова рука що далі то гірше запалювалась. Адже рана була така, що страшнішої не бачив жоден хірург – два фути і кілька дюймів завдовжки. Я вимірював лотліним. Одне слово вона почорніла, а я знав, чим це загрожує, і мусив ампутувати всю руку». Але оцю кістяну, він показав на неї швайкою, вистругав йому не я. Я б такого не зумів, та це й не належить до моїх обов'язків. Це діло капітанове, а не моє. Він наказав Теслі зробити її, ще й довбешку на кінці прилаштувати, мабуть, щоб людям голови розвалювати, як одного разу спробував мені. На нього інколи нападає якийсь сказ. «Бачите оцю щербину, сер?» І лікар, скинувши капелюха і відгорнувши чуба, показав чималу вмятину в голові, одначе без ніяких ознак шрама чи будь-якого ушкодження шкіри. «Та хай капітан сам пояснить вам, що це таке. Кому ж і знати, як не йому?» «Ні, не поясню», – заперечив капітан. «Це тільки його мати могла б пояснити, бо воно в його зроду. Ох ти ж, шибенеку з поважною пикою! Чи є ще на всіх морях другий такий проноза?» «Чіппе, то ли ти помреш, тебе треба покласти в маринад, шахраюго, щоб зберегти на майбутнє сторіччя». «А що ж із білим китом?» – заволав Ахав, що доти більш-менш терпляче вислуховував ту інтермедію, розіграну двома англійцями. а скрикнув однорукий капітан. «А-а, справді? Ну як, він пірнув, ми дуже довго не бачили його. Та я ж казав уже, що тоді й гадки не мав, який це кит утнув мені таку штуку». Аж згодом, коли ми вернулись на екватор, нам розказали про Мобі Діка, так його дехто називає, і тоді я зрозумів, що то був він. І більше ти з ним не стикався? Аж двічі. Але не зміг загарпонити. Не хотів і пробувати. Хіба не досить із нього однієї моєї руки? Щоб я робив без обох рук? А я гадаю, що ковтати білий кит уміє ще краще, ніж кусати». «Знаєте що?» – втрутився чіп. «Віддайте йому ліву руку, як принаду, то може вернете собі праву». «Ви знаєте, панове?» – додав він дуже поважно, з якоюсь математичною точністю вклонившись по черзі обом капітанам. «Ви знаєте, панове, що травний апарат кашалота божественне проведення влаштувало в такий дивний спосіб, що для нього ніяк неможливо перетравити цілком хоч би саму лише людську руку, і він дуже добре знає це». Отже, те, що ви влажаєте лютістю білого кита, це насправді тільки його незграбність, бо він ніколи не має наміру проковтнути чуюсь руку чи там ногу, він хоче тільки настрахати своїми фінтами. Але часом із ним трапляється таке, як з одним старим факіром, що його я колись лікував на цейлоні. Той факір удавав перед глядачами, ніби ковтає ножі, але одного разу ненароком ковтнув ножа насправді. І носив його в собі рік чи й більше, а тоді я дав йому блювотного, і той ніж вийшов з нього маленькими шматочками, бо він ніяк не міг перетравити можа і засвоїти його у своєму організмі. Так ось, капітане Гармідер, коли ви візьметеся за це як слід і погодитесь дати в заставу одну руку, щоб дістати змогу пристойно поховати другу, то рука буде ваша. Тільки швидше дайте китові ще одну нагоду зіткнутися з вами, та й по-всему». Ні, красно дякую, Чіпе, відповів англійський капітан. Хай уже та перша зостається йому, бо тут уже я нічого не вдію. А крім того, я ж тоді не знав, з ким маю справу. Але до другої моєї руки йому зась. Більше я не хочу мати ніякого діла з білим китом. Один раз поганявся за ним, і з мене вистачить. Я знаю, що вбити його то була б велика честь і слава, та й спермацету в ньому, мабуть, повний трюм. Але послухайтесь мене, найкраще дати йому спокій. Ви згодні зі мною, капітане? спитав він, зиркнувши на ахавову кістяну ногу. Звісно, це найкраще. Та однаково на нього полюватимуть, бо чогось те, чому найкраще дати спокій, якраз найдужче нас вабить, хай йому біс. А для мене він, наче весь із магніту. «Давно ти бачив його останнє? І яким курсом він плив?» «Матінко присвята! Щоб я скис!» – вигукнув раптом чіп і, нахилившись, почав обходити Ахава кругом та якось дивно по-собачому принюхуватись до нього. «Принесіть градусник!» – у цього чоловіка кров ось-ось закипить, від його пульсу двихтить уся палуба, капітане, і, вийнявши з кишені ланцет, підніс його до Ахавової руки». «Геть!» – ревнув Ахав і відштовхнув його до фальшборту. «Веслярів, човен! Яким курсом він плив?» «Господи!» – вигукнув капітан-англієць, до якого було звернене це запитання. «В чому річ? Плив, здається, східним курсом». «Що, ваш капітан божевільний?» – пошепки спитав він у Федаллаха. Але той тільки приклав пальця до губів і перевалився через фальшборд, щоб сісти за стернове весло у вельботі. А Ахав, підтягши до себе гак розбиральних талів, наказав матросам англійського судна спустити його в човен. За хвильку він уже став там на кормі, а матроси-філіппінці налягли на весла. Марно гукав йому вслід англійський капітан, а Хав непорушно стояв спиною до чужого судна, а обличчям, наче витисаним із кременю, до свого, аж поки вельбот не підплив до борту пеквода. 101. Каравка. Перше, ніж англійський корабель зникне нам з очей, варто відзначити, що він був з Лондона і назвали його так на честь покійного Сем'юела Ендербі, лондонського ж таки купця, засновника славнозвісної китобійної фірми Ендербі і сини. Фірми, яка, на мою думку, думку скромного китобоя, з погляду історичного інтересу не набагато поступається королівським династіям тюдорів і бурбонів разом у взятих. Чи довго існувала ця велика китобійна фірма до року Божого 1775 зібрані мною численні документи з царини китоловства не з'ясовують, але в тому році, 1775 вона спорядила перші англійські кораблі, що регулярно промишляли кашалотів. А втім, наші відважні гроби та Мейсі з Нентакету і Він'ярду на той час уже кількадесят років, власне з 1726-го, цілими флотиліями полювали на цих левіафанів, щоправда тільки в Північній і Південній Атлантиці, а більше ніде. Я недвозначно стверджую тут, що нентакиці перші на світі почали гарпунити цивілізованою крицею великого спермацетового кита, і цілих півсторіччя були єдиними поміж усього людства, хто важився його гарпунити. 1778 року розкішний корабель «Амелія», споряджений спеціально для цієї мети виключно коштом заповзятливих ендербі, відважно обігнув Горн, і перший серед усіх націй спустив вельботи на воду. Південної частини Великого Тихого океану, плавання пройшло дуже вдало й успішно, і коли Амелія повернулася додому з повним трюмом дорогоцінного спермацету, за її прикладом зразу пішли інші судна, як англійські, так і американські, і таким чином були відкриті незміряні угіддя промислу кашалотів у Тихому океані. Але, не задоволившися цим похвальним ділом, невгамовна фірма розпочала нові заходи. Семюел і всі його сини, а скільки я їх було проте відає тільки їхня мати. Переконали британський уряд і, гадаю, дали на це частину коштів послати військовий шлюб гучний у дослідницьку експедицію, вивчати можливості для китоловства в південних морях. Під командою капітана військового флоту «Гучний» справді здобув у тому плаванні гучну славу і дав якусь користь, чи велику, точно невідомо. Та це ще не все. 1819 року та сама фірма вирядила на спробу свій власний корабель у плавання до далеких берегів Японії. Цей корабель, що мав назву «Серена», справді відбув дуже успішний розвідницький рейс, і завдяки йому стали відомі великі японські промислові угіддя. «Сереною» В цьому славнозвісному плаванні командував капітан Нентакитець на прізвище Гроб. Отже, родина Ендербі заслужила що найбільшої шани. Ця фірма, гадаю, існує й досі, хоча засновник її, Семюел, напевно давно вже віддав кінці, вирушаючи в плавання по великих південних морях того світу. І корабель, названий на його честь, теж заслуговував усілякої шани, бо то було майстерно збудоване і швидке під вітрилами судно. Я одного разу побував на ньому в гостях опівночі, недалеко від Патагонського узбережжя, і мене при Стили в кубрику дуже добрим пивним пуншем славний гем вийшов тоді в нас і команда там самі козирні хлопці дай їм боже короткого життя і веселої смерті той славний гем, у якому я тоді брав участь, це було через довгий, дуже довгий час після того, як старий Ахав торкався його палуби своєю кістяною п'ятою, нагадує мені про шляхетну, надійну, чисто англосаксонську гостинність команди Сем'юела Ендербі. І коли я її забуду, хай про мене забуде мій священник, а згадають чорти в пеклі. Пунш? Я сказав, що ми пили пивний пунш? А вже ж пили і пили зі швидкістю 10 галонів на годину, тож коли налетів шквал, бо Патагонське узбережжя то шквалисті місця, і всіх матросів, як своїх, так і гостей, викликано брати рифи на марселях, ми на той час уже самі так набралися, що мусили підтягувати один одного на гору буліннями, а на горі, змотуючи вітрила, ненароком повмотували в них поле своїх бушлатів і зависли там, теж міцно зарифлені, серед реву чого шквалу, як промовиста осторога всім морякам мочемордам. На щастя, шөгли не полетіли за борт, і ми помаленьку позлазили додолу. Вже такі тверезі, що довелося знов узятись до пуншу, хоча рясні солоні бризки, що влітали в люк кубрика, надміру розвели і підсолили той пунш, як на мій смак. І м'ясо там було чудове, твердувате, зате тривне. Одні казали, що те м'ясо з бугая, інші, що з верблюда. Не знаю, як воно було насправді. Були в них і галушки, невеликі, але тугі, такі круглі-круглі балабушки, незнищені галушки. Мені здавалося, що я, проковтнувши кілька штук, відчуваю їх у животі, як вони перекочуються там з місця на місце, а коли нахилюсь задалеко вперед, то вони викотяться з мене, як більярдні кулі». «Хліб. Але тут уже нічого не вдієш. Крім того, це в них був засіб проти цинги». Одне слово, в їхньому хлібі містилася єдина сира їжа, що вони споживали. Але кубрик там освітлювали не дуже ясно, і можна було відійти в темніший куток та й з'їсти його там. Та загалом, як узяти корабель у цілості, від бушприта до штурвала, й урахувати місткість казанів у камбузі, зокрема живого казана, кухаревого черева, то весь Сем'юел Ендербі з матросами і командним складом був, кажу, прекрасним кораблем. Їжа ситна і невидавцем, пунш смачний і міцний, а вся команда хлопці-козирі від голови до п'ят. Може ви подумаєте, чого це раптом Сем'юел Ендербі та й інші англійські китлови, про які мені доводилось чути, правда не всі, такі щедрі та гостинні, чого це вони так охоче діляться м'ясом і хлібом і пуншем і сміхом? Я вам поясню. Завжди добрий настрій та бадьорість отих англійських китобоїв – це тема для історичного дослідження. А я ніколи не лінувався провадити такі дослідження в царині китоловства, якщо це здавалося мені потрібним. Попередниками англійців у китобійному промислі були голландці, зеландці і датчани. Від них англійці запозичили багато термінів і досі вживаних китобоями, і навіть більше – засвоїли давню щедру звичку «багато їсти і пити». Загалом кажучи, на англійському торговельному судні команда живе надголіть, але на англійському китолові так не буває, а тому бадьорий настрій на всіх англійських китобійних суднах – це для Англії явище ненормальне і природне, а випадкове і незвичайне. Отже, він мусить мати якісь особливі причини, і на них ми вже вказали, а докладніше з'ясуємо їх далі. У своїх дослідженнях з левіафанської історії я наткнувся якось на одну старовинну голландську книжку, мускусний китовий запах якої свідчив, що вона побувала в руках китобоїв». Називалась вона Купман. Це слово звучить подібно до нашого слова Купер, тобто Бондар. І я вирішив, що це неоцінені спогади якогось амстердамського бондаря з китобійного судна, бо на кожному такому судні мусить бути Бондар. Цю мою думку підкріплювало й те, що її автором був якийсь Фіц-Свакхеммер, а Гаммер – це ж молоток чи бондарська довбешка. Але мій приятель доктор Прілізан, чоловік вельми вчений, професор Нижньоголандської та Верхньонімецької, Кої мов у коледжі санта клаус сент Пот, якому я доручив перекласти книжку, подарувавши йому за труди коробку спермацитових свічок, цей доктор Прілізан запевнив мене, що купман означає не бондар, а купець. Одне слово ця старовинна й мудра голландська книжка оповідала про торгівлю в Нідерландах і, поміж інших матеріалів, містила дуже цікаві відомості про їхній китобійний промисел. У відповідному розділі книжки під заголовком «Смер», тобто «Жир» я знайшов довгий докладний реєстр усіляких припасів для 180 голландських китобійних кораблів. Наводжу частину того реєстру в перекладі доктора Прилізана. 400 тисяч фунтів яловичини, 60 тисяч фунтів фрісландської свинини, 150 тисяч фунтів сушеної тріски, 550 тисяч фунтів сухарів, 72 тисячі фунтів свіжого хліба, 2855 фунтових барелець масла, 20 тисяч фунтів тексельського і лейденського сиру, 144 тисячі фунтів сиру, мабуть, нижчої якості, 550 десятигалонних анкерків джину, 10 тисяч вісімсот відерних бочок пива. Здебільшого статистичні таблиці бувають страшенно сухі, одначе ця таблиця просто затоплює читача цілими бочки, Барельцями, анкерками та квартами доброго джину й доброго настрою. Тоді я витратив три дні, поки ретельно перетравив усе те піво, м'ясо та хліб, і протягом тих днів у моїй голові зринуло багато глибоких думок у трансцендентальному й платонівському дусі. Навіть більше я склав власні додаткові таблиці, вирахувавши ймовірну кількість сушеної тріски тощо, спожиту кожним нідерландським гарпунником на тому давньому гренландському та шпіцбергенському промислі. Насамперед. Амповець дивує кількість спожитого масла та тексельського і лейденського сиру. Але я приписую це їхній природженній любові до жирного, ще підсиленій тим, що їхня професія має справу з жиром, а особливо тому, що вони промишляли свою здобич у холодних північних морях біля берегів тієї ескімоської країни, де тубільці, бенкетуючи, цокаються келихами повінця повними чистого риб'ячого жиру. Пива також дуже багато – цілих 10 тисяч 800 бочок. А оскільки ці полярні промислові рейси можуть відбуватися тільки протягом недовгого в тому кліматі літа, все плавання будь-якого з тих голландських китоловів разом з короткими переходами до шпіцбергенських вод і назад тривало хіба трохи більше трьох місяців. Рахуючи по 30 душ команди на кожному зі 180 суден їхнього китобійного флоту, матимемо 5400 нідерландських китобоїв загалом. Отже, виходить точно по дві бочки пива на кожного моряка, випитих за 12 тижнів, а до того ще відповідна пайка з отих 550 анкерків джину. Неважко уявити собі, під якою мухою мусили бути весь час джиновопивні гарпунники, але досить важко повірити, що людина в такому стані здатна встояти на носі вельбота та ще націлитися гарпуном у прудкого кита. А проте націлялись, навіть влучали. Правда, це було далеко на півночі, не забувайте, а там же пиво дуже корисне для людського організму. Зате в нашому південному промислі, на екваторі, марсові засинали б від нього на шоглах, а в гарпунники голова йшла б обертом у вельботі, і з цього могли б вийти дуже прикрі втрати для Нентакету і Ньюбетфорда. Та годі про це, ми вже досить переконливо показали, якими бонвіванами були давні голландські китоботи бої два чи три століття тому. І англійські китобої не знехтували такого чудового прикладу, бо кажуть вони, коли ви плаваєте на порожньому судні і не можете взяти від цього світу ніяких кращих утіх, візьміть від нього принаймні добрячий обід. Ну, ось наша каравка й порожня. 102. В Гаю на Арсакідах Досі, змальовуючи кашалота, я зупинявся головним чином на дивовижних особливостях його зовнішнього вигляду і тільки зрідка на деяких менш істотних рисах його внутрішньої будови. А щоб дати вам справді широке і всеосяжне уявлення про нього, мені слід би оголити його ще й далі, розстебнути на ньому всі пряжки, підв'язки та гудзики, розчепити гаплики суглобів його найдалі захованих кісток, виставити його перед вами в його найостаточнішій подобі, тобто, то у вигляді чистого кістяка. Та як же так, Ізмаїле, невже ти, звичайний собі весляр із китобійного човна, претендуєш на якісь знання щодо найглибше затаєнних частин китового тіла, його підземель? Може, ерудит Стаб, стоячи на Кабестані, читав вам лекції з анатомії китоподібних і за допомогою талів піднімав зразок ребра як наочний посібник? Поясни, в чому річ, Ізмаїле? Хіба можеш ти розікласти дорослого кашалота на своїй палубі, щоб оглянути його, як кухар розкладає на тарелі печене порося? Певне, що не можеш. Досі ти був гідним віри свідком Ізмаїле, але тепер стережися, бо ти привласнюєш привілей самого пророка Йони. Привілей розповідати про балки та стовпи, про крокви, бантини й лати, з яких складається каркас Левіафана, а може й про кадоби злоєм, молочарні, комори з маслом і сиром у його нутрі. Визнаю, що від йонених часів небагато китобоїв проникли дуже глибоко під шкіру дорослого кита. Одначе мені трапилася щаслива нагода анатомувати його в мініатюрі. Якось на одному судні, до команди котрого я належав, підняли на палубу ціле китеня заради його шлунка, бо то добрий матеріал на піхви для гарпунних лес та наконечників списів то невже ви думаєте, що я міг не скористатися з такої нагоди і сокиркою з вельбота та своїм складним ножем не зламати печатки, щоб прочитати весь зміст чи то вміст того китеняти? Що ж до моєї докладної обізнаності з кістками дорослого левіафана-гіганта, що досяг повного розвитку, то цю рідкісну обізнаність я завдячую своєму покійному вінценосному другові Транкво, царкові Транкве, одного з Арсакітських островів. Бо якось кілька років тому, коли я, тоді матрос торговельного судна «Алжирський Дей», був на тому острові, владар Транкве запросив мене провести кілька днів на Арсакіцькі свята у його пальмовій заміській резиденції в Пупеллі, Приморській долині неподалік від столиці, яку ми, моряки, називали «бамбуковим містом». Поряд із багатьма іншими чудовими рисами вдачі, мій царствений приятель Транкво був наділений щирою любов'ю до всіх витворів дикунського мистецтва. Отож він і зібрав у пупеллі всілякі рідкісні речі, що їх зуміли витворити найудачніші з його підданих. Головним чином дерев'яні предмети з причудовим різьбленням, мушлі, також укриті різьбленим візерунком, інкрустовані списи, розкішні весла, піроги з запашного дерева. І все це було розміщене серед різних див природи, що їх понаносили на його узбережжя, мов данину, багаті такими дивами морські хвилі. Чильне місце серед цих раритетів займав великий кашалот, якого знайшли на березі мертвого після надзвичайно довгого і лютого шторму. Його винесло на берег бурунами і вперло головою в стовбур кокосової пальми. Пишний плюмаж її листя був наче зеленим фонтаном того кита. Коли з величезної туші врешті зняли його сажневої товщини покриви, і сонце висушило оголені кістки, тоді кістяк дбайливо перевезли до долини Пупела і там помістили в пишному храмі з величних пальм. Ребра його обвішала трофеями. На хребцях химерними іерогліфами вирізбили літопис Арсакітської історії. В черепі жерці підтримували незгасний ароматичний вогонь, так що таємнича голова знов пускала вгору клуби свого фонтана. А страхітлива нижня щелепа, підвішена на гілляці, погойдувалася над головами вмолільників, ніби той завислий на волосинці меч, що так настрахав колись дамокла. 151. То було дивовижне видовище. Ліс був зелений, як мох на скелях крижаної ущелини в нашому Вермонті. Дерева стояли високі й горді, сповнені буйних життєвих соків. А невтомно-родюча земля під ними була схожа на кросна з пишним килимом, у якому плетки пагони ліан були основою і підканням, а живі квіти – візерунками. Всі дерева з обтяженим плодами гіллям, усі кущі, і папороть, і трави, і повітря, що бриніло віщими звуками, все перебувало в безупинному русі. О, працьовитий ткачу, невидимий ткачу, зупинись на одне слово. Куди тече твоя тканина? Який палаць вона покриє? Навіщо всі ці ненастанні труди? Скажи, ткачу, затримай твою руку. Одним єдиним словом «Озвися». Ні, човник бігає туди й сюди, спливають із кросен візерунки, і килин суцільним потоком рине далі й далі. Бог-ткач усе чей-че, і за тим тканням він оглух, не чує голосів смертних, та й ми, що дивимось на кросна, глухнемо від їхнього шуму, і тільки втікаючи геть від них, почуємо тисячі голосів, що з них промовляють. І саме так завжди буває і на всіх справжніх фабриках вимовлених слів не чути за гудінням веретен, але ті самі слова виразно чутні надволі, куди вони прориваються крізь розчинені вікна. Таким чином розкрилося чимало різних шахрайств. Тож стережися, смертний, бо так само крізь гуркіт великих всесвітних кросен хтось може підслухати здалеку і твої найпотаємніші думки. І ось серед цих зелених, невтовних і невпинних, як саме життя, кросен Арсакітського лісу ліниво спочивав велетенський білий обожнюваний кістяк – гігантський нероба. І все ж серед вічного шелесту зеленої основи і підкання, що спліталися круг нього, той нероба-велетень сам здавався вправним ткачем. Він і сам був весь обснований пагонами, і з кожним місяцем прибирався в буйнішу свіжішу зелень, хоча й лишався кістяком. Життя обплітало смерть. Смерть ставала опорою для пагонів життя. Похмурий бог одружився з юною богиною життя і плодив з нею кучеряві дива. Так ось, коли я з царком Транкво провідав цього дивовижного кита і побачив череп вівтар та штучний дим, що струменів над отвором, із якого колись вирвався справжній струмінь-фонтан, то висловив свій див, що царьок вважає храм предметом колекціонування. Він тільки засміявся. Та ще дужче мене здивувало, коли жерці почали запевняти, що той димовий струмінь – справжній фонтан кита». Я пройшовся вздовж того кістяка туди-сюди, відгорнув зелені ліани, пропхався між ребрами і довго блукав з клубком арсакітської шворки по всіх численних, звивестих, тінистих колонадах та галеріях його. Але незабаром шворка скінчилась, і, йдучи вздовж неї назад, я вийшов на двір тим самим отвором, яким і ввійшов. У середині кістяка я не побачив нічого живого, самі лише кістки». Вирізавши собі з зеленого прута мірку, я ще раз пробрався всередину кістяка. Крізь свою бійницю в черепі жерці помітили, як я вимірюю висоту останнього ребра. «Що це?» – закричали вони. «Ти посмів міряти нашого Бога? Це можна робити тільки нам!» «Гаразд, жерці, тоді скажіть мені, який він завдовжки?» По цих моїх словах між ними вибухнула запекла суперечка про фути й дюйми. Вони лупцювали один одного мірками по довбешках, аж луна лящала в китовому черепі. А я, скориставшися з того, хутинко докінчив свої власні виміри. Результати їхні я й збираюся викласти зараз перед вами. Та насамперед треба зауважити, що в цьому ділі я не можу наводити перші ліпші цифри, які мені заманеться вигадати, адже існують авторитетні знавці кістяків, і ви можете перевірити мою сумлінність, звернувшися до них. Кажуть, що в Айглійському місті Гуллі, одному з головних китоловних портів тієї країни, є левіафаністичний музей, де зберігається кілька чудових зразків Хінвала та інших китів. Чув я також, що в музеї міста Манчестера в штаті Нью-Гемшир є експонат, який власники називають єдиним досконалим зразком гренландського чи справжнього кита в Сполучених Штатах. А крім того, в маєтку Бертон Констебл, що в англійському гравстві Йоркшір, його власник сер Кліфорд Констебл має кістяк кашалота. Щоправда, не дуже великого, в усякому разі, не такого велетня, як той, що належить моєму приятелеві царкові Транко. В обох випадках прибиті до берега кити, яким належали ці два скелети, дісталися їхнім теперішнім власникам на тих самих підставах. Царьок Транкво взяв кита собі, бо хотів його мати, а сер Кліфорд, бо йому належали маєтності в тих краях. Кит Сера Кліфорда весь складений на завісах, і ви можете відчиняти і зачиняти всі оточені кістками порожнини його тіла, наче шухляди величезної шафи. Можете розкладати його ребра, мов гігантське віяло, і хоч би й цілий день гойдатись на його нижній щелепі. На деяких лядах та віконницях його мають установити замки, і в майбутньому відвідувачів буде супроводити слуга з в'язкою ключів при боці». Сер Кліфорд має намір брати два пенси плати за погляд у галерею Шепоту, канал спинного хребта. Три пенси – за те, щоб почути луну з порожнини мозочка, і шість пенсів – за огляд незрівнянного краєвиду, який відкривається з маківки кашалотового черепа. Розміри кістяка, які я зараз наведу, точно переписані з мого правого передпліччя, де мені їх витатуювали. Бо в моїх тодішніх мандрах по диких краях я не мав іншого способу зберегти такі цінні статистичні дані. Та оскільки місця було мало, бо я хотів зберегти деякі частини свого тіла чистими, щоб записати на них вірша, якого саме складав. Принаймні, ті частини, які ще не були татуйованими. То я округлював результати вимірів до цілих футів, не дбаючи про дюйми, тим більше, що Китай справді недоречно міряти дюймами. 103. Виміри китового скелета Насамперед, я хочу подати вам прості і ясні відомості щодо живої ваги того Левіафана, якого незабаром продемонструю. Такі відомості можуть виявитись тут корисними. Згідно з ретельним підрахунком, який я виконав, спираючись почасти на дані капітана Скорсбі, що оцінює вагу найбільшого 60-футового грендландського кита в 70 тонн, Згідно з цим моїм ретельним підрахунком, кашалот найбільших розмірів – від 85 до 90 футів завдовжки і трохи менше 40 футів обводом у найтовщому місці – має важити щонайменше 90 тонн. Отже, як рахувати 13 чоловік на тонну, він значно важчий за всю людність містечка з 1100 жителями. Тож подумайте самі, скільки розумових сил треба припрягти до цього Левіафана, наче волів у ярмо, щоб хоч зрушити його з місця в уяві жителя суходолу. Я вже змальовував перед вами навсякні лади і череп кита, і його дихало, і щелепу, і зуби, і хвіст, і лоб, і плавці, і багато інших частин його тіла, тому зараз відзначу тільки найцікавіше в загальній масі його оголеного кістяка». Та оскільки гігантський череп займає таку велику частину всієї довжини кістяка, і оскільки це до того ж частина найскладніша, а в цьому розділі мови про нього більше не буде, то ви повинні весь час тримати його в пам'яті, чи хай там під пахвою, бо інакше не зможете скласти повне уявлення про загальну будову того, що ми зараз розглядатимемо. Довжина кашалотового кістяка на острові Транкве становила 72 фути – Отже, за життя, повністю одягнений у всі свої покриви, той кашалот мусив бути 90 футів завдовжки, бо супроти живого кита кістяк його на одну п'яту частину коротший. З цих 72 футів відкиньте близько 20 футів черепа і непи, і на самий хребет лишиться півсотні футів. І до цього хребта, трохи менш як на одній третині його довжини – приєднано гігантську клітку з ребер, яка колись містила в собі життєво важливі органи кашалота. Мені це велетенське ребристе огруддя разом із довгим рівним хребтом, що прямою лінією тягся ще далеко назад, дуже яскраво нагадало щойно закладений на верфі корпус великого корабля, коли до кіля прикріплено ще тільки два десятки шпанговутів, а решта того кіля лежить як звичайна гола колода. Ребер було 10 пар. Перше, як рахувати від голови, мало довжину близько шести футів, друге, третє і четверте були все довші і довші, а кульмінація наставала з п'ятому ребрі, одному з двох середніх, воно було завдовжки вісім футів з лишком. Далі ребра знов поступово меншили, і останє десяте мало всього 5 футів і кілька дюймів. Товщина їхня була загалом пропорційна, середні ребра вигинались найкрутіше. На декотрих із Арсакітських островів ці ребра вживають як опори, по яких настилають кладки через неширокі потічки. Коли я оглядав ті ребра, мене знов здивувало те, що кістяк кита зовсім не визначає його зовнішньої форми. Про це я вже не раз згадував у цій книжці. Найбільше з ребер того кістяка, що на острові Транкве, одне з середніх, було розміщене там, де туша живого кита має найбільшу висоту. А найбільша висота того кашалота за життя мусила становити принаймні 16 футів, тим часом довжина відповідного ребра ненабагато перевищувала 8. Отже, те ребро давало ледве половину справжнього уявлення про обвід тулуба живого кита. Крім того, там, де я тепер бачив тільки голий хребет, коли слежали цілі тонни жиру, м'язів, крові і нутрощів. Замість широких бічних плавців видно було лише кілька розсипаних кісточок, а масивних, величних лопатей хвоста, в яких кісток нема, не було й сліду якою ж самовпевненою і нерозумною, подумав я, була б спроба якогось тьохтія, що весь вік просидів дома, уявити собі справжній вигляд цього чудо-кита, вдивляючись тільки в його мертвий оголений кістяк, розпростертий у тому мирному гаю. Ні, тільки серед найгрізніших небезпек, тільки у вирі, збитому страхітливими лопатами його хвоста, тільки на безкраїх просторах глибокого моря можна пізнати живу правду про цілого кита в плоті й крові». Та вернімося до хребта. Найкраще ми змогли б роздивитись його, якби за один кінець підняли його краном угору. Це нелегка робота. Але виконавши її, ми бачимо, що хребет кита дуже подібний до Александрійської колони Помпея. Окремих, незрощених між собою хребців у тому хребті трохи більше, як сорок. Загалом вони лежать подібно до великих блоків з бічними виступами в готичному шпилі, складеному з суцільних шарів масивного мурування. Найбільший той, що посередині, за вширшки трохи менше трьох футів, а за вишки понад чотири. Найменший у самому кінці хвоста, за вширшки всього два дюйми і трохи схожий на білу більярдну кулю. Мені казали, ніби далі були ще менші, але їх десь богубили малі шибеники, канібалянята, дітлахи одного жерця, що покрали ті хребці і гралися ними в крем'яхи». Таким чином, ми бачимо, що хребет навіть найбільшого з живих створінь кінець-кінцем сходить ні на що, на просту дитячу іграшку. 104. Викопний кит. Вже своїми величезними розмірами кит являє собою тему, яку дуже легко розвивати, розширювати, роздимати без кінця. Увігнати його в стислі рамки ви б не змогли, якби й захотіли. Власне, він має право на те, щоб про нього видавали тільки розкішні фуліанти. Не кажучи вже про те, що віддихала до хвоста, він тягнеться на цілі гони. І про всі оті численні ярди обводу його поперека досить згадати про грандіозні лабіринти його нутрощів, що лежать у середині його, ніби позмотувані грубезні троси та перліні на глибокій нижній палубі лінійного корабля. Оскільки вже я взявся дати раду цьому Левіафанові, то мені годиться продемонструвати щодо нього цілковиту, вичерпну обізнаність не пропустити жодної, бодай найменшої клітинки в його крові, розмотати всі його кишки до останньої звивини. Оскільки я вже описав майже всю його анатомічну будову і більшість особливостей того середовища, де він живе, мені лишилося тільки звеличити його з археологічного погляду, як скам'янілість у допотопних геологічних верствах. Прикладені до будь-якого іншого створіння, скажімо, до мурашки чи блохи, такі гучні вирази, напевне, здались би невиправдано пишномовними. Та коли йдеться про Левіафана, цього не можна сказати. Поставивши перед собою таку мету, я прямую до неї, згинаючись під тягарем найваговитіших слів у словнику. І слід відзначити тут, що завжди, коли мені бувало треба звернутися у процесі цієї роботи до словника, я неодмінно користувався великим інкварто-виданням Джонсона, що його спеціально для цього придбав. Адже й незвичайна огрядність цього знаменитого лексикографа ніби уповноважувала його до складання словника, придатного для автора, що пише про китів, як оце я. Часто можна почути про письменників, які, розвиваючи тему, на вигляд, може, досить звичайну, розвиваються і зростають самі. Що ж тоді казати про мене, коли я пишу про самого Левіафана? Моє письмо мимоволі розростається у великі афішні літери. «Дайте мені перо кондора замість гусячого! Дайте мені кратер везувію замість чорнильниці!» Друзі, підтримуйте мене попід руки, бо вже саме виливання на папір думок про цього Левіафана знесилює мене, вганяє умлість всеосяжним розмахом тих думок, який ніби прагне охопити все коло наук, і всі покоління китів, і людей, і мастодонтів, минулі, сучасні і майбутні, і всі обертові панорами земних імперій, і взагалі цілий всесвіт з його передмістями включно. От які переваги має велика, щедротна тема. Ось як вона звеличує й нас самих. Ми виростаємо до її розмірів. Щоб написати грандіозну книжку, треба вибрати грандіозну тему. Про блоху не напишеш величного вікоповного твору, хоч багато хто і пробував це зробити. Перше ніж трактувати про викопних китів, я пред'явлю вам свої вірчі грамоти як геолог, заявивши, що в різні періоди свого життя я був і каменярем, і завзятим копачем ровів, каналів, колодязів, винних погребів, підвалів і всіляких водойв. Так само, задля вступу, я хотів би нагадати читачеві, що тоді, як у більш ранніх геологічних верствах знаходять викопні рештки страховищ, уже цілком вимерлих, пізніші залишки, відкриті в так званих третинних формаціях, здаються сполучними чи принаймні проміжними ланками між створіннями доісторичними і тими, чиї віддалені нащадки нібито стали пасажирами Ноєвого ковчега і всі досі знайдені викопні кити належать до третинного періоду, який безпосередньо передував поверхневим формаціям. І хоч жодного з них не можна назвати точним відповідником котрогось із відомих нині видів, усе ж таки вони достатньо близько споріднені з ними загальною будовою, щоб виправдати залічення їх до викопних китоподібних. Окремі уламки скам'янілих решток китів-преадамітів, фрагменти їхніх кісток та скелетів за останні три десятки років час від часу знаходили в передгір'ях Альпів, у Ломбардії, у Франції, в Англії, в Шотландії, а також у штатах Луїзіані, Місісіпії і Алабамі. До найцікавіших із таких решток належить частина черепа, відкопана 1779 року на вулиці Дофіна в Парижі, короткій вуличці, що виходить майже прямо до палацу Тюїльрі, а також кістки, знайдені під час копання великих антверпенських доків за Наполеона Бонапарта. Кюв'є встановив, що ці фрагменти належали якомусь зовсім невідомому видові Левіафана. Та найдивовижніші з усіх викопних залишків китоподібних – це майже повний кістяк велетня, знайдений у 1842 році на плантації судді Крея в Алабамі. Приголомшені тією знахідкою забобонені раби в усій околиці вважали, що то кістки одного з упалих ангелів. Алабамські вчені-мужі оголосили знахідку кістяком гігантської рептилії, який дали назву базілозавр. Та коли деякі кістки відвезли як зразок за море до англійського анатома Оуена, виявилось, що ця гадана рептилія насправді виявилася китом, щоправда, вимерлого виду. Це дуже промовиста ілюстрація до не раз повтореного в цій книжці твердження, що кістяк кита дає дуже віддалене уявлення про форму його живого тіла. Оуен перехрестив те страховище на Зевглодонта і в доповіді, зачитаній перед зборами Лондонського геологічного товариства, оголосив свій висновок, що це найдивовижніше з усіх створінь, яких зміни, що відбуваються на землі кулі, стерли з її лиця. Коли я стою серед тих гігантських кістяків Левіафана, серед черепів, іклів, щелеп, ребер та хребців, що всі виявляють часткову подібність до тих порід морських велетнів, котрі із другого боку мають ознаки спорідненості з винищеними доісторичними Левіафанами, незмірно старшими за них, тоді ніби якийсь потік відносить мене назад у ту дивовижну добу, яка тривала тоді, коли, можна сказати, ще не почався й сам час, бо час почався тільки з появою на світі людини. Тоді сивий Сатурнів хаос перекочується через мене, і я, тремтяче, зазираю ніби крізь туман в оті полярні вічності, коли гостро верхі бастіони Криги тиснули на ті краї, де нині тропіки, а на всіх 25 тисячах миль обводу земної кулі не видно було жодної п'яді придатної для життя Землі». Тоді весь світ належав Китові, і він, цар творіння, зоставляв за собою пінявий слід на водних просторах уздовж нинішніх хребтів Андів та Гімалаїв. Хто може похвалитись таким родоводом, як Левіафан? Ахавів Гарпун проливав кров стародавнішу, ніж кров фараонів. Сам Мафусайл здається школяриком супроти нього. Я шукаю поглядом Сіма, щоб потиснути йому руку». «Я ціпенію від жаху, від думки про те до Мойсеївське, про вічне існування невимовної страхітливості кита, яка, зродившися до початку всіх часів, напевне триватиме й тоді, коли проминуть усі віки існування людства». Та Левіафан заставив свої преадаміцькі сліди не тільки на стереотипних матрицях природи, не тільки лишив нам у спадок свої стародавні погруддя у вапняках та мергелях, на єгибицьких скрижалях, чия стародавність майже надає їм подоби скам'янілостей, ми теж знаходимо безсумнівні відбитки його плавця. В одному з залів великого дендерського храму років із 50 тому відкрили на гранітній стелі вирізблену і розмальовану планісферу, густо заселену кентаврами, грифонами та дельфінами, подібними до гротескно зображень на новітніх небесних глобусах. Поміж ними, як і спокон віку, плавав старий левіафан. На тій планісфері він уже плавав за багато століть до того, як народився Соломон. Не годиться оминати тут іще одного дивного свідчення щодо стародавності кита в його справжній уже після потопній кістяній подобі, яке записав вельми шановний Йоан Лев 153, що подорожував у давнину по Берберії. Недалеко від моря вони мають храм, крокви і сволоки в якому зроблені з китових кісток, бо в тих краях на берег часто викидає велетенських мертвих китів. Прості люди вважають, ніби Бог наділив цей храм такою таємничою силою, що жоден кит не може пропливти повз нього і лишитися живим». Але істина в тому, що по обидва боки від храму на березі є гострі скелі, які виступають на дві милі в море, і кити, налетівши на них, знаходять тут свою смерть. Там зберігають як чудо китове ребро неймовірної довжини. Поставлене кінцями на землю, воно утворює арку, вершини якої не може дістати рукою чоловік, що сидить верхи на верблюді». Мені сказали, пише Йоан Лев, що це ребро вже стояло там і за сто років до того, як я його побачив. Їхні літописці твердять, що пророк, який провістив Магомета, вийшов з цього храму, а декотрі запевняють, ніби кит вирихнув пророка Йону берег біля підніжджа цього храму. В цьому африканському храмі кита я заставляю вас читачу, і якщо ви нентакітець та ще й китобій, то ви безмовно помолитеся там. Чи меншують розміри кита? Чи він має зникнути? Оскільки цей левіофан приплив до нас із самих витоків вічності, до речі, буде спитати, чи не дегенерував у довгій низці поколінь первісний огром його предків. Але, дослідивши це питання, ми пересвідчуємося, що не тільки сучасні кити більші від тих, чиї скам'янілі рештки знаходять у відкладах третинної системи, яка охоплює певний геологічний період, що безпосередньо передував появі людини. А й серед тих викопних китів, котрих знаходять у третинних відкладах, знайдені в їхніх молодших верствах переважають розмірами китів із давніших верств. З усіх китів-преадамітів, розкопаних досі, найбільший – Алабамський, згаданий у попередньому розділі. І скелет його був завдовжки менше, ніж 70 футів. Тим часом, як ми вже бачили, мірна стрічка визначає довжину великого сучасного кита в 72 фути. А я чув звірогідних джерел від китобоїв, що траплялося впольовувати кашалотів, які мали повну довжину близько 100 футів. А чи не може бути й так, що сучасні кити, хоча вони й більші від китів із давніх геологічних епох, від часів Адама, все ж таки трохи здрібніли? Безперечно, ми мусимо дійти до такого висновку, коли повіримо таким добродяям, як Пліній та природознавці давнини взагалі. Бо Пліній оповідає нам про китів, які займали цілі акри площі, а Альдрованді – 154, про інших, які мали довжину 800 футів. Не кити, а цілі мотузницькі повітки і темзінські тунелі. І навіть у часи Бенкса і Солендера, природознавців експедиції Кука, ми зустрічаємо члена Датської академії наук, який визначає довжину одного з видів ісландських китів – рейдансіскур, тобто зморшкувате черево – в 120 ярдів, тобто 360 футів. Аласепед, французький натураліст, у своїй старанно опрацьованій історії китів на самому початку книжки, сторінка 3, установлює довжину справжнього кита в 100 метрів, тобто 328 футів. А ця праця опублікована не далі, як у 1825 році. Та чи повірить, хто з китобоїв таким байкам? Ні. Сьогоднішній кит такий завбільшки, як і його предки за часів Плінія. І коли я попаду туди, де Пліній тепер, то я, китобій, не те, що він, не побоюся сказати йому це в вічі. Бо я не здатен зрозуміти, як це може бути, що тим часом, як єгипетські мумії, поховані за тисячі років до народження Плінія, у своїх саркофагах менші на зріст, ніж сьогоднішній кентукієць, навіть без чобіт, а ходоба та інші тварини, вирізблені на найдавніших єгипетських і ніневійських плитах, коли судити з пропорцій зображення, недвозначно свідчать про те, що сьогоднішні породисті, добре годовані, премійовані смітфілдські корови не те, що рівні найжирнішим із жирних фараонових корів, а значно переважають їх розмірами. Перед лицем усіх цих фактів я не здатен зрозуміти, як це могло статися, що з усіх тварин тільки один кит чомусь здрібнів. Та лишається ще одне питання, яке часто порушують найглибокодумніші з нентакітців, А саме, як узяти до уваги майже все видючих марсових на щоглах китобійних суден, що нині проникають уже й крізь Берінгову протоку і взагалі в найдальші та найнотаємніші шухлядки світу, і ті тисячі гарпунів та списів, що їх метають попід узбережжями всіх континентів, то чи може Левіафан ще довго витримувати таку затяту гонитву і таку безжальну різанину? Ось про що йдеться. Чи не буде він кінець кінцем винищений в усіх морях, і останній кит, як і остання людина, докурить останню свою люльку, а тоді й сам розвіється з останнього хмаркою диму? Коли порівняти горбаті табуни китів із горбатими табунами бізонів, які менш ніж 40 років тому десятками тисяч паслися по преріях Іллінойсу та Міссурі, струшуючи своїми дротяними гривами і похмуро поглядаючи з-під насупленого, як грозова хмара, лоба на ті місця, де тепер стоять над річками багатолюдні міста, і де чемний маклер продає вам землю по долару за дюйм, то це порівняння начебто становить невідпорний доказ того, що гнаний і цкований кит так само не втече від швидкого вигублення. Та треба розглянути це питання і в іншому світлі. Хоча ще так недавно, менше, ніж становить пристойний людський вік, бізонів у Іллінойсі було більше, ніж тепер живе людей у Лондоні. А на сьогоднішній день у тих краях із них не зосталося жодної ратиці. І хоч причиною такого дивовижного вимирання став спис у руках людини, одначе зовсім інакша пригода китобійного промислу рішуче перешкоджає тому, щоб Левіафана спіткав такий безславний кінець. 40 чоловік на одному судні, які 48 місяців полюють на кашалотів, бувають дуже задоволені і щиро дякують Богу, якщо кінець кінцем вертаються додому, везучи лій із 40 кітів. Тим часом у дні давніх канадських та індіанських мисливців та треперів Заходу, коли той далекий Захід, у чиєму смерканні ще й досі сходять сонця, був незайманою дикою пущею, стільки ж чоловіків у Мокасинах за стільки ж місяців, їздячи верхи на конях, а не плаваючи на кораблі, вбивали не 40, а 40 тисяч і більше бізонів. Цей факт, якби виникла потреба, може підтвердити статистика. Так само, якщо добре поміркувати, не є аргументом на користь твердження про поступове винищення кашалотів і той, скажімо, факт, що в минулому, хоча б наприкінці минулого століття, цих левіафанів у невеликих табунцях зустрічали в морі багато частіше, ніж тепер, а через те і китобійні рейси не тривали так довго і давали багато більший зиск. Бо, як ми вже зазначали в іншому місці – ці кити під впливом якихось міркувань безпеки тепер плавають по морях незліченними табунами, так що розпорошені колись по всьому океану кити-одинаки, пари, табунці й школи нині збиваються у величезні, але розділені незмірними просторами армії, які дуже рідко щастить спіткати китобоям. Оце й усе. І так само хибною видається думка, що й так звані вусаті кити вимирають, бо їх тепер рідко натрапляють на тих промислових угіддях, де колись вони аж роїлися. Просто їх перегнали з затінку в холодок, і коли їхні фонтани вже не прикрашують одного узбережжя, то будьте певні, що якісь інші віддалені береги віднедавна споглядають це незвичайне для них видовище». І ще одне. Щодо левіафанів цього останнього виду, то вони мають дві міцні фортеці, які найімовірніше зостануться неприступними навіки. Так само, як холоднокровні швейцарці відступали в гори, коли до їхніх долин вдирався ворог, Отак і вусаті кити, вигнані з водних саван та лугів середнього поясу землі, можуть урешті сховатися у своїх полярних цитаделях і, пірнаючи там під останні склисті вали й мури, виринати серед крижаних полів та торосів, у зачарованому колі вічного грудня і сміятися з усіх нападів людини. Та оскільки на одного загарпунованого кашалота припадає півсотню впольованих справжніх китів, деякі філософи з кубриків вирішили, що така немилосердна різанина вже зменшила чисельність їхніх полків дуже відчутно. Проте, хоча й справді не так давно біля самих тільки північно-західних узбереж Америки щорічно добували цих китів не менше 13 тисяч, є міркування, які спростовують чи майже спростовують доказову силу навіть цих цифр хоча тоді, коли йдеться про чисельність найбільших на земній кулі живих створінь, деяка недовіра видається цілком природною. Та що ми відповімо Арто, авторові історії Гоа, коли він розповідає нам, що король Сіаму під час одних тільки ловів убив чотири тисячі слонів, і що в тих краях табуни слонів такі чисельні, як у країнах помірного клімату череди рогатої худоби? І очевидно, нема підстав сумніватися, що коли ці слони, на яких тисячі років полювали Семіраміда, Пор, Ганібал і всі пізніші монархи Сходу, все ж таки ще живуть там у такій чисельності, той велетень кит і ще багато ймовірніше перетриває всі лови й промисли. Тим більше, що він має пасовище, на якому може розпорошитись, пасовище рівно вдвічі більше площею, ніж уся Азія, обидві Америки, Європа, Африка, Нова Голландія і всі морські острови, докупи складені. І ще не все. Треба пам'ятати, що завдяки ймовірній довговічності китів, які, можливо, живуть 100 років і довше, завжди повинно бути одночасно кілька окремих поколінь дорослих китів. А що це означає, ми можемо швидко збагнути, коли уявимо, ніби всі кладовища, цвинтарі та фамільні склепи світу віддали нам живими всіх чоловіків, жінок і дітей, які жили 75 років тому. І ці незліченні юрби долучаться до сьогоднішнього людського населення земної кулі. А тому, з огляду на все сказане вище, ми вважаємо, що кити як вид безсмертні, хоча їх і можливо нищити як окремі особини Кит плавав у океанах ще до того, як із води виринули суходоли Він колись плавав там, де тепер стоять Тюгільрі, Вінзорський замок і Кремль під час всесвітнього потопу він хордував Ноєвим ковчегом, і навіть якщо світ має бути ще колись затоплений, як Нідерланди, аби винищити на ньому всіх пацюків, вічний кит і тоді виживе, і піднівшись на найвищий гребінь екваторіальної хвилі, з викликом пустить у нього свій пінистий фонтан. 106. Ахавова нога Поспіх, із яким Ахав покинув Сем'юела Ендербі, не обійшовся без невеличкої прикрості для його власної особи. Він приземлився на банку свого вельбота так різко, що кістяна нога тріснула від удару. А опинившися знов на своїй палубі і устромивши ногу в опорну дірку, він так рвучко крутнувся, щоб кинути Стерничому якусь нетерплячу команду, як завжди, йшлося про те, що Стерничий не досить твердо тримається курсу що вже тріснута кістка знов зазнала надмірної напруги, і, хоча на вигляд вона була ще міцна, Ахав не міг уже цілком покладатись на неї. Та й справді нема чого дивуватися, що шалений і нетерплячий Ахав інколи все ж звертав увагу на стан тієї мертвої кістки, яка була йому за опору. Бо незадовго перед тим, як пеквод відплив з Нентакіту, старого капітана знайшли одної ночі непритомного на підлозі. Через якусь незнану і очевидно незбагненну, неуявлену випадковість, його кістяна нога з такою силою зірвалася зі свого місця і ударила неначе паля йому в пахвину, що мало не пробила живота наскрізь, і болючу рану на силу пощастило залікувати. І тоді у голові в нього зродилася ще одна маніакальна думка, що всі оці нові страждання є тільки безпосереднім наслідком давнішого нещастя. Певне, він аж надто виразно бачив, що, подібно до того, як і найотруйніша гадина з болота, і найлюбіша співоча пташка з гаю, однаково неухильно намагаються продовжити свій рід. Так само і найвище блаженство, і найтяжчі прикрощі однаково неминуче знов і знов породжують блаженство. І навіть більше, думав Ахав. Тут нема рівності, бо родовід страждання сягає і в минуле, і в майбутнє далі, ніж родовід радісті. Згідно з певними богословськими вченнями, деякі природні втіхи цього земного світу не матимуть на тому світі радісного потомства, а навпаки, їхнім потомством буде відчай пекла, тоді як деякі злочинні терзання смертних розплодять і за могилою численний і довіку невигубний рід страждань. Та й незалежно від цих учень, просто глибший аналіз легко розкриває тут нерівність між стражданням і радістю. Бо, міркував Ахав, тоді як навіть у найбільших земних утіхах чаїться щось незначущий, дрібне, на дні всіх духовних мук лежить таємнича значущість, а в деяких людей навіть неземна велич, і цього очевидного висновку не спростує й найприскіпливіший розгляд. Простежуючи генеалогію цих високих мук смертної людини, ми врешті дійдемо до первородства богів, яке не має джерел. Отож, перед лицем усіх радісних сонць, що світять на сіножаті, та ніжнодзвонних гонгів місяців, що осявають жнива, ми неминуче мусимо визнати, і самі боги не завжди бувають щасливі. Невигубна родима пляма смутку на чолі людини – це тільки знак скорботи того, хто поставив на ньому свій підпис. Тут ми несвідомо виказали таємницю, яку, може, доречніш було б розкрити раніше, розкрити свідомо й більш відповідним способом. Поряд з багатьма незвичайними речами, що стосувались Ахава, для декого лишалося загадкою, чому він якийсь час і перед відплеттям з Нентакіту, і опісля, так замикався в гідній тібетського далейлами самотності, неначе шукав у ту пору безмовного притулку серед мармурової ради померлих. Те пояснення, яке натяками пустив у обіг капітан Пелех, аж ніяк не видавалося достатнім. А втім, у всьому, що стосувалося глибин Ахавової душі, кожне нове відкриття містило більше багатозначної темряви, ніж пролитого на таємницю світла. Одначе в цій справі, принаймні в цій одній, усе з'ясувалося. На дні його тимчасового відлюдництва лежала саме ота нещаслива пригода з ногою. Мало того, для дедалі вущого, нечисленнішого кола людей, котрі стоячи іншої причини, мали привілей більш-менш легкого доступу до капітана. Навіть для цього несміливого гурточка згадана вище пригода, оскільки сам Ахав понуро мовчав про неї і не давав пояснень, лишалася сповитою в моторошну таємничість, не зовсім чужу світові духів і плачу». Тому вони, ревно дбаючи про капітана, домовилися по змозі таїти від інших те, що знали самі про цю пригоду. Отож, чутка про неї проникла на палубу пеквода дуже не скоро. Та хай уже там як, чи втручався в справи смертного Ахава о той незримий і незбагненний синод повітряних стихій, або мстиві князі і владарі пекельного вогню, чи ні, а в оцій останній пригоді з ногою він ужив простих і практичних заходів – Покликав теслю. І коли той майстер з'явився, капітан наказав йому, не зволікаючи, взятись до виготовлення нової ноги, а помічникам звелів надати в розпорядження теслі всі кістяні бруси та колоди з кашалотових щелеп, які назбирались на судні за час плавання, щоб він міг старанно вибрати найміцніший тонкошаруватий матеріал. А коли це було зроблено, Тесля дістав наказ вистругати ногу за наступну ніч, приробивши до неї і усі потрібні ремінці та пряжки, також нові, щоб не відчіпляти їх від старої ноги, яка втратила довіру свого господаря. Крім того, було наказано підняти з все ковальське приладдя, яке досі лежало без ужитку, і коваль мав негайно викувати всі залізні частини, потрібні для ноги. 107. Тесля Сядьте, немов султан, на троні серед місяців Сатурна і погляньте згори на окрему, відособлену, узагальнену людину. Вона здасться вам дивом, приголомшить вас своєю величчю і своєю недолею. Та коли ви поглянете з тої ж висоти на весь рід людський у його сукупності, найчастіше люди здадуться вам юрбою зайвих дублікатів, як сучасників, так і минулих поколінь. Одначе Теслю на пекводі, хоча він і був вельми скромною постаттю і зовсім не являв нам зразка для високого узагальненого образу людини, аж ніяк не можна було назвати дублікатом, і тому зараз ми виведемо його на сцену власного персоною. Як усі корабельні Теслі, що ходять у плавання, а особливо ті, котрі плавають на китобійних суднах, він був, нехай тільки поверхово, чисто практично, обізнаний із багатьма ремеслами». Адже теслярство є первісним, широко розгалуженим стовбуром усіх тих численних ремесел, котрі тоєю чи іншою мірою вживають як матеріал дерево. Саме такий був і Тесля на пекводі. Але він, крім того, був надзвичайно вправний у майструванні чи лагодженні тисяч усіляких безіменних дрібниць, які раз по раз бувають украй потрібні на великому судні, що вирушило в три- або чотирирічне плавання по далеких і диких морях». Не кажучи вже про його майстерність у виконанні звичайних своїх обов'язків, латати пробоїни у вельботах, замінювати ушкоджений рангут, підстругувати грубо обтесані весла, уставляти в палубу віконця, забивати нові гвістки в обшивку бортів і взагалі робити всілякі речі, безпосередньо пов'язані з його фахом, він був іще надзвичайно вмілий у всіляких, начебто зовсім далеких від того фаху роботах, як корисних, так і вигаданих просто для забавки». Єдиною великою сценою, на якій він розігрував усі свої численні ролі, такі розмаїті, був його верстак – довгий, грубо збитий, масивний стіл із кількома лещатами різних розмірів, як залізними, так і дерев'яними. Окрім тих днів, коли до корабля бували пришвартовані кити, цей верстак завжди стояв у поперек палуби, надійно принайтовлений до задньої стінки салотопні. Коли якийсь нагель виявиться занадто товстим і не лізе легко в свою дірку, Тесля затисне його в вкотрись із завжди готових до вжитку лещат і вмить опиляє терпугом. Приб'ється на палубу якась заблукана суходільна пташка з барвистим пір'ячком, і її спіймають. Тесля з гладенько обструганих прутків китового вуса та поперечок з кашалотової кістки майструє для неї клітку в подобі східної пагоди. Хтось із веслярів звихне за п'ясток. Тесля зготує примочку, що втамовує біль. Заманеться стабові, щоб у його вельботі на лопаті кожного весла світилась яскраво червона зірка. Тесля затисне кожне весло в найбільші дерев'яні лещата та акуратно вималює тесу зір'я. Котромусь матросові забагнеться носити сережки з акулячої кістки. Тесля проколи йому вуха». У іншого заболять зуби. Тесля видобуде щіпці і плесне долонею по верстаку. «Сідай», мовляв. Та бідолаха безтямно пручається, хоч операція ще не закінчена. Тоді Тесля, крутячи ручку, розводить дерев'яні лещата та показує матросові, щоб той уклав свою щелепу до них, коли хоче, щоб йому вирвали зуба. Отже, той Тесля був готовий до всього, але й до всього байдужий, і ні до чого він не мав пошани. Зуби для нього були шматочками кістки, голови – стеньговими блоками. Самих матросів він часто вважав за кабестани. Здавалось би, що вся ота багатогранна майстерність, ота здатність вправно і швидко виконувати такі розмаїті роботи, потребує надзвичайно живого розуму. Але насправді так не було. Бо в цьому чоловікові найдужче впадала в очі якась безособова апатія, чи то флегма. Саме безособова, кажу я, бо вона так зливалась з безмежжям усіх довколишніх речей, що здавалась тільки невід'ємною частиною універсальної флегми, розлитої в цілому видомому світі. Адже, хоча в тому світі панує безнастанний рух у незліченних формах, однаково він зберігає вічний спокій і ігнорує вас, хай би навіть викопали рови для підвалень соборів». Щоправда, крізь цю майже моторошну апатію, сполучену здавалось із цілковитою безсердечністю уставлені до всього на світі, інколи проривались нотки якогось старого, калікуватого, допотопного, астматичного гумору, непозбавленого часом і блискеток ветхої дотепності, такої, як та, що допомагала збавляти час у години нічних вахт на сивобородому баку Ноєвого ковчега. Може річ у тому, що цей Тесля все життя прожив у мандрах і, перекочуючись із місця на місце, не тільки не обріс мохом, як той камінь із прислів'я, а навпаки позбувся й тих дрібних зовнішніх наростів, які могли налипнути на нього первісно. Він був голою абстракцією, неподільною цілісністю, безкомпромісною, як новонароджене немовля, і жив без ніякої обміркованої, свідомою позицією щодо цього або майбутнього світу. Хотілося навіть сказати, що ця його дивна цілісність таїла в собі якусь розумову тупість, бо у своїх численних ремеслах він наче послуговувався не розумом, чи інстинктом, чи просто засвоєними від інших способами, чи сумішю всіх цих складників у рівних або нерівних частинах. Ні, то був ніби якийсь сліпий і глухий, самочинний, механічний процес». Він працював самими руками, якщо він і мав коли розум, то й розум напевно давно перетік із голови у м'язи пальців. Він нагадував один із тих ненаділених розумом, а проте надзвичайно корисних шеффільських виробів, мультум інпарво, що мають вигляд звичайного складаного ножика, тільки товстуватого, але крім ножових лез різного розміру, містять у собі ще й викрутки, штопори, щипці, шила, пера для писання, лінійки, пилочки для ніг Свердельця тощо. Отож, коли його начальники хотіли скористатися Теслою як викруткою, їм досить було розкрити відповідну його частину, і шуруп уже на місці, а візьмеш його за ноги і маєш готові щіпчики». І все ж таки, як ми згадували попереду, цей універсальний інструмент, цей складаний ножик Тесла, кінець кінцем не був просто машиною чи автоматом. Коли в нього й не було душі, то її місце займала якась таємнича матерія, що виконувала її функції, хоча й трохи незвичайним способом. Що то було таке? Чертутні випари чи кілька крапель амоніаку? Я не можу сказати. Але воно там було, і там воно трималося. 60 чи більше і саме воно, саме це незрозуміле й хитромудре життєве начало, примушувало його майже без перестану мурмотіти самому до себе, але тільки так, як торохтить обертаючись нерозумне колесо. Або, може краще сказати, що його тіло було немов будкою-вартівнею, а той внутрішній мурмотун – вартовим, і бубонів він весь час сам до себе, щоб не заснути на посту. 108. Ахав і Тесла Палуба Перша нічна вахта. Тесла стоїть коло свого верстака і при світлі двох ліхтарів завзято опилює рашпелем кістяний брусок ногу, міцно затиснутий у лещата. На верстаку лежать у безладді плити кашалотової кістки, ремінці, шкіряні подушечки та всілякі інструменти. На баку видно червоний вогонь у Ковальському горні. Там працює коваль. Кад би взяв цей рашпиль і цю кістку, що мало б бути м'яким, те тверде, а що має бути твердим, те м'яке. Отак воно й ведеться тим, хто пиляє старі щелепи та гомілки. Ану, спробуймо іншу. О, ця пішла краще. Ачхи». Слухайте, ця кістяна пилюка, ачхи. Та це ж ачхи. Та вона ж ачхи. Їй же Богу, вона ж слова сказати не дає. От чого доробиться старий чоловік, коли працюватиме з мертвою кісткою. Спиляй живе дерево, то ніякої пилюки не буде. Відріж живу ногу, теж ніякої тобі пилюки, ачхи. «Куй, куй, старий чмирю, не лінуйся, щоб мені була готова ота оправка і клямра з гвинтом, бо зараз вони будуть мені потрібні. Ще добре, а що колінного шарніра не треба робити. Тоді б наморочився. А сама гомілка – це ж іграшки, це так, як вистругати тичку для хмелю. Треба тільки глянц навести як слід. Ех, час, час!» Якби мені досить часу, я б таку ніжку зробив, що зграбніша, а чи ніколи не шаркала по паркету перед дамою. Куди там о тим шкіряним ногам та литкам, що я бачив у вітринах. Лосяча шкіра від води розкисає, і, звісно, до такої ноги чіпляється ревматизм, і її треба лікувати, а чи всякими мастями та примочками, достоту як живу. Ну ось, обстругав Тепер, перше ніж відпиляти, треба покликати його могольську величність та приміряти, чи підійде довжиною. Бо щось мені здається, чи не за коротка, е, вже стукає. Ну що ж, добре, він сам іде сюди, а як не він, то ще хтось це вже напевне. Ах а, у підходить у дальшій розмові Тесля раз по раз чхає. Ну що тут, людоробе? «Саме вчасно нагодилися, сер. Дозвольте з вашої ласки, зміряю довжину. Мірку зніму, сер. Мірку для ноги. Чудово. Ну, та мені ж не вперше. Ну, давай, міряй. Ось по ти. Приклади палець. Добряче в тебе лишата, Тесле. А дайно спробую, як вони тримають. Так, так, добре щепає. Обережно, сер, бо то таке, що й кістки може поламати». Не бійся. Я люблю, коли щось міцно тримає. Люблю відчути в цьому слизькому світі щось таке, що може тебе вдержати. Ну, а як же там отой Прометей, коваль тобто? Що він робить? На будьку є клямруй гвинт, сер. Добре. Славна спілка з вас. Ти робиш кістки, він м'язи. Але ж і вогонь червоний роздмухав. Так, сер, для такої тонкої роботи йому білий жар потрібен. Хм... Білий жар, кажеш. Мабуть, таки в цьому є якесь дуже глибоке значення, що той стародавній грек, Прометей, котрий бутівто змайстрував людей, нібито був коваль і оживляв їх вогнем. Бо тому, що зроблене у вогні, у вогні й місце. Отже, можна гадати, що й пекло справді є. Як летить сажа? Це певно залишки того, що той грек поробив африканців. Тесле, коли він скінчить ту клямру, скажи, хай викує пару сталевих лопаткових кісток, бо в нас тут на судні є один мандрівний крамар, то в нього від клунка з крамом аж спина вгинається. Пробачте, сер, стривай, коли вже Прометей узявся до роботи, треба замовити йому людину за бажаним взірцем. По-перше, зріст 50 футів без підборів. Далі огруддя за зразком темзінського тунелю. Далі – ноги з корінням, щоб вона лишалась на одному місці. Далі – рука в зап'ястку обводом три фути. Серця не треба зовсім, лоб мідний, чверть акра доброго мозку. Чи замовляти очі, щоб бачили все зовні? Дайно ну, подумаю. Ні, не треба. Краще хай зробить віконце в маківці, щоб світло лилося всередину. Оце тобі замовлення. І гайда. Тесля. Убік. Що це він балакає і до кого це він говорить, цікаво мені знати. Чи мені стояти тут, чи відійти? Не треба бути великим будівничим, щоб зробити таку сліпу баню, як ось оця. Ні-ні, мені давай ліхтар. Ха, так ось воно що. Візьміть один, сер, Мені й одного вистачить. Що ти мені тичеш в очі о ту блимовку? Світити людині прямо в очі – це гірше, ніж наставляти пістоля. «Я думав, що ви до мене говорите, сер. До Теслі». «До Теслі? А, так це ж, але ні, ні. Дуже чисте, і я сказав би, наскрізь джентльменське діло ти тут робиш, Тесле. Чи ти волів би працювати з глиною?» «З глиною, сер. З глиною? Та ні, тож грязюка, сер. Хай з нею копачі бабраються». «Ах, ти ж безбожнику, а чого це ти без перестану чхаєш? Бо з кісток багато пилюки, сер». Ну то затямце собі як науку, і коли помреш, не проси, щоб тебе поховали під носом у живих людей. Пробачте, сер. А, ага, так, так, правда, так. Ох, Боже. Слухай, но, Тесле. Ти, певне, вважаєш себе за дуже доброго майстра, еге? То скажи мені, чи це добре свідчитиме про твою роботу, коли я причеплю собі оцю ногу, що ти майструєш, і ходитиму нею, а все ж відчуватиму на її місці іншу, тобто свою давню ногу, ту, що я позбувся її, ногу з плоті і крові, хочу я сказати, га? Ти не можеш прогнати геть отого ветхого Адама». Ваша правда, сер. Здається, я вже щось починаю розуміти. Так, я чував про це діло досить дивні речі, сер. Чував, що людина, коли їй щоглу зламає, ніколи до кінця не перестане відчувати свою стару деревину і часом вона в неї навіть свербить. Дозвольте спитати, чи це правда, сер? Правда, Тесле, ось постав свою живу ногу на це місце, де стояла моя. Тепер на цьому місці очі бачать тільки одну ногу, але для душі їх там дві. Там, де ти відчуваєш гаряче життя, там, до стоту там, до волосинки там, і я його відчуваю. Загадка, га? Я б дозволив собі сказати, сер, що загадка ще й нелегка. Ну то слухай. Звідки ти можеш знати, що точно на тому самому місці, де ти оце стоїш, не стоїть у цю хвилину ще якась ціла жива істота з розумом і душею, тільки невидима. Стоїть і не проникає в тебе, а ти в неї, стоїть, незважаючи на тебе. Скажи, коли ти буваєш сам зовсім сам, ти не боїшся від слухачів? Завжди помовч. І коли я й досі відчуваю пекучий біль у своїй згризаній нозі, хоч її в мене давно відняли, то чому ти, Тесле, не можеш до віку відчувати вогненні муки пекла, навіть не маючи тіла? Га? Боже, милостивий! Правда, сер, коли таке діло, то треба вирахувати ще раз. Сподіваюся, що моя мірка не була за коротка, сер. Дубовим головам ніколи не слід дуже на свою думку покладатися, чуєш? Ну, скоро буде готова нога. Десь за годину, сер. Ну то кримсай її швидше та принесеш мені. Ох, життя, життя! Ось я стою, гордий як еллінський бог, і все ж вічний боржник цього бовдура, бо він дав мені кістку, на якій можна стояти. Хай буде проклята ця досконна взаємна заборгованість, що ніяк не може обійтися без рахункових книг. Я хочу бути вільним, як вітер, а проте я записаний, як боржник у книгах усього світу. Я такий багатий, що міг би позмагатися з найзаможнішими преторіанцями на аукціоні Римської імперії, що була всесвітньою, а проте заборгувався навіть за оцей язик, яким вихваляюся. «Сили небесні! Ось добуду тигель, залізу в нього та й стоплю себе в одну маленьку щільну грудочку». Отак. От Тесла я, повертаючись до роботи. Ну й ну, Стаб знає його найкраще і каже, що він великий дивак. Нічого, тільки оце одне слівце, дивак, і цього слівця досить. Він дивак каже Стаб. Він дивак, дивак, дивак, і весь час удовбує це в голову Старбакові. Дивак, сер, дивак, дивак, дивак, а оця його нога, а вже ж, як подумаю тепер, він же спить із нею в одному ліжку, має оцупок китової щелепи за дружину. І це ж таки його нога, він стоїть на ній. А що це він говорив про одну ногу, що стоїть у трьох місцях зразу, а всі ті «Три місця в одному пеклі! Як це так?» «О, я не дивуюся, що він поглядав на мене з такою погордою. Кажуть, що й мені часом набігають чудні думки, але ж то тільки вряди годи. Бо й, звісно, такому куцому, миршавому, старому чоловічкові, як я, не слід продити поглибокому за високими капітанами з ногами, як у чаплі, бо дуже скоро вода дістане аж до бороди і доведеться скільки голосу гукати рятувального човна». «А ось вам і чаплинна нога, довга й струнка, а як же, а от більшості людей однієї пари ніг на все життя вистачає, і це, мабуть, тому, що вони жаліють ті ноги, як ото добросерда стара дама жаліє своїх стареньких розпасених коненят, що возять її в кареті». «Але Ахав, о, то немилосердний кучер! Бачте, одну ногу до смерті загнав, той другу навіки окульгавив, а тепер, бач, носить костяні цілими в'язками!» А гей там, чмирю, роби скоріш ті клямбри, поки не явився той сурмач із сурмою, що всі ноги на страшний суд скликатиме, справжні і роблені, як ото возі з броварень їздять по пивницях та збивають старі барила, щоб поналивати їх знову. Ох, і нога ж, наче справжня жива нога, тільки обдерта рашпилем до самої кістки. Завтра він стоятиме на ній і мірятиме висоту сонця. Гай, гай, а я ж забув зробити оту овальну табличку з гладенької кістки, що на ній він вираховує широту. Так, так, долото, рашпіль і шліфувальний папір. Сто дев'ять. Ахав і старбак у каюті. Другого ранку, згідно з розпорядком, випомповували воду з трюмів, аж ба разом з водою помпи виносили лій, і то чимало. Певне, барила внизу почали сильно текти. Всі дуже стурбувалися тим, і Старбак подався до каюти доповісти капітанові про цю погану новину. Пеквот тоді саме наближався з південного заходу до Фермози і островів Баші, між ними пролягає тропічний вихід із Китайського моря в Тихий океан. І Старбак, зайшовши до каюти, застав Ахова за столом із розстеленою на ньому загальною картою Східних архіпелагів, і ще однією, на яку були нанесені довгі східні узбережжя японських островів: Ніпона, Мацмая і Сікоку. Зіпершися сніжно-білою кістяною ногою на пригвинчену до підлоги ніжку стола, а в руці держачи розкритий складаний ножик з довгим і кривим, як у садівницького ножа, лезом, химерний старий капітан сидів спиною до дверей, наморшивши лоб, і знов, уже вкотре, викреслював свої давні маршрути. «Хто там?» – гукнув він, почувши, що хтось увійшов, але не озирнувшись. «На палубу! Геть!» Капітане, ви помилилися, це я. У трюмі протікає лій, треба чіпляти малі талі й відкривати трюм. Чіпляти талі і відкривати трюм? Тепер, коли ми наближаємось до Японії, зупинятись на цілий тиждень і латати купу старих бариг? Або зробимо так, сер, або за день втратимо більше лою, ніж ми можемо добути за рік. Те, що ми пливли добувати за 20 тисяч миль, варто поберегти, сер. Звісно, звісно, якщо ми його добудемо. Я говорю про лій у трюмі, сер. А я про нього не говорю й не думаю. Іди, нехай ваш лій тече. Я сам увесь протікаю. Так, дірка на дірці. У мені не тільки повно дірявих барил, вони ще й лежать у дірявому кораблі. А це куди гірша біда, ніж із пекводом, щоб ти знав». Але ж я не зупиняюся, щоб шпаклювати свої дірки, бо хто може їх розшукати в глибині завантаженого трюму? І навіть коли розшукаєш, як їх можна зашпаклювати в оцей ревучий шторм нашого життя? Старбак, я не дозволяю чіпляти талі. А що скажуть судновласники, сер? Хай постають на Нентакіцькому березі і спробують перекричати тайфун. Яке мені діло? Судновласники, судновласники, ти весь час торочиш мені про тих жмикрутів судновласників, Старбак. Ніби ті судновласники – моє сумління. Щоб ти знав, справжній власник судна – той, хто ним командує, а сумління моє – в кілі цього судна, щоб ти знав. Гайда на палубу! Капітане, почервонівши, сказав Старбак, і ступив далі в каюту з такою дивно-шанобливою і навіть обережною рішучістю, що, здавалось, ніби та рішучість не тільки намагається будь-що-будь -будь уникнути всякого зовнішнього вияву, а й не дуже вірить сама в себе. «Хтось кращий за мене, може, не звернув би уваги на такий ваш тон, хоч навряд чи подарував би його комусь молодшому і щасливішому, капітане». «Сто чортів, то ти вже наважуєшся в думці судити мене на палубу?» «Ні, сер, стривайте, я тільки дуже прошу вас і наважуюсь бути вибачливим, сер. Невже ми не можемо зрозуміти один одного капітане?» Ахав схопив набитий мушкет зі стояка, такі стояки є в каюті майже кожного південноморського китолова, і, наставивши його на старбака, гукнув. «На світі єдиний господар – Бог, а на пекводі єдиний господар – Капітан. На палубу!» Очі в помічника так блиснули, а щоки так спалахнули, що якусь мить здавалося, ніби його вже обпалив вогонь із націленого йому в груди дула. Але, опанувавши себе, він майже спокійно випростався. Вже виходячи, на мить зупинився і сказав, «Ви мене скривдили, але не образили, сер». Тому я не скажу вам «стережіться Старбака», однаково ви б тільки посміялися з цих слів. Та нехай Ахав стережиться Ахава, стережіться самі себе, капітане. Вдає з себе відважного, але послухався, якась надто обережна відвага промурмотів Ахав, коли Старбак вийшов. Але що це він сказав «нехай Ахав стережиться Ахава», в цьому щось є? Тоді, забувши, що в руці у нього мушкет і несвідомо користуючись ним як ціпком, почав із потемнілим чолом ходити з кутка в куток по невеличкій каюті. Та незабаром глибокі зморшки на його чолі розгладились, він поставив мушкет у стояк і вийшов на палубу. «Ти славний хлопець, Старбак», – неголосно сказав він помічникові, а тоді гукнув до матросів. «Згорнути Брамселі, зарифити Фор і Крюйс-Марселі, збрасопити гротрею, рею підвісити менші талі і відкрити головний трюм». Мабуть, було б марною річчю здогадуватися, чому саме Ахав повівся так зі Старбаком. Чи то був тільки проблеск його чесності, чи, може, більш обережна тактика, яка поки що владно забороняла виявляти хоч би найменші ознаки відвертої неприязні до старшого помічника, чия роль на судні була така важлива. Та хай там як, а накази було виконано, і талі підвісили на щоглу. 110. Квіквех у своїй труні. Перевіряючи трюм, виявили, що ті барила, котрі лежали в трюмі зверху, цілісінькі, отже протікали ті, що нижче. Погода була спокійна, і матроси добиралися до всеглибших шарів, турбуючи сон здоровезних барил на споді із темної ночі, що панувала там, витягуючи тих гігантських кротів нагору на денне світло. «Ми добулися так глибоко, і спідні барила мали такий ветхий, поточений, замщілий вигляд, що аж хотілося розгляданутися, чи не стоїть десь тут замість наріжного каменя плісняве барильце з червінцями самого капітана Ноя, і чи не висять там афіші, які марно остерігали перед потопом знавіснілий старий світ». Нагору витягали ярус за ярусом, також барильця з водою, сухарями, солониною, в'язки клепок та залізних обручів, і врешті захарастили палубу так, що не було де пройти, а порожній корпус корабля дунів під ногами, наче виходили над спустілими катакомбами, і пеквот гойдався та крутився на хвилях, наче порожня сулія, оплетена лозою. Тепер він нагадував студента з обважнілою від Арістотеля головою, який не мав за що пообідати. Добре, що в ті дні нас не навідували тайфуни. І саме тоді мого напарника Поганинина і щирого приятеля Квіквега скрутила гарячка, що майже не привела його до кінця земного шляху. Треба сказати, що в професії китобоя синекури невідомі, кар'єра і небезпека йдуть пліч-опліч, і що вище підносишся, то тяжче треба працювати, поки доберешся до рангу капітана. Так було і з Квіквегом. Як гарпунник, він мусив не тільки стикатись віч у віч із розлюченим живим китом, а й, як ми вже мали нагоду побачити, сідлати його мертву спину серед розбурханих хвиль і врешті спускатись у морок трюму та зранку до вечора, обливаючись солоним потом в тій підземній темниці, невтомно перевертати важезні барила і доглядати за тим, як їх укладають. Одне слово, в китобійному промислі гарпунники є водночас і трюмними вантажниками. Сердешний квіквех. Коли судно вже наполовину вительбушили, варто було нахилитись над люком головного трюму, глянути вниз і побачити, як роздягнений до вовняних підштаників татуйований дикун повзає серед вогкості та слизу, ніби зелена плямиста ящерка на дні колодязя. І справді той трюм виявився для бідолашного поганина ніби колодязем чи льодовнею, бо, як не дивно, Квіквех, обливаючись потом, тяжко застудився і, проходивши кілька днів у гарячці, врешті мусив злягти у свою койку, бо опинився мало не на самому порозі смерті. Недовго пролежав він, але за ті дні так змарнів, що з нього лишилися самі кістки й татуйована шкіра. Та хоч весь він тоншав і тоншав, і вилиці в нього випиналися гостріше і гостріше, очі його все більшали й більшали, їхній блиск ставав дивно м'яким, і вони дивились на вас із безодень хвороби глибоким лагідним поглядом, чудесним свідченням того, що в ньому живе невмируще здоров'я, яке не може ні згинути, ні занепасти». Як кола на воді, що слабно чи розходяться ширше й ширше, так і його очі округлялись і округлялись, мов кільця вічності. Побожний страх, якого не виразиш словами, закрадався в душу тому, хто сидів біля поганена, що танув від недуги, і бачив на його лиці знаки такі дивні, що дивніших не бачили й ті, хто був свідком зора астрової смерті». Бо те, що є в людині справді чудесного і жахливого, ще ніколи не було виражено в словах чи книжках. А наближення до смерті, яка рівняє всіх, однаково кладе на всіх печат останнього одкровення, і виразити його словами може тільки той, хто помер. Отож, підкреслимо ще раз, жоден халдей чи елін не міг би живити, вмираючи вищих і благочестивіших думок, ніж ті, чиї таємничі тіні проступали перед нашими очима на виду бідолашного квіквега, коли він лежав у своїй койці, і морські хвилі не ласкаво заколисували його до останнього спочинку, а океанський приплив підносив його все вище й вище, до тих небес, що судилися йому. Ніхто на кораблі не вірив, що Квіквех ще може видужати, а чого сподівався він сам, недвозначно показало одне його дивне прохання. Якось у досвіта, в сіру годину ранкової вахти, він підкликав до себе одного матроса і, взявши його за руку, сказав, що на Нентакіті йому траплялось бачити невеликі піроги з темного дерева, схожого на коштовне зброєве дерево з його рідного острова. Розпитавши про ті піроги, він дізнався, що кожного китобоя, котрий помирає на Нентакіті, кладуть у таку пірогу, і цей звичай дуже сподобався йому, Квіквегові, бо нагадує звичай його одноплеміння. Вони, набальзамувавши померлого воїна, теж кладуть тіло в його власну пірогу і пускають її на воду, хай хвилі несуть її до зоряних островів. Адже на Квіквеговій батьківщині не тільки вірять, що небесні зорі – це острови, а й гадають, ніби далеко-далеко за видимими обріями їхнє лагідне, необмежене материками море зливається з блакитним небом, збиваючи своїм прибоєм білу піну молочного шляху». Його, додав Квіквех, жахає сама думка про те, що по смерті, за моряцьким звичаєм, його загорнуть у парусину з власної койки і укинуть у море, ніби якийсь непотріб, на поживу трупоїдом-акулам. Ні, він бажає, щоб для нього зробили таку пірогу, як роблять на Нентакіті. Ті піроги ще більше підходять йому, китобоїві, тим, що вони не мають кіля, як і вальботи, хоча таким суденцем важче правити, і воно дуже довго дрейфуватиме через млисті сторіччя. Коли про це чудне бажання почули на кормі, Тесля зразу було наказано зробити все, чого захоче Квіквех. На кораблі знайшлося трохи темного, як домовина, дерева з поганських країв. Його зрубали в тубільних гаях десь на Лакадявських островах під час якогось із попередніх рейсів Пеквода. Ось із цих темних дощок і наказали зробити труну. Вислухавши той наказ, Тесля зразу з усією властивою йому байдужою готовністю взяв лінійку, пішов у кубрик і якнайретельніше виміряв квіквега, ставлячи на ньому позначки крейдою. «Ох, Сердега! Тепер він доконче помре!» – вигукнув матрос із Лонг-Айленду. Вернувшися до свого верстака, Тесля задля зручності зразу відміряв на ньому точну довжину майбутньої труни і зафіксував ту міру двома зарубками – а потім дібрав дошки та інструменти і узявся до роботи. Коли був забитий останній гвіздок, а віко виструганий припасоване, він легко завдав труну на плече і поніс її на бак, питаючись, чи готові вже там до неї. Квіквех ніби й не чув напівобурених, напівжартівливих вигуків, з якими всі на палубі відштовхували труну від себе. Усі жахнулись, коли він наказав, щоб труну принесли йому негайно, і ніхто не став йому перечити. Адже перед смертю люди часто бувають найбільшими в світі деспотами, але терпіти їхній деспотизм нам лишається дуже недовго, і тому годиться вволяти волю цих бідолах. Вихилившись із койки, Квіквех довго і уважно розглядав труну. Тоді попросив, щоб принесли його гарпун, зняв залізко з дерев'яного держалома і поклав на дно труни. Туди ж таки він поклав одну коротку лопатку грибок зі свого вельбота. На його прохання в труну попід її стінками наклали сухарів. У головах помістили пляшку прісної води і торбинку зі жменькою перемішаної зі скіпочками землі, яку нашкребли на самому дні трюму. Замість подушки поклали скачаний шматок парусини. І тоді Квіквех попросив, щоб то підняли скойки і поклали на останню постіль. Він хоче випробувати, чи вигідна вона. Кілька хвилин полежавши в труні нерухомо, він попросив, щоб хтось дістав із його торби бошка Йоджо. Далі, схрестивши руки на грудях і примістивши Йоджо між ними, він сказав, щоб труну накрили віком, яке він називав лядою. Частина віка, та що в головах, відкидалась на завісках із шкуратків, і квіквех опинився в труні весь закритий. Видно було саме лише незворушне обличчя rarmae тобто годиться вигідно промурмотів він нарешті і дав знак щоб його переклали назад у койку та не встигли ще зробити цього як піп що весь час терся поблизу підійшов до квіквега і тихо плачучи взяв його за руку в другій руці маленький негр тримав свій бубон «Бідний блукачу, невже ти ніколи не скінчиш оцього докучного блукання? Куди ти подасися тепер? А коли тебе занесе до любих антілів, де всі береги вкриті водяними лілеями, то передаси там вісточку від мене? Розшукай там такого собі піпа, що давно-давно звінув без вісти. Я гадаю, що він тепер там, на тих антілах. Як знайдеш його, поті ж бідолаху, бо він, певно, дуже-дуже сумний». Адже ж він, бачиш, забув тут свого бубна. Я оце знайшов його. Тум-бум-бум, бум-бум. Ну, вмирай, квіквегу. Я виб'ю тобі на бубні жалобний марш. «Я чував», – прошепотів сам до себе Старбак, що заглядав крізь люк до кубрика. Ніби в тяжкій гарячці люди часом говорять чужими мовами, яких зовсім не знають. Та коли цю таємницю досліджували, то завжди виявлялося, що колись у давно забутому дитинстві вони справді чули ті мови з уст якоїсь дуже вченої людини. Отак і тепер. Я глибоко вірю, що сердешний піп у своєму лагідному й дівному божевіллі приносить нам небесні звістки з наших небесних осель. Де ж він міг навчитись цієї мови, коли не там? О, знову заговорив, тільки безумніше. Шикуйтесь подвоє, хай він буде генералом. Гей, де його гарпун? Покладіть отут у поперек. Тум-бум-бум, бум-бум, ура! От якби який сміливий півень сів йому на голову та запіяв. Квіквех помирає сміливо, затямте. Квіквех помирає сміливо. Запам'ятайте це як слід. Квіквех помирає сміливо. Я кажу вам сміливо, сміливо, сміливо. А отой нікчемний малий піп, він помер як боягуз, він увесь трусився помираючи. К бісу того піпа. Слухай, як знайдеш там піпа, то оголоси на всі антіли, що він утік, що він боягуз, боягуз, боягуз. Розкажи їм там, що він вискочив з вельбота. Я б нізащо не став бити в бубон над тим піпом, і генералом би його не назвав, якби він ще раз помирав отут. Ні-ні, ганьба всім боягузам, ганьба їм, хай вони всі потонуть, як той піп, що вискочив з вельбота. Ганьба, ганьба. Весь той час Квіквиг лежав, заплющився очі, ніби щось снив. Піпа відвели геть, а недужого поклали назад у койку. Одначе після цього, коли він начебто вже зовсім приготувався до смерті, а труна виявилася цілком вигідною, Квікве раптом почав набирати сил, і ящик, виготовлений Теслею, виявився непотрібним. А коли дехто з матросів виразив йому свою радість і подив, він пояснив причину свого несподіваного одужання так – у останню хвилину йому пригадалося, що він ще має залагодити на березі одну невеличку справу, і він передумав умирати, мовляв, ще не можна. Його тоді спитали, невже він вважає, що життя або смерть залежать від нашої власної волі? «А як же?» – відповів Квіквех. «Одне слово на його переконання, якщо людина вирішила жити, сама хвороба не спроможна вбити її». Це може зробити тільки кит або шторм або якась інша нерозумна, непідвладна нам руйнівна сила. Між дикуном і цивілізованою людиною існує ще й така гідна уваги-різниця – тоді, як цивілізована людина може оклигувати від тяжкої хвороби, скажімо, з півроку, хворий дикун видужує зовсім трохи не за один день. І до мого Квіквега дуже швидко вернулися сили. Він кілька днів посидів, нічого не роблячи, на Кабестані, правда, їв із неймовірним апетитом. А тоді раптом скочив на ноги, розпростав руки, потягся добре, позіхнув, стрибнув на ніс свого човна, підвішеного над бортом, і, піднісши над головою гарпуна, заявив, що він уже має сили вирушати в погоню. Відтоді він почав з якоїсь дикої примхи користуватися своєю труною як матроською скринею, витрусив у неї з парусинової торби всю одяж і рівненько поскладав її там. Багато вільних годин просидів він над віком, вирізблюючи на ньому всілякі химерні знаки та візерунки. Здається, він намагався хоч примітивно скопіювати частини складнющого татуювання на своєму тілі. А татуювання те було зроблене руками одного вже померлого пророка із його острова – Тими ієрогліфічними знаками Ясновидець записав на квіквеговому тілі всю теорію будови неба й землі, а також містичний трактат про те, як досягти істини. Отож, квіквех у власній особі являв загадку, яку треба було розгадати: дивовижний твір в одному томі, але записаних там таємниць він і сам не міг прочитати, хоч під ними билося його власне живе серце. І таким чином усім цим таємницям судилося колись отвіки разом із тим живим пергаментом, на якому вони були записані, і лишитися нерозгаданими до останку. Про це, мабуть, і подумав Ахав, коли якось уранці, придавившися до сердешного квіквега, відвернувся і вигукнув гнівно. «О, диявольська спокуса богів!» 111. Тихий океан. Коли ми, проминувши острови Баші, випливли нарешті у Великий Тихий океан, я радий був привітати мої любі Південні моря, хоч би вже за те, що нарешті здійснилися давні мрії моєї юності. Той спокійний океан котив свої блакитні хвилі на схід на багато тисяч миль переді мною. Є якась незбагненно-солодка таємничість у цьому океані, чиї хвилі, лагідні й грізні, наче промовляють, що вони ховають під собою якусь душу, немов легендарне хвилювання Ефеської землі над тим місцем, де поховано євангелиста Іоанна. І так воно й годиться, щоб на цих морських лугах, на цих неозорих водних преріях і кладовищах усіх чотирьох континентів хвилі здіймались і опадали, набігали й утікали безнастанно» бо під ними лежать у переміж мільйони тіней, і примар потонулих мрій, сновить та марень, лежать і снять, снять, і перевертаються, як сонні люди в постелях, і то їхній неспокій здіймає оці невпинні хвилі. Кожному схильному до роздумів волхвові мандрівцеві досить один раз побачити цей спокійний тихий океан, щоб навіки зріднитися з ним. Це осереддя всіх вод світу, а Індійський та Атлантичний океани – то тільки його затоки. Ті самі хвилі миють і причали новозбудованих міст Каліфорнії, тільки вчора поставлені там наймолодшою людською расою, і полощуть уже за Непалі, але ще пишні узбережжя азіатських країн, старіших від самого праотця Авраама а посеред них пливуть молочні шляхи коралових островів і низькі, безкраї, незнані архіпелаги і непроникна Японія. Таким чином цей таємничий, божествений тихий океан оперізує всю брилу світу, всі береги робить берегами своїх заток, і здається, що його припливи та відпливи – то биття світового серця. Підносячись на його правічних хвилях, ви неминуче мусите визнавати божество спокусника, схиляючи голову перед паном. Та не дуже думав про пана Ахав, стоячи, вимов залізна статуя, на своєму звичайному місці при Бізань-Вантах. Одніяю ніздрею він байдуже вдихав пряно-солодкі повіви з островів Баші, де, певно, в прекрасних гаях любо прогулюються закохані пари а другою жадібно втягував солоне дихання щойно досягнутого океану, того самого, в якому, напевне, плавав у цю хвилину ненависний білий кит. Тепер, коли старий капітан виплив нарешті на простори цих майже найдальших вод і простував до японських китоловних угідь, його мета все більше набирала плоті й крові. Його рішучі губи стискалися, мов губки лещат. Дельта жил на його чолі набрякала, наче річкові потоки у повінь, і навіть крізь сон у лункому корпусі судна розтинався його гучний крик. «Табань! Білий кит дмухає густою кров'ю!» 120. Коваль Користаючись із м'якої, теплої, але свіжої літньої погоди, яка саме стояла в тих широтах, старий коваль перт, чорний від кіптяви, весь у близнах від опіків, дожидаючи особливо завзятого полювання на китів, яке передбачалося невдовзі, не став прибирати назад у трюм переносне горно, коли закінчив свою частину роботи над Ахавовою ногою. Горно стояло, міцно прикручене до палубних римів, біля фокщовли, і раз у раз до коваля підходив котрийсь із вельботних старшин, гарпунників чи веслярів і просив зробити для нього якусь роботу – полагодити або перекувати на інший лад ту чи ту зброю або щось із обладнання човна. Частенько нетерплячі клієнти колом обступали його, і кожен чекав своєї черги, держачи в руках лопатку або наконечник списа або залізко гарпуна і ревниво стежачи за кожним рухом його чорних відсажі рук. Та цей старий чоловік тримав терплячий молот у терплячих руках. Він ніколи не дратувався, не ремствував, не бурчав. Мовчазний, неквапливий, поважний, він ще нижче нагинав свою й так весь час зігнуту спину і працював, працював, працював. Немов би праця була для нього самим життям, а важкі б удари молота – важливими ударами серця. І так воно й було. Яка сумна доля! У цього старигана була досить дивна хода. Його весь час хоч і злегка, але прикро заносило то в один, то в другий бік – і на початку плавання це будило зацікавлення в моряків. Урешті він піддався на їхні безцеремонні настирливі розпити, і тепер усі на кораблі знали ганебну історію його нещасливого життя. Якось узимку в морози, коваль, що не без власної вини загаявся в сусідньому містечку, серед ночі пішов польовою дорогою додому. Напівбестямний він відчув, що його змагає якась непоборна млість і став шукати притулку в ветхій напіврозваленій стодолі коло шляху. Наслядок був такий, що він позбувся пальців на обох ногах. Із цього признання мало-помалу виснувалися перед нами чотири щасливі і п'ята – нещаслива, довга, але ще й досі нескінчена дія його життєвої драми. Він був уже старий чоловік, років під 60, коли його спіткало те, що в термінології нещасть називається банкрутством. Він був славний на всю околицю майстер і мав роботи вдосталь. Мав і власний дім, і садочок, пригортав до серця ще молоду, ніби дочка, віддану дружину та троя веселих рум'яних діток. Щонеділі ходив до чепурненької церкви, що стояла в гаю. Та однієї ночі під покривом темряви, а потім ховаючись під усілякими вигадливими личинами, до їхньої щасливої оселі прослизнув зухвалий грабіжник і начисто пограбував їх. А ще страшніше те, що коваль необачно сам привів у лоно своєї родини того грабіжника. То був дух із пляшки тільки новинято фатальний корок, як злий дух вилетів і пожер дім Коваля. З дуже слушних, підказаних обачністю і ощадністю міркувань, кузня містилася в підвалі його дому, але мала осібний вхід, і молода, квітуча, віддана дружина-господаря слухала безнастанний дзвін молота в молодих руках її старого чоловіка, не з нехіттю чи роздратуванням, а з щирою насолодою. Дзвін той, приглушений підлогою стінами, долітав до неї та в дитячий покоїк і заколисував ковалевих діток бадьорою й солодкою колисковою піснею праці. О лихо, о нещастя, о смерте, чого ти інколи не можеш прийти вчасно? Якби ти забрала цього старого коваля до себе, поки він іще не скотився в остаточну руїну, тоді молодій удові припала б на долю спокійна жалоба, сиротам сповнений пошани і вдячності спогад на все життя про достойного батька, а всім їм разом – достаток, що звільняє від турбот. Але смерть обрала для себе якогось іншого доброчесного старшого брата, від чиєї невтомної щоденної праці залежав добробут якоїсь іншої родини, а зоставила на світі цього більш ніж зайвого старого чоловіка, чекаючи, поки огидна гнилизна життя зробить його легшим жнивом для її коси. Та чи варт оповідати все? Удари молота в підвалі Ковалевої оселі ставали щодень торіччі, і кожен удар був усе слабший і слабший. Дружина сиділа, заклякнувши біля вікна, і з сухим блиском в очах вдивлялася в заплакані личка дітей. Міхи опали, горно забилось попелом, дім продали, мати знайшла спокій під високою цвинтарною травою, діти незабаром пішли вслід за матір'ю, і бездомний, безрідний старий чоловік подався в світи волоцюгою в жалобі. Горе його не будило шаноби, а сива голова стала посміховиськом для ляних кучерів. Смерть видається єдиним жаданим кінцем такого життєвого шляху. Та смерть – це тільки початок подорожі в дивні країни звіданого. Це тільки перша зустріч із незмірною далиною – дикою, водною, безбережною. А тому перед очима такої людини, що жадає смерті, але ще зберігає в собі якусь внутрішню відразу до самогубства, широкий океан, що все приймає в себе, манливо розстилає весь безмір своїх неуявлених і нездоланних страхіть та чудесних пригод нового життя. З самого серця безкрайого тихого океану долітають до неї співи тисяч русалок. Неси до нас своє розбите серце. Тут ти без гріховного посередництва смерті знайдеш нове життя. Тут не треба вмирати, щоб побачити надприродні дива. Іди до нас, поховай себе в житті, яке для ненависного і ворожого тобі приземленому світу видається більшим забуттям, ніж сама смерть. Іди до нас, постав і собі могильний камінь на цвинтарі, а сам іди до нас, і ми поберемося з тобою». Прислухаючись до цих голосів, що линули з заходу і зі сходу, на світанні і на смерканні, ковалева душа озвалась «Іду, іду!» і перт вирушив у плавання на китобої. 113. Кузня Близько полудня перт у шорсткому фартуху з акулячої шкіри, зі скошланою бородою, стояв між горном та ковадлом, прикріпленим до оцубка залізного дерева, і однією рукою держав вістря списа в розжареному вугіллі, а другою смикав за ремінь ковальського міха. З юта йшов капітан Ахав. У руці він ніс невелику, поруділо від старості шкіряну торбинку. Ще не дійшовши до кузні, похмурий ахав зупинився і трохи постояв. Урешті Перт вийняв залізо з вогню, поклав на ковадло і почав бити по ньому молотом. З розжареної маси снопами прискали іскри і деякі долітали аж до ахава. Це твої морські ластівки, Перт спитав капітан. Вони завжди літають круг тебе. Це добрий знак, коли ті пташки з'являються, тільки не для всіх. «Диви, як печуть! Але ти живеш серед них і не обсмалишся?» «Бо я вже весь обсмалений, капітане», – відповів перт на хвильку опустивши молот. «Мене вже не обсмалиш? Я й так уже весь обсмалений!» «Ну, дарма, дарма! Голос твій занадто спокійний, занадто розважний, як для нещасної людини. Я сам живу не в раю, і мене дратує, коли людина не шаліє від нещастя!» «Тобі треба ошаліти, збожеволіти ковалю. Чого ти досі не збожеволів, га? Як ти можеш витримати, не збожеволівши? Невже ти такий ненависний небесам, що не можеш навіть збожеволіти? Що це ти робив?» Перековував старий наконечник від списа, бо він пощербився і мав тріщини. «І ти можеш знов вирівняти і вигладити його ковалю, після такої трудної служби, як та, що він відбув». «Мабуть, можу, сер. І можеш, гадаю, заварити і загладити майже всі тріщини та щербини, хоч би яка тверда була криця? Га, ковалю! Можу, сер, думаю, що можу. Всі тріщини і щербини, крім одної. То слухай, крикнув Ахав, у запалі підступивши, поклавши обидві руки на плечі Пертові. Слухай, слухай мене!» «Ти можеш вигладити оці щербини, ковалю?» Він провів рукою по зморшкуватому чолу. «Якщо можеш, то я радісінько покладу голову на твоє ковадло і бий мене найважчим молотом межі очі. Кажи, ти можеш вигладити цю щербину?» «Так це ж і є та одна, сер. Хіба я не сказав усі тріщини щербини, крім однієї?» «Так, ковалю, оце ж вона є та одна». «Так, голубе, вона не згладима, бо хоч видно її тільки на шкірі, але вона врізалась аж у череп. Так, він у мене весь у зморшках. Та годі бавитись по-дитячому. І облишна сьогодні оті списи та піки. Диви! І він потрусив торбинкою, не би то був гаман із золотими червінцями. Я хочу, щоб ти скував мені гарпун такий, щоб його й тисяча пар чортів не змогла розщепити». Такий гарпун, щоб застряг у киті, наче його власна плавцева кістка. Ось тобі матеріал. І він кинув торбинку на ковадло. Подивися, ковалю, це я назбирав старих вухналів від сталевих підків перегонових коней. Вухналі з підків сер. Так це ж найкраще, найтривкіше залізо, яке лишень буває в нас, ковалів, капітане! «Я знаю, старий, ці вухналі зваряться докупи, наче плейський кісток убивць. Швидше, скуй мені гарнун. Насамперед викуй дванадцять прутків на його стрижень, а тоді скрути, сплетий, прокуй ці дванадцять прутків, як сталки в гарпунній линві. Швидше, я роздиматиму вогонь». Коли 12 прутків були викувані, Ахав власноручно випробував кожен, обмотуючи його навколо товстого, важкого залізного шворня. «Оцей з вадою!» – і він повернув ковалеві останній пруток. «Перекуй його, перт. Перекувавши пруток наново, Перт уже хотів був зварювати всі дванадцять прутків у один стрижень, та Ахав зупинив його руку і сказав, що зварить стрижень для свого гарпуна сам. Коли він уже бив молотом по ковадлу, розмірено й важко хекаючи, а перт подавав йому один за одним розжарені прутки і з роздмуханого шаленого горна били вгору прямі язики полум'я, мовчки підійшов парс і, через ковалеве плече, нахиливши голову до вогню, неначе безмовно проказував якесь прокляття чи благословення тій праці. Та коли Ахав звів на нього очі, Федаллах відійшов у бік. Цікаво, що там вичакловують оті люцифери, промурмотів стаб, що дивився на них із бака. Той парс, як сірник, нюхом чує вогонь і сам тхне ним як ще гаряча поличка в мушкеті. Нарешті вже скований стрижень розжарено в востанє, і перт занурив його, щоб загартувати в барило з водою, яке стояло поряд. Гаряча пара бухнула просто в нахилене ахавове обличчя. «Ти що, затаврувати мене хочеш, перт?» – спитав капітан, намить скривившись з болю. «Виходить, що я сам на себе викував тавро. Боронь боже, капітане, але я все ж таки чогось боюся. Цей гарпун не на білого кита, на білого чорта. Але тепер треба викувати борідки. Їх уже мусиш ти сам зробити». Ось мої бритви, вони з найкращої сталі. Маєш, і щоб борідки були гострі, як ті крижані голки, що січуть обличчя в льодовитих морях. Якусь мить старий коваль дивився на бритви з такою міною, ніби волів не вживати їх. Бери, бери, вони мені не потрібні, бо я тепер не голюсь, не вечеряю і не молюся. І не буду, аж поки. Давай, куй! Кінець кінцем коваль викував стріловидне лезо, приварив його до стрижня і вже збирався розжарювати гарпун для гартування, бо гукнув Ахавові, щоб той присунув барило з водою ближче. Ні, ні, тут не води треба. Я хочу дати йому справжній смертельний гард. А гей там, теж тіго, квіквегу, дагу. Що ви скажете, погане? Ви дасте мені стільки крові, щоб покрила оце лезо. І він підняв залізко над головою. Троє темних облич поважно кивнули. Так, у поганській плоті зроблено три проколи, і лезо на білого кита було загартоване. «Его non баптидзо те і номене діаболі!» 158 – нестямно вигукнув Ахав, коли убивче залізо зашкварчало в хрестильній крові. Потім він передивився принесені стрюму запасні державна, вибрав одне, згорішене гікорі, ще не обкороване, і припасував його кінець до залізка. Принесли бухту нової гарпунної линви, розмотали, й кілька сажнів її дуже туго натягли кабестаном. Ахав натиснув на линву ногою, і вона аж забриніла, як струна на арфі. Тоді пильно обдивився її і, не побачивши ніяких вузликів, гукнув: Добре, тепер кріпити. З одного кінця линву розсукали, окремі сталки обплели круг чашечки гарпуна, а тоді туго забили в ту чашечку державно. Линву натягли до половини довжини державна і там міцно примотали тонкою шворкою. Тепер державно, залізко і линва стали нерозлучними, як три парки, і Ахав похмуро рушив зі своєю зброєю на ют. Стук костяної ноги і горіхового державна глухо відлунював на кожній дошці палуби. Та не встиг капітан зайти до каюти, як позаду пролунав тихий, неприродний, напівглузливий і все ж безмірно жалісний голос. Ох, Піпе, твій незносний сміх, твій погляд, що знічев'я, але без спочинку бігає по всій палубі, твої чудні гримаси, як багатозначно все це відтінювало похмуру трагедію меланхолійного судна і як глузувало з неї! 114. Позолота. Пеквод проникав усе далі й далі, в саме осереддя японських промислових угідь, і на ньому розгорялась мисливська гарячка. Часто в спокійну, приємну погоду моряки по 12, 15, 18, навіть по 20 годин підряд не покидали човнів і чи то на веслах, чи то на гребках, чи то під вітрилами ганялися за китами, часом перепочиваючи по 60-70 хвилин, поки кашалот, що пірнув у глибину, вирине. Але всі ці труди дуже скупо винагороджувалися успіхом. В такі години, під пом'якшеним і млою промінням сонця, погойдуючись цілий день на положистих, неквапних хвилях, сидячи в човні, легкому немов каноя з березової кори, в такому приязному оточенні лагідних хвиль, що лащиться до бортів Вельбота, аж муркочуче ніби коти при коминку, в такі години мрійного спокою, дивлячись на тиху красу та блиск поверхні океану, забуваєш, що під тією шкірою Б'ється тигряче серце. І не хочеться згадувати, що в цій оксамитовій лапі ховаються безжальні пазурі. В такі години блукача у Вельботі переповнює якесь синівське, довірливе, суходільне почуття до моря. Починаєш дивитись на ногу, як на квитастий лух. І далекі кораблі, з яких видно тільки вершечки щогол, неначе пробиваються вперед не по високих морських хвилях, а крізь високу траву хвилястих прерій. Як тоді, коли на далекому заході коні піонерів-переселенців виставляють із буйної дивовижної зелені тільки на шорошені вуха, а самі бредуть зовсім сховені. Як у розлогих незайманих долинах чи на схилах гір, повитих м'якою синьою імлою, так і тут панує тиша і тихі шелести. Виладні заприсягтися, що на тій пустелі, в радісний травневий день, нарвавши лісових квіток, полягали й заснули потомлені грою діти і все це зливається з вашим найпотаємнішим настроєм, так що ява і фантазія, стрівшись на півдорозі, проникають одна в одну і утворюють неподільну цілість. І це мирне, лагідне оточення не могло, бодай ненадовго, не вплинути заспокійливо і на Ахава. Та коли ці таємні золоті ключі, здавалось, відкривали в ньому його власні золоті скарби, досить було йому дихнути на них, як виявлялося, що це тільки позолота». О, трав'янисті галяви! О, безкраї, вічновесняні простори душі! На вас, хоча й давно випалених безжаліною посухою земного життя, на вас іще можуть розкошовувати люди, як молоді коні, що качаються вранці по свіжій конюшині, і хоч якусь коротку летючу мить відчувати прохолодну росу життя, що не знає смерті. Дай Боже, щоб ці благословенні затища тривали довше». Але заплутані, переплутані нитки життя тчуться як основа й підкання. Затища перехрещуються бурями, і на кожен штиль припадає шторм. У цьому житті не буває неухильного поступу без відступів. Ми йдемо вперед неусталеними етапами, щоб зупинитись після останнього. Ми йдемо через несвідомий чар дитинства, бездумну віру хлоп'ячого віку, сумніви юності – це доля всіх потім через скептицизм, через невіру, і врешті перепочиваємо в задумі змужніння, зіпертій на обумовленість. Та, пройшовши цей шлях, починаємо його спочатку, і знов стаємо дітьми, хлопчаками, юнаками, мужами, рицарями обумовленості, і так до віку. Де ж остання гавань, де той причал, від якого ми вже не віддамо кінців? У якому блаженному ефірі плине світ, що вже не стомить найпотомленіших? Де заховався батько-підкидка? Наші душі, наче ті сироти, чиї невінчані матері, померли в пологах. Таємниця нашого походження лежить у їхніх могилах, і туди нам треба проникнути, щоб розкрити її. Того ж таки дня, вдивляючись із свого човна в те саме злотисте море, в його глибінь старбак прошепотів. О, краса! Незглибиміша від тієї, що може побачити закоханий в очах своєї юної нареченої. Не кажи мені про твоїх зубатих акул, про твої розбійницькі людожерські звичаї. Хай віра витіснить дійсність, хай уява витіснить пам'ять. Ось я дивлюся в бездонний глиб і вірю. Астаб, схожий на рибу в перлистій лусці, аж скинувся у тому самому золотому світлі. Я – стаб, а стаб скуштував уже всякого, але тут стаб присягається, що завжди був веселий. 115. пеквот зустрічає Парубка. Веселі були ті голоси та образи, що їх приніс нам вітер за кілька тижнів потому, як виковано Ахавів гарпун. Ми зустріли Парубка, нентакіцьке судно. На ньому щойно забили чіп у останнє барило злоєм і пригвинтили ляду над розпертим барилами трюмом. А нині парубок, посвятковому чепурно прибраний, радісно, хоча й трошки хвальковито, пропливав поміж негусто розсіяними по угіддю суднами, збираючись лягти на курс додому. У трьох марсових на його щоглах маяли на капелюхах довгі вузенькі червоні стрічки. За кормою був підвішений дном догори вельбот, на бушприті висіла довжелезна нижня щелепа пастаннього вполюваного кита. На всіх снастях красувались розмаїті вимпели, прапорці, емблеми. На обведеному поруччям салінгу кожної щогли було з обох боків принайтовлено по барильцю спермацету, а вище на салінгах стенги теж видно було маленькі анкерки цієї коштовної рідини. А на самому клотику грот щогли прибито мідний ліхтар. Як ми дізналися потім, парубка спіткала невидана удача, тим більш дивовижна, що в тих самих водах багато інших суден цілі місяці крейсували, не добувши жодного кита. Парубок не тільки роздавав зустрічним суднам повні бочки солонини та сухарів, щоб звільнити місце для куди коштовнішого спермацету, а й вимінював у них порожні барила, і тепер ті барила, понаповнювані, стояли і на палубі, і в каютах капітана та його помічників. Навіть стіл з кают компанії покололи на розпал, і капітан з помічниками та гарпунники обідали на широкому днищі барила злоєм, прикрученого до підлоги посеред каюти. В кубрику матроси прошпаклювали і спросмолили свої скрині, і теж наповнили їх спермацетом, додавали жартома, ніби кухар налив спермацету в найбільший казан і закрив його накривкою, а Стюарт заткнув носик у запасного кавника і теж наповнив його. Ніби гарпунники познімали гарпуни з державн і налили спермацету в чашечки. Що на судні було наповнене спермацетом геть усе, крім кишень у капітанових штанях, та й ті капітан заставив порожніми лише для того, щоб мати змогу застромити в них руки на знак цілковитого задоволення. Коли цей радісний удачливий корабель підпливав до похмурого пеквода, з його бака до нас долинув дикий гуркіт якихось велетенських барабанів. А коли парубок підплив ще ближче, ми побачили, що вся команда обступила здоровезні салотофні казани, затягнені зверху схожою на пергамент сирицею з шлунка чорного кита, і стиснутими кулаками гатила по тій барабанній шкірі, а вона відлунювала громом. На шкафуті помічники капітана та гарпунники витанцьовували зі смаглявими дівчатами-полінезійками, що повтікали за ними з дому, а диригували тією хватською джигою три лонг-айлендські негри, що стояли в розцяцьованому човні, міцно підвішеному вгорі між грот та фокщоглою, і вимахували блискучими смичками китової кістки. Тим часом кілька членів екіпажу товпились, розбираючи мурування салотопні, з якої вийняли казани. Можна було подумати, ніби вони руйнують прокляту бастілію. З таким несамовитим криком жбурляли вони в море непотрібну тепер цеглу й вапно. А на підвищеному юті корабля гордо, як владар, стояв капітан і споглядав усю ту буйно-веселу сцену, наче вона розігрувалася тільки задля його розваги. Ахав також стояв на своєму юті, скуйовджений, чорний, уперто похмурий, і коли перетиналися шляхи тих двох суден, що на одному з них панувала радість із приводу минулих подій, а на другому всі грізні передвістя подій майбутніх, обидва капітани ніби втілювали в своїх постатях разючу протилежність обох тих картин». «Гайда до нас! Гайда до нас!» – загукав веселий капітан Парубка, високо піднімаючи келих і пляшку. «Ти бачив білого кита?» – прохрипів у відповідь Ахав. «Ні, тільки чув про нього, але я не вірю в нього ані трохи», – добродушно відповів капітан Парубка. «Гайда до нас!» «Щось ти з біса розвеселився. Пливи собі. Втратив когось із команди». «Ет, не варто згадки, двох тубільців-остров'ян! Та пливи до нас, старий, прошу ласкаво, я худко зітру от хмару з твого чола! Пливи до нас, чуєш? Бач, як у нас весело, повні трюми і курс додому!» «Який, пані, братські, бувають дурні, просто диво!» – буркнув Ахав собі під ніс, тоді відповів гучніше. «Кажеш, у тебе повні трюми, і ти пливеш додому? Ну то вважай, що в мене трюми порожні, і я пливу з дому. Отож, простуй своєю дорогою, а я попростую своєю. Гей, на баку, піднімайте всі вітрила, крутіше проти вітру!» І два кораблі розійшлись. Один весело поплив за вітром, другий уперто посунув на переріз вітрові». Команда Пеквода проводжала Парубка замисленими поглядами, а захоплені буйними веселощами моряки Парубка навіть не помічали того. І коли сам Ахав, зіпершись на Гакаборд і дивлячись у слід Парубкові, що малів у далині, виняв з кишені маленьку пляшечку з піском та став позирати то на пляшечку, то на чужий корабель, здавалося, наче він поєднує між собою два далекі спомини, бо пляшечка була наповнена землею рідного Нентакіту. 116. Агонія кита Нерідко в цьому житті, коли зі сприятливого боку повз нас пропливають улюбленці фортуни, наші вітрила, доти без силу обвислі, підхоплюють трохи вітру, і ми зраділо бачимо, як вони надимаються. Так, начебто сталося із з Пекводом. На другий день після зустрічі з Парубком ми побачили китів і вбили чотирьох. Одного сам Ахав. День уже хилився до вечора, і коли скінчився бій, що зачервонив хвилі, і кит, і сонця тихо згасали в прекрасному надвечірньому морі і на прекрасному надвечірньому небі, в рожевому повітрі розлився такий чар, і така тужливість, такий тихий молитовний дух сплітав у ньому вінки, що здавалося, наче з глибини зелених монастирських долин далеких Філіпінів повіяв іспанський бриз і, з примхи обернувшись моряком, вирушив у море з вантажем тих вечірніх хоралів. Знову притихлий, але від того ще похмуріший, Ахав відплив трохи далі від кита і з нерухомого човна пильно спостерігав його агонію. Бо це дуже дивне видовище. Всі кашалоти, конаючи, неодмінно повертаються головою до сонця і так випускають останній віддих. Це дивне видовище в такий тихий вечір чомусь наповнило Ахава незнаним йому досі почуттям чуда. Усе повертається і повертається до нього, так повільно, але невтримно, останніми передсмертними зусиллями з мольбою і шанобою повертає до нього чоло. Ніби теж поклоняється вогневі цей цей відданіший, наймогутніший, найвельможніший васал сонця. Ох, чому це мої занадто співчутливі очі мали побачити таке занадто зворушливе видовище? Глянь, і тут, у самотині безкраїх вод, далеко від усього гамору людського щастя й недолі, в цьому спокійному й байдужому океані, де немає скель для пам'ятних скрижалей, де з незапам'ятних китайських віків котяться й котяться буруни, німій глухий, як ті зорі, що сяють над незнаними витоками нігеру. І тут життя вмирає, звернене до сонця й сповнене віри. Та погляньте, тільки-но він сконав, як смерть уже відвертає трупа геть, спрямовує в інший бік. О ти, темна індуська половина природи, ти, що з потонулих кісток спорудила собі свій осібний трон десь у самому серці оцих пустельних вод, ти безбожна, о царице, і занадто правдиво промовляєш до мене про тайфуни-всенищителі та про похоронні штилі, що настають після них. І оцей твій кит, не без науки для мене востанню перед сконом мит, повернув голову до сонця, а тоді відвернув її. О, тричі окуте обручами, тричі проковане стегно сили! О, веселковий струменю, що злітає з високо вгору! Марні всі поривання, марні всі злети! Марно, оките, просивте ласки в отого життядайного сонця! Воно тільки пробуджує життя, але не вертає його! І все ж ти, темніша половино, вколисуєш мене гордішою, хоч і похмурішою вірою. Вся твоя безіменна, незглибима гуща пливе тут піді мною, і я гойдаюсь на віддихах колись живих істот, що були повітрям, але загусли у воду. Слава ж тобі, слава навіки, о море, в чиєму вічному колиханні знаходять єдиний спочинок дикі птахи». «Мені, вродженому землею і вигодуваному морем, були за матір гори й долини, але ви, буруни, мої молочні брати». Вахта біля кита. Чотири кити, впольовані того вечора, були вбиті далеко від корабля і один від одного. Один аж ген з навітряного боку, другий трохи ближче з завітряного, третій попереду і четвертий за кормою». Цих трьох дотягли до корабля ще завидна, але до першого, забитого з навітряного боку, вже не можна було дістатись аж до ранку, і той вельбот, що здобув його, мусив лишатись коло нього цілу ніч. То був Ахавів вельбот. У дихало мертвого кита з торчма встромили сигнальну тичку, і ліхтар, що висів на її вершку, кидав тьмяне, миготливе світло на леснючу чорну спину й далеко довкола на сповиті темлявою хвилі, що лагідно терлись об широкий бік кита, ніби легкий прибій, що накочується на положистий берег. Ахав і вся команда Вельбота неначе спали, окрім Парса. Той сидів на впочепки на носі човна і стежив за акулами, що вигравали немов якісь привиди, круг Китай ляскали хвостами по тонких кедрових планках борту. У повітрі тремтіли якісь звуки, неначе то хором квилили непрощені душі грішників гомори, що витають над асфальтовим озером у Мілтоновому втраченому раю. Ахав раптом стрепенувся, прокинувшись із дрімоти, і побачив перед собою обличчя парса. Охоплені обручем нічного мороку, вони нагадували двох останніх людей на залитій всесвітнім потопом землі. «Знову приснилося», – сказав він, – «про мари? Хіба я не казав, капітане, що ні мари, ні труна не судилися тобі? Ну, тих, хто вмирає в морі, ніколи не кладуть на мари». Але я ще сказав, капітане, що тобі в цьому плаванні не судилося вмерти, поки ти не побачиш на водах двоє мар, і перші з них мають бути зроблені несмертними руками, а дерево других мар має бути з американських країв. Так, так, дивне то буде видовище, парсе, катафалк, оздоблений султанами, пливе по морю, а покрив замість носіїв несуть хвилі. Хе, таке видовище ми побачимо не скоро. Вір чи не вір, а ти не помреш, поки не побачиш їх, капітане. А що ж навічовано тобі? Що я, хай навіть в останню путь, завжди йтиму попереду тебе, як твій лоцман. І коли ти отак підеш попереду, якщо справді колись так станеться, тоді, перше ніж я зможу піти слідом за тобою, ти ще муситимеш явитись мені, щоб вести мене далі, як лоцман, хіба не так? «Добре, якби ж тільки я міг вірити в усе, що ти кажеш, лоцмане мій. Я вже маю дві запоруки, що вб'ю мобі діка, а сам зостануся живий». «Ну, ось тобі третя запорука, капітане», – сказав Парс, і очі його блиснули в темряві, наче два світляки. «Тебе можуть убити тільки коноплі». «Тобто шебениця, хочеш ти сказати? Ну, тоді я безсмертний на землі й на морі», – вигукнув Ахав і глузливо засміявся. «Безсмертний на землі й на морі». Обидва знову замовкли. Вже сірів світанок, і весляри, прокидаючись, підводились із днища вельбота. Близько полудня вбитий кит був уже доправлений до корабля. 118. Квадрант». Тим часом наближався промисловий сезон на екваторі, і щоранку, виходячи з каюти і поглядаючи вгору, Ахав бачив, як пильний стерничий демонстративно стискав в руках спиці штурвала, а завзяті матроси квапляться до снастей, стають там, повтуплювавши очі в одну центральну точку, прибитий до щогли дублон, і нетерпляче дожидають наказу повернути ніз кораб'я до екватора. І ось нарешті той наказ пролунав». Сталося це перед самим полуднем, а хав заліз на ніс свого високопідвішеного вельбота і саме виконував звичайні щоденні спостереження сонця, щоб визначити широту. У тих японських водах літні дні, наче потопи світла. Некліпно яскраве японське сонце здається сліпучим фокусом велетенського запалювального скла Лючого океану. Небо, наче полаковане, хмар ні знаку. Обрій ніби висить у повітрі, і вся отана готра, нічим не пом'якшеного сяйва, сліпила, як нестерпний для очей блиск Господнього трону. Добре, що Ахавів квадрант мав кольорові скельця, крізь які можна було дивитись на цю сонячну пожежу. Сидячи в човні і погойдуючись у такт кораблю, він підніс до ока той начебто астрологічний прилад і застиг у тій позі на кілька секунд, щоб уловити точну мить, коли сонце опиниться в самому зеніті. Поки вся його увага була поглинута цим, Парс стояв навколішки позаду нього на палубі корабля, піднявши обличчя, як і Ахав, і дивився на те саме сонце крізь напівсплющені повіки, а дикий вираз його обличчя змінювався якоюсь нелюдською безпристрасністю. Нарешті, скінчивши потрібні спостереження, Ахав за хвилинку вирахував олівцем на кістяній нозі точну широту місця перебування пеквода в даний момент. Потім, на мить поринувши в задуму, він знову підвів погляд до сонця і прошепотів сам до себе. О морський дороговказе, о величний лоцмане, ти правдиво кажеш, де я є, та хіба не міг би ти хоч натякнути мені, де я буду? І чи можеш ти сказати мені, де в цю мить перебуває ще одна жива істота, де мобі Дік? Адже ти в цю саму мить бачиш його? Ось оці мої очі дивляться в те саме око, що й зараз бачить його. Так, і в те саме око, що, напевне, бачить усе і по-другий свій бік, незнаний нам, о, сонце. Потім він подивився на свій квадрант, посовав один за одним усі його кабалістичні пристрої, знову замислився й про мормотів. «Дурна іграшка! Дитяча забавка пихатих адміралів, комодорів та капітанів!» Світ вихваляється тобою, твоєю мудрістю та всесиллям, але нащо ти кінець кінцем здатна? Тільки вказувати нікчемну, жалюгідну точку на цій величезній планеті, в яку випадок закинув тебе і ту руку, що тебе тримає. І все, ні на крихту не більше. Ти не можеш сказати навіть, де буде завтра вранці одна єдина крапля води чи піщинка, і цим своїм безсиллям ти завдаєш образи сонцю. «Наука, будь ти проклята, пуста іграшка, і будьте прокляті всі речі, що зводять очі людини вгору, до тих небес, чия жива яскравість тільки пече її, як твоє світло о сонце, і зараз пече мої старі очі. Сама природа наставила людські очі в рівень із земним обрієм, вона не помістила їх на маківці, не би воля Божа була така, щоб людина споглядала його небеса». «Будь ти проклятий, квадранте!» І Ахав хряснув приладом об палубу. «Більше я не спрямовуватиму свою руку по землі за твоїми підказками». «Є поземний корабельний компас, є поземні обрахунки з лагом і лаглінем, вони вестимуть мене моїм шляхом і вказуватимуть мені моє місце на молі». А то ж, і він вибрався з вельбота на палубу. «Отак я розтопчу тебе, ти нікчемна іграшка, що безсило вказуєш у високості! Отак я розіб'ю і знищу тебе!» Безмовний, нерухомий парс дивився на несамовитого старого капітана, що з тими словами топтав квадрант, і живою, й кістяною ногою, і на обличчі його неначе промайнули і глузливий триумф, звернений на Ахава, і фаталістична зневіра, звернена на самого себе. Він непомітно підвівся і нечутно відійшов, а матроси приголомшені збились у купку на баку і з жахом дивились на свого капітана. Та Осяхав, збуджено пройшовши по палубі туди й сюди, заволав: "Добрасів, стерно на борт, брасопити реї, брасопити реї!" За одну мить реї описали півколо, і корабель крутнувся ніби на підборах. Три його струнки, прявовисні щогли, міцно закріплені на довгому ребристому корпусі, нагадували трьох гораціїв, що гарцюють на одному могутньому огирі. Стоячи на самому носі пеквода, Старбак стежив за маневрами судна і за ахавом, що накульгуючи ходив по палубі. «Траплялось мені сидіти перед каміном і дивитись на розжарене вугілля, як воно жарко палахкотить, у муках, але живе» і як воно врешті догоряє, згасає, обертається в німий прах. Ох, старий моряче, що врешті зостанеться з усього твого полум'яного життя, як немаленька купка попелу? Так, вигукнув Стаб, але той попіл буде з морського вугілля, затямте, містере Старбак, морського, а не звичайного собі деревного. Знаєте, я чув якось, як хав шепотів сам до себе». Хтось тиче мені в мої старі руки, оці карти, і заклинає, щоб я грав ними і тільки ними. І щоб я пропав, Ахаве, ти добре робиш, ти граючи живеш і умреш граючи. 119. Свічки. Найтепліші краї породжують найлютіших хижаків. Бенгальський тигр чигає в запахущих гаях цілий нік зелених. Найпроменистіші небеса таять у собі найгрізніші громи, припишна Куба знає урагани, які ніколи не пустошили сумирних північних країв. Отож, і в цих осяйних японських морях моряка зустрічає найжахливіша з усіх бур – тайфун. Він часом спадає на голову з безхмарного неба, як вибухова бомба, вистрілена в дрімотне сонне місто. Надвечір того дня на пекводі позривало всі вітрила, і корабель із голими щоглами став до бою з тайфуном, що налетів прямо спереду. Коли запала темрява, небо й море вже ревли, розколюючись від грому, і блискавки вихоплювали з мороку оголені щогли, на яких то там, то там тріпотіли клапти парусини. Перший шалений порив бурі зоставив їх собі на дальшу розвагу. Старбак стояв на юті, тримаючись за ванту, і з кожним спалахом блискавки поглядав угору, якої ще шкоди зазнали хитромудрі переплетення снастей. А стаб і Фласк командували матросами, що підтягували вище і ув'язували міцніше вельботи. Та всі їхні труди були, здавалося, марні. А хавів вельбот, що висів на юті з завітряного боку, не уникнув лихої долі, хоч його підтягли аж до верху шлюббалок. Величезна хвиля, вдаривши в піднятий над водою борт розгойданого судна, хлюпнула високо вгору, провалила днище човна біля корми і покотилася геть, зоставивши вельбот повний води, що витікала з нього, як із решета. «Кепське діло, ох, кепське, містер Старбак, мовив Стаб, дивлячись на знівечений човен. «Але що вдієш, море мусить поставити на своєму. Не знаю, хто як, а я не годен з ним боротися. Адже хвиля містер Старбак, бере такий страшенно довгий розгін, перший, ніж плигне. Навколо всього світу оббіжить і аж тоді стрибає. А я тільки й можу розігнатися назустріч, що через оцю палубу». Та дарма, то все іграшки, так і в давній пісні мовиться. Співає. Шторм бушує, не вщухає, ніби кит хвостом махає. Пуншик він мішає так, отакий-то він хвопцюга, гультяюка, отчаюга, наш веселий океан гей-гоп. Біла піна за приправу, вийде пуншик той на славу. «Отде втіха для гуляк, отакий-то він хлопцюга, гультяюка, отчаюга, наш веселий океан, гей-гоп!» «Три кораблів летять у ламки, ну а він губами плямка, отепер нап'юся в смак!» «Отакий-то він хлопцюга, гультяюка, отчаюга, наш веселий океан, гей-гоп!» «Годі стаб!» – губнув Старбак. Нехай співає тайфун, хай він грає на наших снастях як на струнах, а ти поводься спокійно, якщо ти відважний чоловік. Який там я відважний, я ніколи не хвалився відвагою, я боягус, тому й співаю, щоб піддати собі духу. І знаєте що, містере Старбак, я лиш тоді покину співати, як мені горлянку переріжуть. Але й тоді будьте певні, проспіваю вам на останці славу в вишніх. На виїжений глянь моїми очима, як не маєш своїх. Що? Невже ви й у темну ніч бачите краще від будь-якого дурня? Глянь, гукнув Старбак, ухопив стаба за плече і показав рукою вперед проти вітру. Хіба не бачиш, що буря налетіла зі сходу саме звідти, куди правує ахав у погоді за мобі діком? Адже на цей курс ми лягли сьогодні опівдні. «І глянь на його човен, де йому днище проломило. На кормі, там, де Ахав, звичайно, стоїть, наче з-під нього опору вибило. А тепер стрибай за борт і співай далі, коли вже не можеш інакше». «Щось я не дуже розумію, чим воно пахне?» «Так, так, найкоротший шлях до Нентакіту, навколо мису доброї надії», раптом сказав Старбак сам до себе, не звернувши уваги на стабове запитання». Цей самий шторм, що тепер гамселить нас, ніби хоче розтрощити корабель, ми могли б обернути на попутний вітер, що донесе нас аж додому. Там попереду сама лише зловіща темрява, але за кормою я бачу просвіти, і то не від блискавок. У ту хвилину, саме коли після блискавки запала глибока темрява, поруч нього пролунав чийсь голос, і майже зразу оглушливо загуркотіло згори. «Хто тут?» «Старий Грім», – відповів Ахав, – що помацьки добирався понад фальшбортом до своєї опорної ямки для кістяної ноги. Та враз дорогу йому освітили зігзаги вовнених списів нових блискавок. Так само, як на суходолі високі шпилі забезпечують громовідводами, щоб убивчий струж стікав по них у землю, так і в морі декотрі судна мають на всіх щоглах громовідводи, щоб пропускати той струм у воду». Та цей дріт має бути занурений дуже глибоко, щоб кінець його не доторкався до корпусу. А коли він весь час волочитиметься за судном, то може за щось зачепитись або сплутатись із якимись-небудь снастями і взагалі збільшуватиме опір води рухові судна. Тому нижні кінці корабельних громовідводів не весь час бувають спущені за борт. Вони, звичайно, складаються з довгих гнучких ланок, щоб їх легко було витягти й скласти на забортних полицях, де кріпляться ванти, або, в разі потреби, спустити в воду. Громовідводи, громовідводи! гукнув старбак до матросів. Йому раптом нагадала про цю осторогу яскрава блискавка, що ніби смолоскипом освітила дорогу Ахавові. Чи вони спущені? Скиньте їх у воду, на носі й на кормі, швидше! «Стій!» – гримнув Ахав. «Граймо чесно, хоч ми й слабша сторона. Так, я б підняв громовідводи на Гімалаях і на Андах, щоб весь світ був у безпеці. Але привілеїв для себе не хочу. Оближте, сер. Гляньте вгору!» – закричав Старбак. «Вогні святого Ельма! Вогні святого!» На кінчику кожної реї світилася цяточка блідого вогню, а на тризубих вершечках громовідводів горіли гострі білі вогники. І всі три щогли пломеніли в наснаженому пекельною силою повітрі, наче три гігантські свічки перед якимись вівтарем. Стаб саме протягував линву поза своїм вельботон, щоб міцніше його принайтовати, але враз через борт корабля знову хлюпнула велика хвиля, вдарила в днища суденця, підняла його і планширом сильно притисла стабові руку». «Бійся з ним, з човном!» – крикнув він. «Бійся з ним!» – і позадкував від вельбота. Погляд його ковзнув у гору, і він заволав, умить змінивши тон. «Святий Ельме, змилуйся над нами!» Для моряка лайка й прокльони – це слова щоденного вжитку. Моряк сипле ними і в сонні години штилю, і в клекоті бурі. Він клястиме навіть на ногу бомбрам реї, гойдаючись над кипучою безодною. Але за все своє морське життя я майже ні разу не чув брутальних прокльонів у таку хвилину, коли Бог торкає судно своїм вогненним пальцем, коли у ванти і фали вплелося його мене-мене-текел-фарес. У горі палав той блідий вогонь, а команда, збившись у гурт на баку, дивилась на нього і очі в усіх, відбиваючи те фосфоричне сяйво, блищали, наче якесь далеке сузір'я. Всі заворожено мовчали. На тлі примарного сяйва ебеновий велетень Негрдагу, бо ванів наче ще втричі вищий, схожий на чорну хмару, з якої щойно били громи. В розтулених устах тештіго, білі, ніби в акули, зуби дивно світились, ніби й на них загорілися вогні святого Ельма. А квіквегоме татуювання, освітлене тим надприродним сяйвом, скидалось на сині пекельні вогники, розсипані по його тілу. Бліді вогні на щоглах погасли, і вся та картина теж померкла. Пеквод і всю його команду знову сповило в темну запону. Минула хвилина чи дві, і Старбак, пробираючись на ніс корабля, наткнувся на когось. То був Стаб. «Що ти думаєш тепер, брате?» – спитав Старбак. «Я чув, як ти кричав. Щось воно не було схоже на пісню». «Не було, не було. Я просив святого Ельма змилуватись над нами, і сподіваюся, що він таки змилується. Та невже святі мають милосердя тільки для кислих пик? Хіба вони самі не вміють сміятися? Бачте, містере Старбак, правда, в такій темряві нічого ви не побачите. Ну, тоді я інакше скажу». Чуєте, містере Старбак, я вважаю ті вогники на щоглах щасливою прикметою. Адже щогли наші вросли корінням у трюм, а той трюм уже ледь не розпирає від спермацету, правда ж? І спермацет мусить підніматись по щоглах угору, ніби сік у живому дереві. Так, наші щогли ще будуть ніби трьома спермацетовими свічками. Оце таку щасливу прикмету ми бачили. У цю мить стабове обличчя перед очима Старбака почало виступати з темряви. Зиркнувши вгору, він вигукнув. «Глянь, глянь, на щоглах знову загорілися гострі пламінчики, і цього разу їхнє бліде світло здавалося ще надприроднішим. «Святий Ельме, змилуйся над нами!» – знову заволав стаб. Біля підніждя Гроччогли, просто під дублоном і вогником, стояв навколішки перед Ахавом парс, але його обличчя було звернене не до Ахава. А поряд угорі зависли на туго натягнених снастях. Щойно вони закріплювали там рею, але, вгледівши сяйво, збились у купу і застигли, вражені, гойдаючись маятником, ніби рій задубілих ос на гілочці садового дерева. Інші заклякли на палубі в різних позах, наче оті кістяки в Геркованомі, хто стоячи, хто в ході, хто в бігу. Але очі всіх були звернені вгору. «Так, так, матроси!» – вигукнув Ахав. «Дивіться, дивіться! І затямте! Цей білий вогонь освітлює нам дорогу до білого кита! Подайте но мені отой дріт громовідводу згрочогли! Я хочу відчути його пульс і влити в нього свій! Кров за вогонь! Отак!» А тоді обернувся і, міцно стискаючи в лівій руці останню ланку громовідводу, зіперся ногою на парса. Втупивши погляд гору, високо піднісши праву руку, він стояв, випростаний перед високою трійцею тризубих вогників. «О, ясний дух ясного вогню! Тобі я колись поклонявся в морі, як у давнину поклонялися перси!» І ти в цьому священнодійстві так обпалив мене, що я й досі ношу на собі твій знак. Тепер я знаю тебе, ясний дух, і знаю, що по-справжньому вшанувати тебе можна тільки викликом. Ніяка любов, ніяка шаноба не власкавить тебе, і навіть за ненависть ти можеш тільки вбити, і всіх убиваєш. Але нині перед тобою стоїть небезстрашний дурень». «Ось я держу в руці твою безмовну, розлиту всюді силу, але до останнього віддиху мого ураганного життя боротимусь із її деспотичною і все ж нецілковитою владою надімною. мною. Серед уособленої безособовості тут стоїть перед тобою особистість». І хай я не більший від точки, і хоч би звідки я з'явився, і хоч би куди прямував, та поки я живу на цій землі, в мені живе царствена особистість і відчуває свої монарші права. Але війна – це страждання, а ненависть – це горе. Я вись у наймізернішій подобі – любові, і я впаду перед тобою на коліна і цілуватиму тебе». Та в найвищій подобі явись просто надприродною силою, і хоч би ти посилав уперед цілі флоти світів із повним їхнім вантажем, тут ти стрінеш такого, що лишиться байдужим. О, ясний духу, зі свого вогню ти сотворив мене, і як справжній син вогню я верну його тобі зі своїм віддихом. Несподівано знову спалахують одна за одною блискавки. Дев'ять вогників миттю виростають утричі. Ахав, як і всі, заплющує очі й сильно притискає їх правою долонею. «Я держу в руці твою безмовну, розлиту всюди силу. Адже я сказав це, і ти не вирвав її з моєї руки, та я не випущу цього дроту. Ти можеш засліпити, але я помацьки піду далі». Ти можеш спалити, але я тоді існуватиму як попіл. Прийми данину шаноби від оцих бідних очей та руки, що затуляє їх. Я не прийняв би її. блискавка пронизує мій череп, мої очі болять і болять, і весь мій змордований мозок наче котиться разом із стятою головою по камінню. Ой-ой, та й наосліп я говоритиму до тебе. І хай навіть світлом єси, та вилітаєш із темряви, а я темрява, та вилітаю зі світла, вилітаю з тебе. Стріли вже не летять. Може розплющити очі? Бачу чи не бачу? Он горять вогні? О, великодушний! Тепер я пишаюся своїм родоводом. Але ж ти тільки мій вогнений батько, а своєї ласкавої матері я не знаю. О, жорстокий! Що ти з нею зробив?» «Ось у чому моя загадка, але твоя більша. Ти не знаєш, як з'явився на світ, і тому називаєш себе неродженим. Ти безперечно не знаєш, із чого почався, і тому називаєш себе безначальним. А я знаю про себе те, чого не знаєш про себе й ти о всемогутній». Над тобою, О Ясний духу, є ще щось неявлене, і для нього вся твоя вічність тільки година, а вся твоя творча сила тільки ремесло. Крізь тебе, крізь твоє полум'яне єство, мої обпечені очі млисто добачають його. О безрідний вогонь, о споконвічний самітнику, і ти маєш свою загадку, якою не можеш розповісти нікому, і своє горе не поділене ні з ким». І знов у цій гордій муці я вгадую свого батька. Стрибай, стрибай вище й лежи небо, я стрибаю з тобою, я горю з тобою. Я зжився б із тобою, і своїм викликом я молюся тобі. Човен, човен, гукнув Старбак, глянь на свій човен, капітане. Ахавів гарпу, отой, скований у пертовій кузні, лежав міцно прив'язаний на високих розсіжках у вельботі, вистромляючись уперед понад його носом. Та сама хвиля, що проломила днище вельбота, зірвала з леза нещільно насаджені піхви, і тепер на сталевому вістрі світився блідий роздвоєний горизонтальний вогник. Той тихий вогник скидався на зміїний язик, і Старбак ухопив Ахава за плече. «Сам Бог, сам Бог проти тебе, капітане! Отямся! Це нещасливе плавання! Воно погано почалось і погано минає! Давай повернемо реї поки можна, капітане, і скористаємось попутним вітром! Вернімось додому, щоб вирушити в щасливіший рейс!» Почувши старбакові слова, охоплені панікою матроси зразу кинулися до брасів, хоч на щоглах не було жодного вітрила. За якусь хвилину вони наче були під владою тих самих думок, що й у переляканого помічника, і вже зняли бунтівливий крик. Та Ахав з брязкотом кинувши кінець громовідводу на палубу, схопив полум'яний гарпун і змахнув ним над їхніми головами, як смолоскипом, присягаючися, що простромить першого матроса, котрій доторкнеться до браса. Всі скам'яніли, глянувши на нього, а ще дужче вжахнуло їх вогненне вістря в його руці, і матроси в страху сахнулися назад. А капітан заговорив знову, «Ви, як і я, присягались убити білого кита, і ця присяга зв'язує вас, як і мене. А старий Ахав зв'язаний нею весь, серцем, душею, тілом і життям. А щоб ви знали, в якому ритві б'ється його серце, я зараз погашу останній страх. Ось». І він, дмухнувши з усієї сили, справді погасив вогник. Як під час урагану, що пустошить рівнину, люди втікають від самотнього велетня береста, бо сама його висота і міць накликають ще більшу небезпеку, притягуючи блискавки, так і по цих останніх Ахавових словах багато матросів, сповнені смертельного жаху, відбігли далі від нього. 120. Палуба перед кінцем першої нічної вахти. Ахав стоїть за кермом. До нього підходить Старбак. «Треба спустити грот Марсарею, сер. Марсафал зовсім ослаб, і завітряний топенант ось-ось лусне. Спустити, капітане!» «Нічого не спускати!» «Підв'яжіть!» «Якби я мав трюмселі, я б їх підняв!» «Сер! Ради Бога, сер!» «Ну?» «Якорі розхиталися, сер! Може підняти на палубу?» «Нічого не спускайте! Нічого не займайте! Тільки підв'язуйте!» «Вітер міцнішає, але моєї висоти він іще не досяг «Ідіть і виконуйте, що сказано. Кад би його взяв. Він має мене за згорбатілого шкіпера якогось побережного тендера. Спускати грот Марсарею – сто чортів. Найвищі щогли робляться для найсильніших вітрів, а моя щогла сягає клотикон аж під летючі хмари. Чи я маю спустити оцей клотик, що в мене на в'язах? О, тільки боягузи під час бурі спускають свої клотики. Де в них мозок? Що це за гурки там, на горі?» Я б подумав, ніби це щось грізне, коли б не знав, що із кольок у животі буває багато гуркоту. О, треба ліків, треба ліків, 121! Північ, біля фальшборта на баку. Стаб і Фласк сидять верхи на фальшборті і підв'язують міцніше якорі, що висять за бортом. Ні, Стаб, можеш товкти цей вузол, скільки тобі заманеться, але того, що ти оце сказав, у мене не втовчиш. І чи давно ти думав зовсім навпаки? «Хиба ти не казав, що той корабель, на котрому плаває Ахав, мав би платити за страхування більші внески, так наче з корми він навантажений барильцями пороху, а з носа – сірниками?» «Стривай, стривай!» – казав чи ні? «Ну, нехай казав!» «Той що? Хиба я тепер той самий, що був тоді?» «На мені вже чимало м'яса обновилось, то чому я не міг змінити думку?» А крім того, хай навіть справді ми навантажені барильцями пороху з корми, а сірниками з носа. Як у дітька сірники можуть загорітись в оцих бризках, що до кісток промочують? У тебе, хлопчику, чуприна як вогонь, але й ти б зараз не загорівся. Обтріпнися, ти ж як той водолій фласк, і з твого коміра можна глек води націдити. Хиба ти не знаєш, що на додатковий ризик морська страхова компанія має додаткові гарантії? Тут тобі й пожежні крани, фласк. Та послухай знов, і я тобі ще одне розкажу. Насамперед зніми ногу з головки цього якоря, щоб я міг протягти ленву. А тепер слухай. Яка це така велика різниця – держати в руці кінець громовідводу під час бурі чи стояти під щоглою, на якій зовсім нема громовідводу? Невже ти не розумієш, дубова твоя голова, що тому, хто держить громовідвід, нічого не може статися, поки грім не вдарить спершу в щоглу? То про що ж ти балакаєш? Громовідводи є хіба на одному кораблі з сотні? І, на мою дурну думку, Ахав, як і всі ми, був тоді не в більшій небезпеці, ніж усі моряки на десятьох тисячах судень, що борознять зараз океани. Ти, льодоламе, мабуть хотів би, щоб усі люди на світі носили маленький громовідводик на капелюсі, як-ото офіцери Національної гвардії носять шпичасту пір'їму, а ззаду, щоб тяглася дротина, мов шарф. Чого ти не хочеш мати розум, Фласк? Це ж так легко мати розум. Кожен, хто хоч трохи вміє дивитись кочима, може мати розум. Не знаю, Стаб, часом воно буває не так легко. А вже ж, коли тебе промочить наскрізь, тоді важко мати розум, це правда. А мене оці бризки вже промочили наскрізь, та дарма, бери о той кінець і протягуй. Здається мені, наче ми так ці якорі ув'язуємо, ніби їх уже ніколи не збираються вживати. Принайтовлювати оці два якорі фласк – це так, наче зв'язувати людині руки за спиною. А які в них ручиська розкішні, подивися. Оце-то залізні кулаки, га?» Вже як ухоплять, то не пустять. Цікаво мені фласк, чи й наша земля десь заякорена. Коли так, то певне на страх, який довжелезній линві. Ану, постукай ще по оцьому вузлу, та й готово. Ну, от ми на палубі. Що може бути приємнішого? Хіба що зійти на берег? Чуєш? Викрути мені поле бушлата. Гаразд? Дякую. Люди сміються з фраків, але, як на мене, то в морі під час шторму тільки фраки носити. У нього фалди звужуються донизу, і по них добре вода стікатиме, розумієш? Так само й трикутні капелюхи. Ріжки кресів були б як ринви. Не хочу я більше й знати куцих бушлатів та зюдьвесток. Давай на ні фрак і касторового капелюха. Гей! Фью! Полетіла моя зюдьвестка за борт. Боже, боже, як це з твого неба віє такий нечемний вітер. Ох і паскудна ж ніч, братко. 122 о півночі на щоглі грім і блискавка. Грот Марсерея теж його ув'язує її новою линвою. Бум-бум-бум, годі вже там греміти. Забагато грому тут на горі. Яке пуття з цього грому? Бум-бум-бум, не треба нам грому, Нам треба рому, дайте нам по чарці рому. Бум-бум-бум. 123 Мушкет під час найлютіших поривів тайфуну, стерничого, що стояв біля кістяного румпеля Пеквода, кілька разів збивало з ніг і жбурляло на палубу з пазматичними ривками того румпеля, хоча він був закріплений страхувальними талями, адже закріплювати дуже туго не можна, румпель повинен мати якусь волю. В такий сильний шторм, коли вітер жбурляє судно ніби м'ячика, побачити, як компасна стрілка часом крутиться дзигою – невелике диво. Так було й на пекводі. Майже за кожним поштовхом Стерничий бачив, як швидко стрілки крутяться разом із картушкою. Мало хто може дивитись на те без якогось незвичного хвилювання. Минуло кілька годин після півночі, і тайфун ущух настільки, що завдяки нелюдським зусиллям старбака і стаба, один порався на носі, другий на кормі корабля, пошарпані рештки клівера, фор і грот Марселя позрізувано з рей, і їх понесло за вітром на чепір'я, яке інколи губить альбатрос у бурю. На їхнє місце підняли нові вітрила, зарифівши їх, а позаду грот Шогли поставили штормовий трисель, і судно знов більш-менш набрало здатність триматись на курсі. Стерничому знов було задано курс, поки що Ост-Зюйд-Ост, і він, скільки змога, витримував його. Бо поки лютував тайфун, стернували тільки пристосовуючись до нього. Та як тільки стерничий повернув судно чим ближче до заданого курсу, стежачи за компасом, як вітер неначе повіяв з корми. Добрий знак: супротивний вітер змінився попутним. Зразу ж перебрасопили реї під жваву пісеньку. Гей, вітре попутний! Гей, хлопці, жвавіш! Команда співала її з радістю, що ця сприятлива подія так швидко спростувала всі лихі призвистки, які передували їй. Згідно з неодмінним наказом капітана, в будь-яку годину дня і ночі доповідати йому негайно про все, що сталося істотного на палубі, Старбак, тільки-но скінчивши переставляти реї під вітер, що він робив досить неохоче й похмуро, автоматично пішов униз повідомити про це Ахава. Перше, ніж постукати в двері капітанової каюти, він на хвильку зупинився перед ними. Лампа в каюті, гойдаючи широкими розмахами на всі боки, блимала і кидала михтюче світло на зачинені капітанові двері. Тоненькі двері з щіленястими жалюзі замість верхньої панелі. У відособленій під палубою, наче під землею, кают компанії панувала якась дзвінка тиша, хоч на дворі з усіх боків ревли й гриміли стихії. Лисніли в сутіні набиті мушкети в стояку під передньою переділкою. Старбак був чесний, щиросердий чоловік, та в його душі мимовільно ворухнулася несподівано лиха думка, тільки на погляд його впав на мушкети. Але посеред інших думок, добрих чи ніяких, він у першу мить її сам не розпізнав її. «Він трохи не застрелив мене», – шепнув старший помічник сам до себе. «Так, оцього ось мушкета націлив на мене, оцього, з прикладом у цвяжках. Цікаво, як його в руці тримати». «Дивно, я, що завдав списом стільки смертельних ударів, тепер так тримчу. Набитий? Побачимо. Так, так, і на поличці є порох. Недобре. Може краще висипати? Стривай. Воно минеться. Сміло триматиму мушкет, а сам поміркую. Я прийшов доповісти йому про сприятливий вітер. Але для кого сприятливий? Для смерті, для погибелі, тобто для мобі Діка. Цей попутний вітер сприятливий тільки для того проклятого кита». Оце саме дуло він наставляв на мене. Оце саме. Оце дуло. Ось я тримаю його в руці. Він хотів убити мене з оцієї самої штуки, що у мене в руці. Так, і він радий був би занапастити всю свою команду. Чи він не казав, що не хоче ні перед яким штормом спускати реї? Хіба він не розбив свого астрономічного квадранта і хіба не пливе в оцих водах таких небезпечних навпомазки за самими обрахунками полагу такими ненадійними? Та й у цей самий тайфун хіба він не заприсягся, що не користуватиметься громовідводами? То чи можна спокійно дивитись, як цей божевільний старий ган тягне за собою в погибель цілу команду корабля? Так, коли корабель спіткає катастрофа, цей Ахав стане умисним у вбивцею тридцяти чоловік. А я ладен душею своєю закластися, що корабель таки спіткає катастрофа, коли Ахавомі дати волю. А коли його зараз, цю мить, прибрати... Він не вчинить такого злочину. О, він щось мурмоче крізь сон. Так, зараз, зараз увійти, поки він спить. Спить?» Так, спить, але живий і скоро знов прокинеться. Тоді я не зможу боротися з тобою, старий. Ти не хочеш слухати ні доказів, ні протестів, ні благань. Ти смієшся з усього цього. Ти хочеш тільки безоглядного послуху твоїм безоглядним наказам. Так, і ще ти кажеш, що команда склала одну присягу з тобою. Кажеш, що ми всі тепер Ахави. Великий Боже! Невже нема іншого способу? Законного? «Зв'язати, посадити під замок і відвести додому? Та хіба можна сподіватися, що ти вирвеш владу з його рук, поки він живий? Тільки дурень міг би спробувати це. Навіть якби його скрутити, зв'язати йому руки й ноги линвами, прикувати ланцюгами до кілець у підлозі цієї каюти, він і тоді був би жахливіший, ніж тигр у клітці. Я не міг би витерпіти його вигляду і не мав би куди втекти від його виття». Будь-якого спокою, навіть сну та й самого неоціненого розуму позбувся б задовге нестерпне плавання. Тоді що ж лишається? До землі багато сотень миль, і найближча неприступна Японія. Тут я сам серед чистого моря, і між мною та законом два океани й цілий континент. Так, так, справді. Хіба небо стає убивцею, коли блискавка вражає майбутнього убивцю в ліжку, спопиливши і попіл, і тіло? То чи стану і я вбивцею, якщо і Старбак повільно, скрадливо, дивлячися з коса, впер у двері дуло набитого мушкета? Ось на такій висоті там, за дверима, висить Ахавова койка, голова його отут». Тільки натиснути курок, і Старбак лишиться живий, знову пригорне дружину й дитя. О, Мері, Мері, синку, синку! А коли я не вб'ю тебе, старий, хто годен сказати, в яких незмірених глибинах потоне може Старбакове тіло разом з усією командою? Великий Боже, де ти? Вистрелити, вистрелити! Вітер ущух і повернув, капітане, Піднято й зарифлено фор і грот Марселі, судно тримається курсу. «Табань! Ох, мобі діку, нарешті я вирву тобі серце!» Такий крик раптом прорвався крізь неспокійний сон старого капітана, не би на старбаків голос озвалося досі німе сонне видиво. Піднятий мушкет, упертий у двері, затрусився ніби в руці похмільного п'яниці». Старбак якусь хвилину неначе боровся з ангелом, але врешті, відвернувшись від дверей, поставив смертоносну зброю в стояк і вийшов. «Він занадто міцно спить, містер Стаб. Іди, ти розбуди його і скажи. Мені треба глянути, що тут, на палубі. Ти знаєш, що треба сказати». 124. СТРІЛКА Уранці ще не стихле море, неквапно котило розлоги, повільні, могутні хвилі, і, наздоганяючи кипучий слід пеквода, підштомхувало корабель у корму ніби долоні велетнів. Міцний і рівний вітер віяв так щедро, що небо й повітря були не наче величезні, тугі, опуклі вітрила. Весь світ мчав за вітром. Сповити в непотьмарене ранкове сяйво сонце не було видне на небі, тільки пояснішій широкій плямі на небосхилі, з якої били в усі боки снопи променів багнетів, було знати, де воно. Все довкола яскріло пишнотою вінчаних вавілонських царів і цариць. Море нагадувало тигель з розтопленим золотом, що клекоче світлом і жаром. Ахав довго стояв осторонь і заворожено мовчав – Щоразу, коли розгойдане судно кивало бушпритом, він обертався вперед і дивився на яскраве сонячне проміння, відбите у воді перед кораблем. А коли корма западала вниз, обертався назад і вдивлявся в розмиту сонячну пляму за кормою та у жовті променисті зблизки на рівні, як шнур кіль струмені. «Хе-хе, мій кораблю, ти тепер схожий на морську колісницю сонця!» Ге-ге, Всі племена, які є попереду, я везу вам сонце! Підпрягайте ще й ще буруни! Агей! Я правлю морем, наче цугом коней!» Та враз його ніби шарпнула назад якась зустрічна думка. Він квапливо підійшов до стерна і хрипким голосом запитав стерничого, яким курсом той веде пеквот. «Ост, зюйт, ост, сер!» – відповів наляканий Матеос. «Брешеш!» – і вдарив його сципленим кулаком. «Курс ост у таку годину, а сонце за кормою?» Почувши ці слова, всі сторопіли. Те, що тільки напомітив Ахав, незбагненним чином уникло уваги всіх інших. Та це, мабуть, і сталося саме через його разюче очевидність. Устромивши майже всю голову в нактоус, Ахав глянув на компас. Його піднята рука поволі опустилась, і на мить він наче аж захитався. Старбак, що стояв за спиною в нього, теж глянув на компаси. І справді, обидва вони показували на схід, а тим часом Пеквот з усією очевидністю плив на захід. Та не встигла перша нестямна тривога поширитись серед команди, як старий капітан силовано засміявся і вигукнув. Знаю вже, таке бувало й раніше. Містер Стербак, уночі блискавка перемагнітиво наші компаси. Оце й усе. Тобі, мабуть, уже доводилось чути про такі речі. Правда, але самому мені такого ще ніколи не траплялось, похмуро відказав зблідлий помічник. Тут треба зазначити, що такі пригоди не раз відбувалися з кораблями під час сильних штормів. Як відомо всім, магнітна енергія, що впливає на стрілку корабельного компаса, по суті, ідентична з електрикою, яка є в хмарах. Тому не треба й дивуватися, що такі речі трапляються. В тих випадках, коли блискавка вдаряла в судно, обламуючи реї та обриваючи такелаж, її вплив на компасну стрілку часом бував іще фатальніший. Вона зовсім утрачала магнітні властивості і відтоді годилась хіба що на плетільний дротик для якоїсь бабусі. Та в обох випадках стрілка ніколи не відновлює сама своїх пошкоджених чи втрачених властивостей, а якщо перемагнітились чи розмагнітились компаси в нактоузі, то можна бути певному, те саме сталося і з усіма іншими, які лише є на судні, хоч би навіть найнижчий із них був уставлений аж у кіль. Замислено стояча перед нактоузом і дивлячись на перемагнічені компаси, старий капітан простяг руку, ребром долоні вивірив напрям на сонце і пересвідчився, що компаси показують точно протилежний справжньому курс, а тоді гукнув, щоб судно завертали на всі 16 румбів. Реї перебрасоплено на навітряний борт, і знову пеквод уперто посунув на переріз супротивному вітрові, бо гаданий попутний, як виявилося, був тільки маною. Тим часом Старбак, хай які вже там були його потаємні думки, не заперечив ні словом, а спокійно віддавав необхідні накази. Та й Стаб і Фласк, що тепер уже здавалось якоюсь мірою поділяли його почуття, теж без ремства погоджувалися з усім. Що ж до матросів, то хоч декотрі з них тихо, невдоволено бурчали, їхній страх перед Ахавом був більший, ніж страх перед Фатумом. Тільки погані гарпунники лишались майже незворушні, як і завжди, бо навіть коли на них щось уплинуло, це була тільки якась магнетична дія непохитного ахавового серця на їхні споріднені з ним серця. Якийсь час капітан ходив по палубі, поринувши в свої бурхливі думки. Та ось його кістяна п'ята спіткнулася на чомусь. Він глянув під ноги і побачив погнуті мідні зорові трубки квадранта, яким напередодні хряснув об палубу. Бідний, мій гордий підглядачу неба і лоцмане сонця, вчора я знищив тебе, а сьогодні компаси хотіли знищити мене. Так, так, але Ахав ще владарює над поземною силою магніта. Містере Старбак, подайте мені наконечник від списа, молоток і найменшу вітрильну голку. Швидше!» Мабуть, він мав на думці не тільки відновити компас, а ще й небез обачливості хотів підняти дух команди, продемонструвавши їй своє таємниче вміння в такій чудесній справі, як перемагнічення компасів. Крім того, старий капітан знав, хоча судном сяк так можливо правити і за допомогою перемагнічених компасів, та це неминуче навіє за бобонним морякам нові страхи і лихі передчуття. І коли помічник приніс йому те, що він просив, Ахав рішуче обернувся до команди і сказав «Матроси, грім перемагніти в стрілки старому Ахавові, але з оцього ось шматочка сталі Ахав зробить свою власну стрілку і вона показуватиме, куди слід не згірше від будь-якої». На ті слова моряки збентежено перезирнулись із рабським подивом у очах і знову підвели заворожені погляди, чекаючи обіцяного чаклунства. Тільки Старбак дивився в бік. Ударом молотка Ахав відбив сталеве вістря списа, а тоді, вручивши помічникові довгий залізний стрижень, який лишився від наконечника, наказав держати його з торчма, так, щоб залізо не торкалося палуби. Тоді кілька разів ударив молотком по верхньому кінцю залізного стрижня, приставив до того вершечка затуплений кінчик голки і знову кілька разів ударив молотком, уже не так сильно а помічник весь той час тримав залізний пруть прямовисно. Тоді зробив голкою кілька якихось химерних рухів, чи то справді необхідних для намагнічування голки, чи то розрахованих на те, щоб іще підсилити шанобливий подив команди, важко сказати, і звелів, щоб принесли ляну нитку. Ступивши до Нактоуза, він вийняв з компасів зіпсовані стрілки, перев'язав голку ниткою посередині і горизонтально підвісив її над картушкою одного з компасів. Спочатку голка крутилась, і обидва її кінці хитались туди-сюди, та врешті вона застигла на місці. Тоді Ахав, що пильно спостерігав її рухи, з полегшенням відступив однактоуза і, показуючи на нього рукою, вигукнув. «Дивіться самі, чи Ахав – не владар над магнітом. Сонце на сході, і мій компас це засвідчує». Один за одним вони підходили і дивилися, бо таке невігластво, як їхнє, могли переконати тільки власні очі, а потім один за одним відходили. А в вогнистих ахавових очах, сповнених зневаги й триумфу, можна було в ту мить побачити всю його згубну гордість. 125. Лаг і лаглінь Досі на довгому предовгому шляху Пеквода, назустріч своїй долі, лагом користувалися досить рідко – Довірливо покладаючись на інші способи визначати місце перебування корабля в морі, на деяких торговельних суднах і на багатьох китоловах, особливо під час крейсування, зовсім занедбують лаг, хоча воднораз, найчастіше просто задля проформи, регулярно записують на призначеній для цього аспідній дощецці як компасний курс судна, так і гадане пересічне число миль, пройдених за годину. Так було й на пекводі. Дерев'яна котушка і причеплений до неї вугластий лах довго висіли за гакабортом недоторканні, Їх мочили дощі й бризки, вони жолобились на сонці і на вітрі. Всі стихії об'єднались, щоб уразити тлінням річ, яка висіла так марно. Та, незважаючи на все це, коли через кілька годин після сценки з магнітом Ахавів погляд упав на котушку, він пригадав, що вже не мав квадранта, і що в гніві заприсягся користуватись тільки лагом, і зразу запалився цією думкою. Пеквод плив, киваючи бушпритом кожній хвилі, а за кормою піневі бурони котились далі на захід. «Гей, на баку, Кинути лаг!» – підійшло двоє матросів – один – завотаво-смаглий таїтянин, а другий – сивий дід із острова Мену. Візьміть котрись котушку, я кину. Вони пройшли на корму аж до гакаборту, де з завітряного боку палуба майже поринала в укриті піною хвилі, що набігали з боку. Матрос із Мену взяв котушку за кінці осі, що виступали боків. На тій осі крутився сам барабан із намотаним лаглінем і підняв її високо вгору, чекаючи, поки надійде Ахав. Той став поруч нього, взяв вугластий лаг, що звисав з котушки, і почав змотувати три-чотири десятки витків шворки, щоб мати змогу розмахнутися, кидаючи. І в ту хвилину старий моряк, що пильно дивився на капітана і на шворку, наважився заговорити. «Сер, я б не покладався на цей лаг. Його стільки мочило і пекло сонцем, що він уже геть зіпрів. Витримає діду, хіба ти зіпрів від того, що тебе мочило і пряжило, адже ти тримаєшся?» Чи може краще сказати, що життя тебе тримає, а не ти його тримаєш у руках? У руках я тримаю котушку, сер, та хай буде по-вашому, капітане. Маючи таку сиву голову, як у мене, не варто сперечатися, а надто з тим, хто поставлений над тобою, бо в'юже ніколи не погодиться з твоїми словами». О, а це що таке? Їй же Богу ще один латаний професор із збудованого на граніті коледжу цариці природи. Тільки чомусь його лекція звучить надто запобігливо. Ти звідки родом? Із маленького скелястого острова Мену, сер. Чудово! Як доладно все звучить! Не знаю, сер, чи доладно, але я там народився. На острові Мені? Звісно, так воно й добре. Народився на мені, на колись незалежному мені, та й покинув його. Мовляв, острове мене, обходься без мене. А той острів поглинула хто? Ну, вище котушку!» Всі допитливі голови врешті розбиваються об мертвий глухий мур. Вище! Отак! І Ахав пожбурив лах. Змотана шворка вмить витяглась у довгу похилу лінію за кормою, а тоді котушка закрутилася. Зустрічні хвилі шарпали лах, підкидаючи й опускаючи його. Натяг шворки змінювався, і старий матрос із котушкою в руках дивно похитувався. Тримай міцно лусь туго натягнуний лаглінь опав униз довгою петлею лах відірвався я розбив квадрант грім зіпсував компаси а тепер шалене море перервало лаглінь та ахав може направити все вибирай шворку та й тянине а ти старий змотуй на котушку ти скажи теслі хай зробить новий лах а ти направ лінь подбай про це пішов собі Йому все дарма, а для мене ніби з цього світу випала вісь, на якій він обертався. Вибирай, вибирай, таїтянине. Ці линви змотуються цілими і так швидко, що аж михтить, але вибираються обірваній дуже повільно. О, Піп, ти що, прийшов помагати, га, Піпе? Піп? Який Піп? Кого ти кличеш Піпом? Піп вискочив з вельбота. Піп пропав» но, ну, чи ти не підчепив його там, чи не виловив китолове?» «О, туго йде! Мабуть, таки він учепився!» «Вирви в нього шворку, Таїті! Вирви шворку! нащо нам піднімати на судно боягуза?» «О, онде вже його рука виструмлюється з води! Сокиру, сокиру! Обрубайте шворку! Не треба нам тут боягузів!» «Капітане, чуєте, сер? Онде піп! Він хоче вибратися назад на корабель!» Тихо дуренавіжений, гримнув старий Змену, мену, вхопивши піпа за плече. Геть із юта! Більший недоумок завжди лає меншого, промурмотів ахав і ступив ближче. Не чіпай його, він святий. То де, кажеш, той піп хлопчику? За кормою, сер, за кормою, он, он. А хто ж ти, хлопче? У тебе зіниці такі порожні, що я не бачу в них навіть свого відбитку. О, Боже, невже людина добре вмістище для безсмертної душі? Адже вона дірява як решето. Хто ж ти, хлопче? Я дзвонар, капітане, я корабельний окликач. Бім-бам, бім-бам, піп, піп, піп. Сто фунтів глини в нагороду за піпа. Зріст п'ять футів, вигляд боягузливий. По цьому його найлегше впізнати. Бім-бам, бім-бам, хто бачив піпа боягуза? Мабуть, вище за лінію снігів немає жодного серця. О, крижані небеса, гляньте на землю. Ви ж зачали цю нещасливу дитину і покинули її. Творці, розпусники. Слухай, хлопче, від сьогодні, поки Ахав живий, ахавова каюта буде твоїм домом. Ти зачепив моє найглибше яство, хлопче. Тепер ти прив'язаний до мене путами, сплетеними зі струн мого серця. «Ходімо до каюти. Що це таке? Наче акуляча шкіра, а гладенька, як оксамит». Пильно дивлячись на ахавову руку і обмацуючи її, промормотів хлопець. «Ох, якби сердешний піп міг доторкнутися до чогось отакого от ласкавого, він би, може, й не загинув». Воно схоже на страхувальну линву, сер. Це щось таке, за що можуть держатися слабкі душі. Ох, сер, покличте старого перта, нехай склепає ці дві руки, чорну з білою, бо я вже ніколи не відпущу її. Так, хлопче, і я не відпущу твоєї, якщо тільки не затягну тебе нею в ще гірші страхіття, ніж тут. Ходімо ж до каюти. Чуєте ви, що вірите ніби все добро в богах, а все зло в людях? Гляньте, як усе видющі боги забули про стражденну людину, а та людина, хоч вона безумна й сама не знає, що робить, все ж переповнена щирою любов'ю і вдячністю. Ходімо, я дужче пишатимусь, ведуче тебе за чорну руку, ніж якби я держався за руку вінценосця. Ото пішли двоє божевільні, промормотів старий моряк з мену. Один ошалів з надміру сили, а другий з надміру слабості».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 Ходімо. Я дужче пишатимусь, ведуче тебе за чорну руку, ніж якби я держався за руку вінценосця. Ото пішли двоє божевільні, промурмотів старий моряк з мену. Один ошалів з надміру сили, а другий з надміру слабості. Та ось і кінець обірваного шнура. Промок наскрізь. Направити його? Хе, краще взяти зовсім новий. Треба попитати в містера стаба. 126 Рятувальний буй Спрямовуючи свій біг тільки сталевою голкою Ахава і вимірюючи пройдений шлях тільки його ж лагом, Пеквот плив далі до екватора. Давно вже підхоплений рівнем, незмінним пасатом, він так довго перетинав ці пустельні води, не зустрічаючи жодного судна, так довго гойдався на монотонній положистій хвилі, що здавалося, ніби цей дивний тривалий спокій, тільки прелюдія до бурхливих і карколомних подій. Нарешті, коли судно вже наблизилося до околиці екваторіальних промислових угідь і одної ночі в глибокій темряві, яка буває перед світанком, минало кубку скелястих острівців. Нічну вахту на чолі з фласком налякав крик, такий жалібний, нестямний і нелюдський, нібито белькотливо голосили духи всіх вигублених іродом немовлят. Усі вахтові враз прокинулися з дрімоти і якусь мить заціпеніло стояли, чи сиділи, чи лежали, прислухаючись, наче ота римська статуля пораненого на смерть гладіатора. Поки лунав той дикий крик. Християнська цивілізована частина команди, тремтячи зі страху, заявила, що то голосять русалки. Але гарпунники погане не злякались ані трохи. А сивий дід із мену, найстарший в усій команді, сказав, що той дикий пронизливий крик, то голоси недавно потонулих у морі людей. А Хав у своїй каюті не знав про це, аж поки в сірий світанок вийшов на палубу. Тоді Фласк розповів йому про нічну пригоду, розповів не без похмурих натяків. Але капітан тільки глухо засміявся і пояснив нічне диво ось як. Ті скелясті острівці, повз які пропливав Пеквот, були лежбищем для незліченних морських котиків, і їхні малята, котрі втратили матерів, або й матері, що втратили малят, напевне, виринали поблизу судна і супроводжували його, квилячи схожим на людський голосом. Та це пояснення тільки ще дужче налякало дякого з команди, бо серед моряків дуже поширене забобонне ставлення до котиків, не тільки через те, що їхній жалібний крек так нагадує людський голос, а й тому, що, вистромляючи з води за бортом круглі голови з майже розумним виразом на мордах, ті котики страшенно скидаються на людей. Не раз бувало, що за певних обставин котиків у морі справді плутали з людьми. Але зловісним перечуттям команди судилося дістати надзвичайно переконливе підтвердження в тій долі, що спіткала того дня одного з матросів. На світанку той матрос, уставши з койки, піднався на фок щоглу чергувати там на Марсі. Чи то він іще не прочумався як слід зі сну, бо моряки часом вилазять на щоглу ще напівсонні, чи то річ була в чомусь іншому, невідомо, та хай там як, а пробув він на своєму Марсі недомго. Раптом на палубі почули скрик, тоді шелест від падіння тіла, і глянувши вгору, побачили, що в повітрі майнув якийсь привид, а зирнувши за борт, угледіли на синій гладіні пляму з білої піни. У море зразу скинули рятувальний буй, довгасте вузьке барильце, підвішене на кормі і покірне хитромудрій пружині. Але з води не піднеслась рука, щоб ухопитися за нього. А буйок так довго висів під палючим сонцем, що розсохся геть і тепер повільно набирав води і крізь щелини, і всіма порами висохлого дерева. Отож, незабаром цвяховане окуте залізними обручами барильце пішло вслід за матросом на дно, ніби хотіло послужити йому за подушку, хоча й досить тверду. Отак першого члена команди Пеквода, що піднявся на щоглу вистежувати білого кита в його власних володіннях, поглинула морська безодня. Але в ту хвилину, можливо, мало хто подумав так. Матросів навіть не дуже засмутила ця пригода, чи принаймні вони побачили в ній не стільки призвістку майбутнього лиха, скільки справження нещастя, вже провіщеного. Вони заявляли, що тепер уже знають причину отих диких криків, які лунали вночі. Але старе ганзмену знов заперечив їм. Треба було чимось замінити втрачений рятувальний буй. Капітан доручив Старбакові щось підшукати, але підходящого легкого барильця не знайшлось. А тепер, коли плавання наближалося до свого найкритичнішого моменту, всіх на судні охопила гарячкова нетерплячка, і нікому не хотілося робити щось не пов'язане прямо з їхньою кінцевою метою, хай там уже який буде той кінець. Тому вже вирішили були залишити корму без рятувального буйка, коли раптом Квіквех якимись дивними знаками й натяками нагадав про свою труну. Рятувальний буй із труни жахнувся Старбак. «Трохи дивно», – сказав би я, – озвався Стаб. «Ед, вийде буй як буй», – відмахнувся Фласк. «Тесля вмить його пристосує». «Ну, винесіть її, бо нема більше нічого», – невесело помовчавши згодився Старбак. «Тесле, зроби, що треба. Чого ти на мене так дивишся? Не чуєш? Пристосуй труну замість буя». «І віко прибити, сер?» – спитав і махнув рукою, ніби тримав у ній молоток. «А тож «І щілини прошпакльовати, сер?» – знову спитав Тесля з таким жестом, ніби орудував шпаклівкою. «А то ж! А тоді ще й просмолити, сер!» – і він наче нахилив у руці Відерса зі смолою. «Так, так, чого це ти допитуєшся? Зроби струни рятувальний буй і квит! Містере Стаб, містере Фласк, ходімо на ніс!» – пішов сердитий. Усе разом він може стерпіти, але подробиці над його силу. Та й мені це діло не до вподоби. Я зробив ногу для капітана Ахава, і він носить її, як годиться джентльменові. А як зробив шкатолочку для квіквега, то цей не хоче стромляти в неї голову. Стільки морочився з тією труною, і все намарне. Тепер наказують переробити її на рятувальний буй. Це ж однаково, що стару одежину лицювати, або шкіру вивертати наверх м'ясом. «Не люблю я такого партацтва. Недовподоби воно мені. Недовподоби воно мені. Не для цього я тут. Нехай якесь там лодильницьке поріддя латає казани, а ми ж таки з кращого тіста. Я люблю докладати рук тільки до чистої, нової, чесної математичної роботи. До чогось такого, що починається правильно, спочатку, тоді свого часу проходить свою середину, а закінчується кінцем». Не те, що робота партача. У неї кінець посередині, а початок на кінці. Це тільки старі баби все замовляють партачам. Господи, як бо всі старі баби люблять отих мандрівних лудильників. Я знав одну 65-річну бабусю, що втекла від чоловіка з молодим, але вже лисим лудильником. Отож, через те я ніколи не брав замовлень від старих самотніх удів, ще як держав майстерню на Він'ярді, а то котрась забрала б у свою стару самотню голову таку дунку втекти кудись зі мною. Та гай-гай, на морі тільки й жіночки, що чаєчки. Ну що ж, подивімося. Прибити віко, прошпаклювати щілини, просмолити їх, міцно оббити все планками і підвісити на тій пружині за кормою». Чи хтось колись виробляв отаке струною? Якийсь старий забобонний Тесля, мабуть, скоріше дав би розіп'ясти себе на вантах, а не погодився б на таку роботу. Але я зроблений із сукуватої аростукської сосни, я й вусом не моргну. Мати ззаду труну замість підхвістя, пливти по морю з цвинтарною скринею – та дарма. Ми, ті, хто обробляє дерево, робимо і шлюбні ліжка та картярські столи, і мари та труни». «Ми працюємо або помісячно, або від замовлення, або від плати. І не нам допитуватись, для чого і навіщо потрібна наша робота, хіба що це буде якесь уже зовсім паскудне портацтво. І тоді ми його кидаємо, коли можна. Хе, зроблю поволенький цю роботу. Прироблю тут, стривай, скільки ж усього душ у нашій команді, вже й забув». Ну хай там як, а прироблю 30 окремих линвочок із вузлами на кінцях по 3 фути завдовжки, кругом усієї труни. Тоді, коли корабель піде на дно, 30 рожвавих хлопців битимуться за одну труну. Не часто таке побачиш на цьому світі? Ідіть но сюди молоток, шпаклівка, відерце зі смолою і швайка. Берімось до роботи. 127. Палуба Труна покладена на два кодоби для гарпунної линви між верстаком і відкритим люком. Тесля шпаклює щілини. Мотузочок, всуканий із клоччя, повільно змотується з великого клубка, що лежить у приполі в Теслі. З каюти неквапно піднімається на палубу Ахав і чує, що Піп іде слідом за ним. «Вернися, хлопче! Я хочу трохи побути без тебе!» «Вернувся!» «Навіть моя рука не кориться моїй волі так охоче, як цей хлопець!» «Це що, середній неф у церкві? Що тут робиться?» «Рятувальний буй, сер!» «Містер Старбак наказав!» «Ой, обережно, сер! Люк відкритий!» «Дякую! Твоя труна лежить на похваті коло склепу!» «Що, сер?» «А, коло люка? Так, сер, це правда!» Хіба це не ти робиш людям ноги? Не з твоєї майстерні вийшов цей оцупок!» «Здається, так, сер». «Ну, як? Рихва тримається?» «Більш-менш. Та хіба ти й могильник заразом?» «Так, сер, я зліпив оцю ось скриню як домовину для квіквега, та щойно мені наказали переробити її на щось інше». «Тоді скажи мені, хіба ти не загребущий, скнарий, пронозливий, всеїдний, старий, поганин, що сьогодні робиш ноги, а завтра труни, в яких ті ноги зачинятимеш, а позавтра з тих самих трун рятувальні буї? Ти так само не визнаєш ніяких принципів, як боги, і такий самий майстер на всі руки, як вони. Мені за цим голова не болить, сер. Я роблю те, що роблю. Знов же, як боги». «Слухай, а ти ніколи не співаєш, роблячи труну?» Титани нібито мугикали якісь уривки пісеньок, коли видовбували кратери вулканів. І гробар на сцені співає із заступом у руках, а ти – ні. «Чи я співаю, сер? Чи я співаю?» «О, я до цього не дуже охочий, сер. Але той гробар, може, співав тому, що заступ його мовчав. А шпаклювальний молоточок хіба ж так видзвонює?» Ось послухайте, яка музика. Так, і це тому, що Віко тут править за резонансну деку. А резонансною декою може бути тільки дошка, під якою немає нічого, порожнеча. А проте труна, в якій лежить мертве тіло, звучить майже так само, Тесле. Тобі коли-небудь траплялося нести й стукнутися труною об цвентарну браму? Їже Богу, сер! Їже Богу? А що це таке? Та це просто така примовка, сер, і більше нічого». «Мгм, mm -hmm. ну далі. Я хотів сказати, сер. Ти що, шовкопряд, випрядаєш свій покрив сам із себе? Що там у тебе за пазухою? Швидше прибери оті сельця, щоб я їх не бачив». Пішов на ют, а як напався несподівано. Та в теплих широтах шквали завжди несподівані». Я чув, що острів Альбемарле на Галапагосах екватор перетинає рівно посередині. Мені здається, що нашого старого теж перетинає точно посередині якийсь екватор. Він весь час ніби по екваторі такий гарячий. Дивиться сюди. А ну де клочча, хочіше? Мерщій до роботи. Ця дерев'яна довбешка – то корковий молоточок, а я – майстер грати на скляній гармонії. Дінь-дон! Ахав сам до себе. Оце то видовище, оце то звуки. Сивоголовий дятел довбе до дерево. В таку хвилину можна позаздрити глухим і сліпим. Глянь, труна стоїть на двох кадобах із гарпунними линвами. Ох і злий, ох і глумливий чоловік цей Тесля. Тук-тук, це ж наш другий пульс. О, яке безтілесне все на світі. Що в ньому є реального, крім невагомих думок? Ось перед нами зловісний символ грізної смерті, але чиста випадковість зробила з нього промовистий знак рятунку і надії для життя, що попало в найтяжчу скруту – рятувальний буй із труни. А може цей символ ще глибший? Може в якомусь духовному розумінні труна – це врешті лише сховище безсмертя? Треба подумати… Але ні, я вже так далеко зайшов на тіньову сторону землі, що другий бік її, той, що називають світлим, здається мені сповитим у непевний півморок. Слухай, Тесле, ти скінчиш коли о той проклятий стук? Я йду в каюту, і щоб коли вийду на палубу знов, я вже не побачив нічого цього. Ну, а тепер, Піпе, давай погомонимо. Я часом набираюсь від тебе такої химерної філософії. Її, певне, влито в тебе невідомими каналами з якихось незнаних світів. 128. Пеквод зустрічає Рахіль. Другого дня ми побачили велике судно, що пливло просто на Пеквод. Його реї були обліплені матросами. Називалось воно Рахіль. Пеквод ішов тоді з доброю швидкістю». Та коли до нього з навітряного боку підпливла ширококрила незнайомка, його хвалькувато надуті вітрила, враз опали, немов проколоті міхури, і весь корабель неначе безвладно завмер. Лихі новини! Вона несе лихі новини промурмотів старий матрос з острова Мену. Та перший, ніж капітан Рахілі, що з рупором біля уст стояв на кормі Вельбота, встиг окликнути нас, пролунав голос Ахава. «Бачив білого кита?» «Так, бачив, учора». «А ви не бачили в морі Вельбота?» Стримавши свою радість, Ахав відповів заперечно на це несподіване запитання і хотів уже пливти на Рахіль, коли її капітан сам, поклавши своє судно в дрейф, спустився у Вельбот. Кілька енергійних змахів веслами, гак зачеплено за грот руслень правого борту Пеквода, і капітан Рахілі вже вихопився на нашу палубу. Ахав зразу впізнав його, то був знайомий йому Нентакітець. Але вони навіть не привіталися. «Де він був? Його не вбито? Ні!» – закричав Ахав, підступаючи до нього. «Як це сталося?» Виявилося, що напередодні, вже надвечір, коли три вельботи з Рахілі погналися за табунцем кашалотів і в швидкій погоні запливли миль за чотири чи п'ять у навітряний бік від судна, несподівано на синій гладіні з завітряного боку, не дуже далеко від корабля, зринула біла голова і білий горб мобі-діка». З корабля зразу спустили четвертий запасний вельбот, якого держали на поготові. Шпарко йдучи під вітрилом, цей четвертий вельбот, найшвидкохідніший з усіх їхніх човнів, начебто спромігся загарпунити білого кита. Принаймні так здавалося Марсовому, який дивився зі щогли. Здалеко Марсовий бачив малесеньку тяточку човна, а потім раптовий сплеск білої спіненої води і більш нічого. На кораблі вирішили, що загарпунений кит, як часто буває, затяг своїх переслідувачів за собою бозна як далеко. За них трохи не покоїлись, але ще не тривожились по-справжньому. На снастях вивісили сигнальні прапорці, наказ вернутися на судно. Потім стемніло, корабель, змушений підбирати три човни, що запливили далеко в навітряний бік, перше, ніж рушити на поміч четвертому, що поплив якраз у протилежному напрямі, хід-не-хід -не, -хід не тільки лишив той четвертий човен на призволяче мало не до півночі, а якийсь час навіть іще віддалявся від нього. Та коли нарешті всі команди трьох перших вельботів опинились у безпеці на судні, Рахіль негайно підняла всі вітрила, навіть ліселі на кожній реї, і рушила на пошуки четвертого вельбота. В салотопні розпалили вогонь, як орієнтир для вельбота, і половина матросів повидирались на щогли, щоб обшукувати очима морський простір. Та хоч Рахіль швидко допливла до того приблизно місця, де востаннє бачили загублений вельбот, лягла там у дрейф і спустила інші човни, які обшукали все море довкола. А не знайшовши нічого, пропливла ще далі, знов лягла в дрейф та спустила човни. І хоч ці розшуки тривали до самого ранку, жодного сліду зниклого вельбота не виявлено. Скінчивши свою розповідь, капітан Рахілі зразу пояснив, з якою метою він прибув на Пеквод. Він хотів, щоб зустрінути судно, теж узяло участь у дальших пошуках. Плавало паралельним курсом на відстані 4-5 миль від Рахілі, бо таким чином вони охоплюватимуть удвічі більшу площу. «Я взаклався на що завгодно», – шепнув Стаб до Фласка, «що хтось із команди того вельбота надів парадний капітанів мундир або взяв із собою його годинник, і тепер він прагне вернути своє добро». Хто коли чував, щоб два добропорядники тобіні кораблі в розпалі промислового резону обнишпорювали море, шукаючи один загублений вельбот? Ти поглянь, фласк, який він блідий, у нього й очі поблідли. Ні, це не мондир, це, певне, мій син, мій рідний син був на тому вельботі. Заради Бога, я вас прошу, я вас благаю, вигукнув у ту хвилину каштан Рахілі, звертаючись до Ахава, що досі слухав його вкрай холодно. «Я найму ваше судно на сорок вісім годин, я за любки заплачу, і заплачу нескупо, коли вже не можна інакше. Тільки сорок вісім годин, не більше. Ви не відмовите мені, ви не можете відмовити». «Його син», – вигукнув стак, – «то це його син пропав. Тоді беру назад мундир і годинник». «А що скаже Ахав?» «Треба врятувати хлопця!» «Він потонув тої ночі разом із рештою», – озвався старий з острова Мину, що стояв позад них. «Я сам чув, та й ви всі чули, як голосили їхні духи». Як з'ясувалося незабаром, капітана Рахілі ще дужче смутило те, що не тільки один син його був на загубленому вельботі, На одному з тих трьох човнів, що трохи раніше вирушили в погоню в інший бік, був ще один з його синів. І якийсь час нещасного батька роздирали вагання, котрому ж із них поспішати на поміч. Розв'язав ті вагання тільки старший помічник, інстинктивно обравши звичайний у таких випадках шлях. Коли на китобійному судні доводиться вирішувати, котрий з вельботів, які попали в небезпеку, рятувати насамперед, завжди вибирають той, на котрому більше людей. Але з якихось невідомих причин капітан Рахілі спочатку не розповів про все це, і тільки крижаний Ахавів Тон змусив його нарешті заговорити про те, що на зниклому вельботі його син, зовсім юний, 12-річний хлопець, якого капітан з властивою нентатіцям, суворою і безстрашною батьківською любов'ю намагався так рано призвичаєти до всіх злигоднів професії з незапам'ятних часів спадкової в їхньому роду. Нерідко трапляється навіть, що нентакіцькі капітани виряджають своїх іще зовсім юних синів у три- або чотирирічне плавання не на своєму, а на чиємусь чужому судні, щоб перше їхнє знайомство з ремеслом китобоя не було пом'якшене мимовільними виявами цілком природньої або недоречної в таких обставинах батьківської поблажливості або надвірної турботи. Тим часом капітан Рахілі все просив і просив у Ахава зглянутись, а Ахав і далі стояв незворушний, наче ковадло, що й не здригнеться під ударами молота. «Я не піду звідси, поки ви не погодитесь», – казав капітан Рахілі. «Вчиніть зі мною так, як би ви хотіли, щоб я вчинив з вами в такому випадку. Адже ви теж маєте сина, Ахаве, хоч він іще малий, і тепер у безпеці, вдома, у тиха вашої старості». «Так, так, ви вже згодні, я бачу. Матроси, готуйтесь брасопити реї». «Стійте!» – гукнув Ахав. «Не смійте торкатися до брасів». А потім, з притиском і протягло, вимовляючи кожне слово, додав. «Капітане Гардінер, я не зроблю цього. Я й так уже стільки часу з вами згаяв. Прощайте, прощайте. Хай над вами Бог змилується. Може, я сам собі цього не пробачу, але я мушу пливти далі». «Містер Старбак, гляньте на нактовзний годинник, і щоб через три хвилини на судні не було нікого чужого. Потім наставте вітрила на попередній курс і рушаймо». Він ровучко відвернувся і, не дивлячись ні на кого, спустився до своєї каюти, зоставивши капітана Рахілі приголомшеного такою різкою і категоричною відмовою на його палке благання. Прокинувшися зі свого остопіння, гардінер мовчки рушив до борту, скоріше впав, ніж спустився в свій човен і вернувся до себе на судно. Незабаром обидва кораблі розійшлися в різні боки, але ще довго з пеквода видно було рахіль, що сновигала туди-сюди, видивляючись кожної темної тяточки на поверхні моря, хай навіть якої маленької. Реї на ній повертали то праворуч, то ліворуч. Вона переходила з галса на галс, то зариваючись у круту хвилю, то підіймаючись на гребінь. І весь час її щогли та реї були обліплені матросами, наче три високі вишні, по яких лазять хлопчаки, обриваючи на гіллі ягоди. Але з того, як вона пливла своїм скорботним шляхом, раз по раз зупиняючись і завертаючи, добре видно було, що це судно, яке плакало водяними бризками, не знаходило втіхи. То була Рахіль, що плаче за своїми дітьми, бо нема їх. 129. У каюті. Ахав збирається вийти на палубу. Піп хапає його за руку, щоб вийти з ним. Хлопче, хлопче, я кажу тобі, не йди за мною зараз. Надходить година, коли Ахав не відштовхне тебе, але й не хотітиме, щоб ти був коло нього. Бо я відчуваю, в тобі, Сердего, є щось занадто цілюще для моєї недуги. Подібне лікується подібним, а в цьому полюванні моя хвороба дорожча мені від будь-якого здоров'я. Побудь тут, унизу, тут тобі годитимуть, ніби ти капітан. «Так, хлопче, ти сидітимеш тут, у моєму пригвинченому стільці. Ти мусиш бути ще одним гвинтом у ньому. Ні, ні, ні, сер, ваше тіло скалічене. Візьміть мене, бідолаху, замість своєї другої ноги. Ось наступіть на мене, сер, я більш нічого не прошу, аби тільки бути вашою рукою чи ногою». «О, нехай на світі є мільйони негідників, та це утверджує в мені віру в людську відданість. І оце чорношкірий, і оце божевільний. Але, мабуть, і справді подібне лікується подібним, він знову стає такий розважний. Мені сказали, сер, що Стаб якось покинув бідного маленького Піпа, чиї кістки тепер лежать на дні білі як сніг, хоч шкіра в нього чорна була». «Але я ніколи не покину вас, сер, як стаб покинув його. Якщо ти й далі так зі мною говоритимеш, мій намір перевернеться у мене в душі до гори кілем. Я тобі кажу, не йди, не можна. Ой, добрий мій пане, пане, пане! Якщо ти так плакатимеш, я вб'ю тебе. Остережися, бо Ахав теж божевільний». Прислухайся, і ти часто чутимеш, як моя кістяна нога стукає по палубі, і знатимеш, що я там. А зараз я покину тебе. Дай руку. Ось вона. Ти вірний мені, хлопче, як обвід кола вірний його центрові. Отак, хай Бог благословить тебе навіки, а коли дійде до останнього, хай Бог спасе тебе навіки. Ахав виходить, піп ступає один крок уперед. Ось тут він щойно стояв, а тепер тут стою я. Але я сам. Якби хоч бідний Піп тут був, мені б легше було терпіти, але ж він пропав навіки. Піпе, Піпе, бім-бам, бім-бам, хто бачив Піпа? Він десь тут, на горі. Ану, гляньмо за двері. Що, ні замка, ні засуви, ні защіпки, а не відчиниш? Це, мабуть, якісь чари, адже він сказав мені, щоб я зостався тут». «Так, він сказав, що оцей пригвинчений стілеч – мій. Ну то я й сяду тут навпроти стояка, точно посеред корабля, і весь його кіль та шогли будуть переді мною. Наші старі моряки розказують, ніби великі адмірали на своїх великих чорних кораблях часом сідають за стіл та й ну командувати цілими рядами капітанів та лейтенантів. Хе -хе, що це?» Еполети, еполети, еполети входять цілою юрбою. Передавайте каравки по колу, радий бачити вас. Наливайте, месьє. Як дивно почуває себе чорний хлопець, приймаючи білих гостей із золотими позументами на мундирах. Месьє, ви бачили такого собі піпа, маленького негра, п'ять футів на зріст, ни цей боягузливий вигляд. «Він колись вистрибнув з вельбота. Ви його не бачили?» «Ні». «Ну гаразд, наливайте собі ще, капітане, і випиймо за ганьбу всім боягузам. Я не називаю імен, просто ганьба їм. Покладіть одну ногу на стіл. Ганьба всім боягузам!» «Тихо! Там на голі я чую стук кістки. О, пане, пане!» «Тяжко мені, коли ви ходите наді мною» але я зостануся тут, хоч би ця корма налетіла на скелі, і вони проломили її, а в гості до мене прийшли мушлі. 130. Капелюх. І тепер, коли, опинившись у призначений час на призначеному місці, після такого тривалого і далекого плавання, Ахав, що обшукав усі інші промислові угіддя, наче загнав свого ворога в океанську загороду, щоб, напевне, вбити його тут... Тепер, коли він опинився майже точно на тій самій довготій широті, де йому завдано такої незгойної рани, Тепер, коли пекводові зустрівся корабель, із якого тільки напередодні справді бачили білого кита, тепер, коли всі послідовні зустрічі його з цілою низкою суден яскраво виявили ту демонічну байдужість, із якою білий кит нищить китобоїв, чи то вони завинили перед ним, чи ні, тепер у очах старого капітана проблискувало щось таке, що слабким душам дуже важко було витерпіти». Як полярна зірка, що ніколи не заходить за обрій, а всю довгу, як життя, шестимісячну полярну ніч не відводить від вас свого пронизливого, невідхильного, прямого погляду, так і Ахавова мета тепер нерухомо променіла над безперервною ніччю в душах похмурої команди». Вона гнітила всіх на кораблі так, що всі їхні перечуття, сумніви, побоювання й страхи були раді сховатися в глибині їхніх душ і не проростати назовні жодним пагінцем чи листочком. У цю лиховисну пору на судні погасла вся веселість, природна чи вдавана. Стаб більше не силкувався викликати усмішки, Старбак не намагався їх гасити». Радість і горе, надія і страх – усе було наче розтерте на найтонший порох у окутій залізом ступі Ахавової душі. Наче автомати люди безмовно сновигали по палубі, весь час відчуваючи на собі деспотичне око старого капітана. Та якби ви пильніше придивилися до нього в ті потаємніші, інтимніші хвилини, коли він гадав, що на нього не падає нічий погляд, то побачили б, що так само, як Ахавові очі вселяли жах у душі матросів, погляд незбагненного парса вселяв жах у його душу, чи принаймні якимсь чином нездоланно впливав на нього». Тепер кощавого Федалаха сповивала ще невловніша, ще дивніша загадковість. Його бив безупинний дрож, і матроси поглядали на нього так, наче не вірили, що це справді жива істота зі смертної плоті і крові, а не тремтяча тінь, відкидана на палубу якоюсь невидимою істотою. І ця тінь завжди витала на палубі. Навіть уночі ніхто не бачив, щоб Федалах спав чи спускався в кубрик. Він, бувало, простоював нерухому цілі години, але не сідав і не лягав ніколи. Його дивовижні збляклі очі виразно промовляли. Ми, двоє вартових, ніколи не спочиваємо. Не бувало тепер і так, щоб хто з моряків, чи вдень, чи вночі, вийшовши на палубу, не побачив там Ахава. Він або стояв, устромивши кістяну ногу в опорну ямку, або чітко міряв кроками палубу між двома незмінними межами – грот та бізан щоглою. Або ж стояв у каютному люку, поставивши живу ногу на палубу, ніби готовий ступити вперед. Капелюх його був насунутий аж на очі, і матроси ніколи не могли напевне сказати, чи заплющує він їх бодай на хвилину, хоч би як нерухомо стояв капітан, і хоч би скільки вже минуло днів і ночей, відколи він лягав у свою койку. Так, вони ніколи не знали напевне, чи ті очі коли-небудь заплющуються, а чи весь час пильно стежать за ними, навіть тоді, коли Ахав цілу годину підряд стоїть там нерухомо, а нічна роса, неструшувана, збирається краплями на його плащі і капелюсі, наче вирізлених із каменю. Одяг, що промокав за ніч, у день висушувано на ньому сонце, і так день за днем, ніч за ніччю. Він уже не спускався під палубу, а посилав до каюти когось, коли йому було щось потрібне. І їв він теж на дворі, тільки обідав та снідав, а довечері ніколи й не доторкався. І бородини підстригав, вона росла в нього темна, скошлана, немов видерта з землі коріння повалених дерев, з якого й далі пробиваються пагони, хоча колись зелені верхів'я вже засохли». Та хоч усе його життя стало тепер однією суцільною вахтою на палубі, і хоч Парс вистоював свою зловісну вахту так само неухильно, ніхто не бачив, щоб вони розмовляли між собою, хіба що зрідка про якусь невідкладну дрібницю. Хоч ці двоє були наначе поєднані якимись нездоланними таємними чарами, але на вигляд, у очах і страхом команди, вони були далекі один від одного, мов два полюси. Коли вдень їм траплялось перемовитися словом, то вночі вони були наче німі один для одного. Часом вони по багато годин підряд безмовно вистоювали отак нарізно в місячному світлі, Ахав у своєму люку, а Парс біля грощогли, але невідривно дивились один на одного. Немов би Ахав бачив у Парсі свою відкинуту вперед тінь, а Парс у Ахаві своє втрачене тілесне єство. І все ж таки саме Ахав у своїй власній істоті, такій, якою вона владно являлася його підлеглим щодня, щогодини, щохвилини, здавався незалежним паном, а Парс – тільки його рабом. Тим часом обидва були наче впряжені в одне ярмо, і обох їх поганяв якийсь незримий деспот, кощава тінь не відставала від твердої плоті». Адже хай там який був парс, аха залишався твердою основою всього. З першим слабеньким проблиском світанку з Юта вже долинав його залізний голос Марсові, на щогли? І цілий день, та ще й після заходу сонця, після смеркання, щогодини гримів той самий окрик, наче удари вахтового дзвона. Що там видно? Пильніше, пильніше. Та коли минули вже чотири дні після зустрічі з Рахіллю, що шукала своїх дітей, а ні вто ще не вгледів жодного фонтана, старого неначе охопила недовіра до своєї команди, принаймні до всіх, крім поган гарпунників. Він, здавалося, сумнівався, чий стап та фласк не заплющують умисно очей на те, чого він шукає. Та якщо й справді у нього виникали такі підозри, він розважно утримувався від висловлювання їх, хоча вчинки його наче свідчили про ті підозри. «Я сам добачу кита перший», – сказав він. «Так, дублона мусить заробити Ахав» і власними руками виплів, схоже на кошик, мотузяне гніздо. Тоді послав на щоглу одного матроса підвісити там простий одношківний блок і пропустити крізь нього линву. До одного кінця прикліпив свій кошик, а до другого нагель, щоб закріпити линву на фальшборті. Зробивши це і ще держачи той кінець у руці, він обвів поглядом усю команду, переводячи очі з одного на другого. Той погляд довше затримувався на дагу, квіквеговій і тишній. Але уникав Федалаха. Нарешті, твердо й упевнено втупивши очі в старшого помічника, Ахав сказав, «Візьміть линву, сер, віддаю все в твої руки, Старбак». Потім заліз у свою сітку гніздо і звелів підтягувати його на щоглу. Коли його підняли, Старбак сам закріпив кінець линви на фальшборті і залишився біля неї. Тепер Ахав, міцно обхопивши однією рукою грот щоглу, окидав поглядом весь багатомильний простір, що відкривався з такої висоти спереду, ззаду і з боків корабля. Коли треба щось зробити дуже високо на рангуоті, в такому місці, де нема на що зіпертись ногами, моряка підтягують туди на линві. І поки він працює там, за закріпленим унизу кінцем її весь час наглядає спеціально приставлений вахтовий. Бо в густому плетиві бігучого такілажу не завжди можна точно розгледіти спалуби, куди йде яка снасть, а закріплені внизу кінці снастей дуже часто доводиться скидати з нагелів, і дуже легко хтось із матросів може помилитися, віддати не той кінець і піднятий нагору моряк упаде в море. Щоб цього не сталося, долинви, на якій він піднятий, і представляють постійного наглядача. Отож, Ахав тепер повівся цілком звичайно. Дивне було тільки те, що він доручив нагляд за линвою саме Старбокові, єдиній людині на пекводі, яка будь-коли наважувалась більш-менш рішуче перечити капітанові. Дивно було, що капітан саме його обрав своїм охоронцям і віддав своє життя в руки людини, якій в іншому не зовсім довіряв. Першого ж разу, коли Ахава підняли на гору, він не пробув там ще й 10 хвилин, як один з тих хижих червонодзьобих морських яструбів, що в тих широтах часто кружляють небезпечно близько від дозорців на щоглах китобійних суден, один з тих яструбів раптом почав з пронизливим криком метатись над Ахавовою головою, блискавично виписуючи в повітрі кола. Потім стрілою шугнув прямовисно в вору на тисячу футів, по спіралі спустився вниз і знову закружляв навколо капітанової голови. Але Ахав, прикипівши поглядом до сповитого і млою далекого обрію, майже не помічав того шаленого птаха. Та може й ніхто на судні не звернув би уваги на таку досить звичайну пригоду, але в ті дні навіть найбестурботніше око добачало приховане значення майже в усьому. «Капелюх, сер, капелюх!» Раптом вигукнув матрос-сицилієць, який вартував на Марсі бізань щогли, прямо позаду й трохи нижче Ахава, відділений від нього глибокою повітряною прірвою. Та смоляне крило вже майнуло перед капітановими очима, довгий гачкуватий дзьоб дістав до його голови, і чорний яструб, крикнувши, шугнув угору із своєю здобиччю. Круг його голови тричі облетів орел, зірвав з неї шапку і знов опустив на голову. Тоді Танаквіль, його дружина, Сказала, що він буде царем Риму, та цю прикмету визнали доброю тільки тому, що шапка вернулась на своє місце. Але ахавів капелюх не вернувся до нього. Дикий яструб летів і летів попереду корабля, поки не зник з очей, і в останню мить можна було невиразно розгледіти малесеньку чорну тяточку, що з величезної висоти падала в море. 131. Пеквот зустрічає утіху. Невтримний пеквот плив і плив далі. Набігала хвиля за хвилею, минав день за днем. Рятувальний буй, зроблений із струни, ледь погойдувався за кормою. І ось із корабля побачили ще одне судно, ніби на глум назване «утіхою». Коли воно підпливло ближче, очі всіх прикипіли до товстих брусів над його шкафутом. Ті бруси, так звані ножиці, на деяких китобійних суднах укріплені в поперек палуби навхрест на висоті 8-9 футів, і на них розміщують запасні, неспоряджені або пошкоджені вельботи. На ножицях зустрінутого судна відніли поламані білі ребра шпангоутів і кілька розколотих дощок, залишки того, що було колись вельботом. Тепер цей каркас просвічувався наскрізь, як обдертий, розламаний і вибілений сонцем кістяк коня. «Бачили білого кита? Он, подивіться!» гукнув від гакаборту чоловік із запалими щоками, капітан Утіхи, і показав рупором на уламки вельбота. «Убили його!» «Ще той гарпун викуваний, котрим його вб'ють», – відповів капітан Утіхий, сумно глянув на свій шкафут, де кілька матросів зашивали в парусинову койку якийсь довгастий предмет. «Невикуваний?» – і Ахав, схопивши з розсішок пертів гарпун, підніс його над головою. «Дивись, земляче, у цій ось руці я тримаю мобі дікову смерть. Це лезо, загартоване в крові, а потім ще раз загартоване блискавкою, і я присягаюся, що втретє загартую його, вгородивши в оте гаряче місце позаду плавця, де чаїться прокляте життя білого кита. «Ну, хай Бог поможе тобі, старий! Бачиш он!» І капітан утіхи показав на довгастий предмет». «Це я ховаю лише одного з тих п'яти дужих хлопців, що були живі ще вчора зранку, але до вечора не дожили. Одного тільки й ховаю, бо решта похована живцем, і ти пливеш над їхньою могилою». Потім обернувся до своєї команди. «Ну, готово? Тоді покладіть на фальшборд дошку і підніміть на неї тіло. Ось так». Він підніс руки вгору, підступив до покійника і вигукнув. «Боже, воскресіння з мертвих і вічне!» «Брасо, Петереї! Стерно на борт!» – громовим голосом крикнув Ахав до своєї команди. Та хоч пеквод стрілою рвонувся вперед, його все ж наздогнав сплеск від падіння тіла в море, і, може, кілька летючих бризок від того сплеску скропили його борт якимсь моторошним хрещенням. Коли Ахав спрямував свій корабель геть від зажуреної утіхи, з неї виразно побачили підвішений за його кормою дивний рятувальний буй – «Гей, хлопці, гляньте!» – закричав їм навздогінчий свіщий голос. «Марно втікаєте ви від нашого сумного похорону. Ви повернулися кормою до нас, щоб показати нам свою власну труну». 132. Симфонія. Був ясний, сталево-синій день. Склепіння неба й моря майже нерозрізнимо зливалися в тій усепроникній блакиті. От тільки сповнене задумою повітря було прозоре, чисте й ніжне, ніби погляд жінки – а на могутньому мужньому океані здіймались розлоги, високі, неквапливі хвилі, наче самсонові груди дихали в вісні. Високо вгорі малькали крила невеличких сніжно-білих пташок, то були ласкаві думки жіночної блакити. А в глибинах, у синій безодні, плавали могутні левіафани, риби та акули. І то були вперті, неспокійні, вбивчі думи мужнього океану. Та незважаючи на весь цей внутрішній контраст, зовні вони різнились тільки відтінками і півтонами, і обоє здавались одним цілим, немовби чоловічий жіноча начала, що взаємно доповнюються. А в горі Сонце, ніби царствений владар і самодержець дарувало цю ласкаву блакить своєму відважному розхвильованому океанові, мов наречену Женехові а лінія обрію, що охоплювала океан легким ніжним тремтінням, яке можна часто бачити на екваторі, ніби виражала палку й трепетну довіру, любовну тривогу, з якою насмілива наречена падає в обійми, що чекають її. Туго стягнений і збитий докупи вузлами зморшкок, затятий і непохитний, блискаючи очима, що світились як жаринки в попелі недогорілої руїни, стояв незламний Ахав у ясному світлі ранку, ніби піднявши розколотий шолом свого чола назустріч прекрасному дівочому обличчю неба. О, безсмертна дитинність і невинність блакиті! Невидимі крилаті істоти, що виграють повсюди довкола нас, о, миле дитинство моря й неба! Які ви були сліпі до стягненої вузлом Ахавової недолі. Отак я бачив маленьких Марію й Марту фей з усміхненими очима, що безтурботно стрибали круг старого батька, бавлячись кільцями обпалених кучерів, що росли на краю випаленого кратера його мозку. Неквапно перетнувши палубу, Ахав зіперся на фальшборд і задивився, як його тінь у воді поринає все глибше і глибше під його поглядом, що намагався проникнути далі в глибини. Та солодкі пахощі цього зачарованого повітря, здавалось, на часинку розтопили їдучий камінь у його душі. Нарешті це радісне, щасливе повітря, це привітне небо, неначе пригортали й пестили його». Мачуха життя, що так довго була до нього жорстока і сувора, тепер обняла ласкавими руками його вперту шию і плакала від радості, знайшовши в серці силу врятувати й благословити його, хоч він був свавільний і непутящий. З-під насунутого на лоб капелюха Ахав зронив у море сльозу, і в усьому тихому океані не знайшлось би скарбу коштовнішого за ту малу крапельку. Старбак побачив старого капітана, побачив, як той важко спирається на фальшборд і неначе почув у своєму щирому серці те невтримне ридання, що проривалось із оцього спокою довкола. Обережно, намагаючись не привертати Ахавової уваги, він підступив ближче й зупинився позаду. Ахав обернувся. «Старбак?» «Так, сер». «Ох, Старбак, який же лагідний, який лагідний цей вітер, і як ласкаво дивиться на нас оце небо! В отакий день, у такий самий ясний день, я, вісімнадцятирічний юнак-гарпунник, загарпуннив свого першого кита. Сорок років тому». «Цілих сорок років! Сорок років на промислі! Сорок років злигоднів, небезпек, штормів! Сорок років у немилосердному морі! На сорок років покинув Ахав мирну землю! Сорок років провадив війну зі страхіттями глибин! Справді, Старбак, із цих сорока років я й трьох не пробув на березі!» Коли я подумаю про те, яке життя прожив, про те, якою пустелею самотності було воно, про муровані фортеці капітанської відособленності, яка допускає до серця так мало співчуття з зеленого світу довкола. О, тягар утоми! Огвінейське рабство самотньої влади! Коли я подумаю про все, чого досі не бачив так виразно, а тільки відчував наполовину, про те, що я 40 років живився тільки просоленим сухим шматком, і це справжній символ сухої поживи моєї душі – тоді як найубогіший житель суходолу щодня має на пожиток свіжі плоди і ламає свіжий хліб світу цього, а не такі плісняві сухарі, які я гризу в цій далені, цілими океанами розділений з моєю молодою дружиною, дівчиною власне, яку я взяв, мавши вже далеко за 50 років, а на другий день після шлюбу відплив за мис горн, тільки раз зоставивши слід голови на шлюбній подушці. Дружина! Дружина! Скоріше вже вдова при живому чоловікові. Так, я зробив ту сердешну дівчину вдовою, коли одружився з нею. Чуєш, старбак? А потім божевілля, шаленство, кипіння крові й вогонь у голові, що з ними старий Ахав тисячу разів кидався в скажену запінену погоню за здобиччю. Я ж був більше демоном, ніж людиною». Так, так, яким дурним, дурним, дурним, яким дурним пробув старий Ахав усі ці сорок років? Старий дурень! Навіщо оця запекла гонитва? Навіщо надривати руки веслом, гарпуном чи списом? Чи став Ахав від того багатшим або кращим? Глянь на мене, старбак, чи це не жорстоко, що мені на чиїх плечах такий тягар відібрано ще й оцю нещасну ногу? «Відгорни мені злоба оці сиві пасма, вони лізуть в очі, і здається, ніби я плачу. Такі сиві пасма можуть вирости хіба на попелищі? Та чи я справді такий старий, такий страшенно старий на вигляд, Старбак?» «Я почуваю себе смертельно змученим, зігнутим, горбатим, не би я Адам, що спотикається під тягарем сторіч, прожитих відтоді, як його вигнано з раю. Боже, Боже, Боже, розбий надрузки моє серце, розчави мені мозок, глум, глум, гіркий, пекучий глум, оце сиве волосся». «Хіба я зазнав стільки втіх, щоб носити його на скронях і почувати себе таким нестерпно старим? Підійди ближче, стань коло мене, Старбак, дай мені заглянути в людські очі, це краще, ніж дивитись у море чи в небо, краще, ніж споглядати Бога». «Присягаюся зеленою землею, присягаюся ясним вогнем хатнього вогнища. Це ж чарівне дзеркало. Я побачив у твоїх очах свою дружину й дитя. Ні, ні, зоставайся на кораблі, не спускай свого вельбота, коли затаврований Ахав вирушить у погоню за мобі діком. Цей ризик не для тебе, не для тебе, в чиїх очах я бачу свій далекий дім». «Ох, капітане, мій капітане, висока душе, благородне серце! Навіщо, навіщо ганятися за цим ненависним китом? Пливімо всі геть звідси, утікаємо з цих погибельних вод, вертаймось додому!» «У мене також є дружина й дитя, дружина й дитя моєї щиросердої, приязної, безтурботної молодості, як і у вас, капітане, є дружина й дитя вашої відданої тоскою батьківської старості. Пливімо геть, геть, я сюж мить віддам наказ лягти на зворотний курс». «Як весело, як радісно побіжемо ми по хвилях до рідного Нентакіту». Адже й там, капітане, адже й на Нентакіті бувають отакі лагідні, блакитні дні. Бувають, бувають, я бачив їх, бачив такі ранки. Десь о цій порі хлоп'я бадьоро прокидається після опівденного сну, і мати розказує йому про мене, про оцього старого канібала, про те, що я плаваю над далекими безоднями, але вернуся додому і поколишу його на руках». Отак От же й мері, моя мері. Вона обіцяла мені, що буде щоранку виносити сина на гору, хай він виглядає на обрії батькове вітрило. Так, так, годі, годі, прямуймо на Нентакіт. Ну бо, капітане, викресліть курс і пливімо звідси. Я вже бачу, гляньте, гляньте, он синове личко у вікні, синова ручка махає з гори. Та ахаф уже відвернув погляд. Ніби всохла яблуня, він здригнувся і зронив додолу своє останнє зморщене яблуко. Що ж це таке? Що це за безіменна, незглибима, нетутешня сила? Який це підступний, зачаяний владар і самодержець? Який жорстокий, безжальний господар повеліває мною, що я, всупереч усім природним прагненням і жаданням, отак рвуся, пхаюся, пробиваюся вперед і вперед, Хто це так невблаганно штовхає мене до того, про що я в глибині свого власного серця не насмів би й подумати? Чи я справді ахав? Хто це, о Господи, підносить оцю мою руку, я сам чи хтось інший? Та якщо й велике сонце рухається не само собою, якщо й гоно тільки небесний хлопчак на побігеньках, якщо кожній зірці надає колового руху якась невидима сила, то як може битись оце мізерне серце, як може мислити оцей мізерний мозок, якщо тільки не Бог замість мене дав йому силу битись, мислити й жити? «Далебі, старбак, щось крутить і крутить нас у цьому світі, наче отой он Кабестан, і доля – це наш ганшпух. І весь час, глянь, над нами оце усміхнене небо, а під нами оце незглибиме море. Глянь, бачиш отого он Тунця? Хто велить йому гнатися за летючими рибками і хапати їх?» Що чекає на вбивцю, скажи мені? Кого судити, коли й самого суддю тягнуть на лаву підсудних? Але вітер віє лагідно, так лагідно, і небо дивиться ласкаво. І в повітрі пахне, наче з якогось далекого лугу, наче десь біля підніжжя Андів іде косовиця Старбак, і косарі заснули на свіжоскошеній траві. Заснули? «Так, як не трудись, а рано чи пізно заснеш на полі». «Заснеш? Так, і зотлієш серед зелені, проріжавієш, як торішня коса, покинута на недокінченому покосі». «Старбак!» Але помічник, з розпачу поблідлий, наче мрець, уже тихенько відійшов. Ахав перетнув палубу і став коло другого борту». Глянув у воду і здригнувся, зустрівши застиглий погляд відбитих у гладінні очей. Федаллах нерухомо спирався поряд на фальшборд. 133. Погоня, день перший. Тої ночі на другій вахті старий катитан за своєю звичкою піднявся з люка, в якому стояв, і рушив до опорної ямки». І раптом рвучко підняв голову, втягуючи ніздрями свіже морське повітря, як ото нюшить чуйний корабельний пес, коли судно підпливає до якихось дикунських оскровів. «Десь поблизу», – сказав він, – «має бути кит». Незабаром і всі вахтові вже відчули той своєрідний запах, яким іноді тягне з дуже далекої відстані від живого кашалота. І ніхто на судні не здивувався, коли, глянувши на компас, а тоді на флюгер, і встановивши по змозі точніше, з якого саме боку чути той запах, Ахав квапливо наказав трохи змінити курс корабля і зарифити частину вітрил. Гостра передбачливість, що продиктувала ті накази, дала результати на світанку. Далеко попереду побачили на воді довгу леснючу смугу, гладеньку, наче аж масну. На поморщеній хвилями воді вона нагадувала ту поліровану, ніби металеву поверхню, яка часом виникає в тому місці, де в море вливається «бистра річка». Марсові нашогли, всі на палубу. Дагу хопив зразу три ганшпуги і заходився грюкати в палубу над кубриком їхніми товщими кінцями, щенивши такий несвітський гуркіт, що розбуджені матроси з одежею в руках повилітали на палубу, наче їх щось видихнуло звідти. «Що бачите?» – гукнув Ахав, задерши голову вгору. «Нічого, сер, нічого!» – загукали у відповідь Марсові. «Поставити брамселі, ліселі, вгорі, внизу, з обох бортів!» Коли всі вітрила були поставлені, він відв'язав линву з мотузяним гніздом і за кілька хвилин його вже підтягали на шоглу. І враз, піднявшися ще тільки на дві третини висоти, він гнянув у горизонтальний просвіт між грот Марселем і грот Брамселем прямо по курсу корабля і закричав пронизливим чаїним голосом. «О, о, дмуха, дмуха! Горб, наче снігова гора! Це мобі дік! Цей крик майже в ту саму мить підхопили троє Марсових, і всі на палубі кинулись до снастей і подерлись на них, щоб нарешті побачити прославленого кита, за яким вони так довго ганялись по світу. Ахав нарешті опинився на вершку Гродшогли, на кілька футів вище за Марсових. Тешті стояв на салінгу Брамстенги, зразу під ним, так що індіанцева голова була майже врівень з Ахавовими ногами». З цієї висоти мобі мобі-дика вже було добре видно за якусь милю чи близько того попереду. Кожна хвиля, випереджаючи його, відкривала лиснючий білий горб, і кит розмірено тускав у гору свій безгучний струмінь. Марновірним морякам здалося, що це той самий примарний фонтан, який так давно манив їх на осяяних місяцях Атлантики та Індійського океану. «Невже ніхто з вас досі його не помічав?» – гукнув Ахав до матросів, що висіли на снастях. «Я побачив його майже в ту саму мить, що й ви, капітани, і гукнув разом з вами», – відказав Тештіго. «Майже в ту та не в ту. Ні, дублон мій, доля, приберегла його для мене. Тільки я, тільки я міг побачити білого кита перший, і ніхто з вас. Он, он, дмухає, дмухає, он знову, знову». Гукав він протягло, неквапно, розмірно, Влад із добре видними, чим раз довшими злетами китового фонтана. «Зараз пірне! Прибрати ліселі! Згортай брамселі! Спускайте три човни! Містере Старбак, пам'ятайте, Ви зостаєтеся, поведете корабель! Гей, стерничий, На один румб під вітер! Так, хлопче, так тримати!» «Он хвіст мелькнув! Ні, то просто чорна вода! Готові там човни! Станьте всі біля них! Спускайте мене, містере Старбакс! Спускайте швидше! Швидше!» І ось він уже поплив у повітря вниз до палуби. «Пливе прямо за вітром, сер!» – закричав стаб. «Утікає від нас! Але він ще не міг помітити корабля. Тихо там, добрасів, круто під вітер!» У Улевентік, вибирай браси з навітряного. О, так, так, човни на воду. За хвилину всі вельботи, крім Старбакового, були на воді. На них підняли вітрила, веслярі налягли на гребки, і вельботи стрілою помчали за вітром. А хавів поперед усіх. Запалі очі федалаха горіли блідим, мертвотним блиском, уста його скривилися в жахливій гримасі, наче скойки молюсків наутилусів нечутно ковзали по воді легкі човни, але відстань до їхнього ворога меншала не швидко. Що ближче до кита, то рівніжа ставала поверхня океану, немов хвилі застилав якийсь килим, немов то був спокійний опівденний луг. Нарешті китобої, затамувавши дух, підпливли так близько до своєї жертви, яка неначе ще зовсім не помічала їх, що їм стало видно весь сліпучо-білий горб. Він плив ніби сам собою, оправлений у обертове кільце з найтоншої рунистої зеленавої піни. Перед тим горбом видніла ледь піднята з води голова, помережена глибокими борознами». А ще попереду, по м'якому турецькому килиму океану, ковзало блискуче відзеркалення широкого молочно-білого лоба, і його грайливо з мелодійним плюскотом супроводили дрібні хвильки. А позаду кита тягся на блакитній воді гладенький жолоб його сліду, і обабіч нього вискакували й танцювали іскристі бульбашки. Але ті бульбашки вмить розбивали легкі лапки сотень веселих птахів, що черкали крильми воду і знов шугали вгору. Іначе флагшток, що підноситься мальованим корпусом великого корабля, стерчало з білої спини кита високе, хоч і надламане державно недавно вгородженого китобійського списа. І час від часу, котрийсь із хмарими тушливих легкокрилих птахів, що наче балдахін нависала над китом, тихо сідав на той флагшток, розпустивши довгий хвіст, ніби прапорець. Три, якоюсь лагідною радістю, лінивою могутністю спокійного і швидкого руху, плив по морю той кит». Навіть білий бик Зевс, що ніс по хвилях викраденню Європу, яка в страху чіплялась за його зграбно вигнуті роги, і скоса позирав закоханим оком на діву, з чарівною, плавною стрімкістю прямуючи до шлюбних покоїв на Криті, навіть Зевс, навіть цей великий верховний бог не міг перевершити величу божественного білого кита в ту хвилину. Від його м'яких боків широкими крилами розбігалися на воді брижі, і разом з тими брижами від кита розпливалася ніби якась зваба. Тож не диво, що серед китобоїв, невимовно зачарованих і приваблених його спокоєм, знаходились такі, що важились порушити той спокій, але на свою згубу пересвідчувалися, що під ним таяться урагани». Але ти, оките, знову пливеш спокійно, спокусливо-спокійно до всіх тих, хто бачить тебе вперше. Байдуже, скільких ти вже обморочив отак і звів зі світу. Отак, серед ласкавого спокою тропічного моря, серед хвиль, що в невимовному екстазі не важились навіть плескати, як люди плещуть у долоні, плив Мобі Дік, ще ховаючи від людських очей усю свою страхітливу тушу та огидну пащу зі скривленою щелепою. А ще, незабаром, голова його повільно виринула з води. На якусь мить усе його мармурове тіло вигнулось над хвилями високою аркою. Наче о той знаменитий природний міст у синіх горах Вірджинії, і грізно змахнувши в повітрі прапором хвоста, величне божество явилось людям і поринуло, зникло з очей. Білі морські птахи, що довго ширяли в повітрі, зависали нерухомо або черкали крильми збурений вир на тому місці, де пірнув кит. Піднявши вгору весла, відклавши грибки і попустивши шкоти вітрил, китобої в трьох вельботах тихо гойдалися на воді. Вони дожидали, коли вирине дік. За годину, сказав Ахав, що стояв на кормі свого вельбота, як укопаний, і дивився понад тим місцем, де зник під водою кит. У їмлисті сині простори на широкі, манливі водні рівнини, що стелились попереду. Але ось його очі знов почали крутитися в очницях, ніби він оббігав ними весь обрій. Вітер посвіжішав, хвиля розгулювалася. «Птахи! Птахи!» – закричав раптом Тештіго. Тепер усі птахи довгим ключем, як ото летять у вирій чаплі, попрямували до Ахавового вельбота, і за кілька ярдів від нього почали кружляти над водою з нетерплячим радісним криком. Їхній зір був гостріший, ніж людський. Ахав не міг помітити на воді ніяких ознак кита. Але враз, утупивши погляд у глибину, він побачив там рухливу білу цятку, не більшу від білого горностая. Та цятка зринала вгору і виростала дивовижно швидко, а тоді якось вивернулась і показала два довгі вигнуті ряди блискучих білих зубів, що випливали з незмірної глибини. То була мобі дикова роз'явлена паща і скривлена щелепа. Велетенський тулуб його, затінений, ще зливався з синявою води. Блискуча паща зяяла під човном, наче розкрита мармурова гробниця, і ахав, різко гребнувши стерновим веслом, відвернув човен у бік від цієї грізної появи. А тоді, гукнувши Федалахові, щоб помінявся з ним місцями, перейшов на ніс вельбота. Вхопив пертів гарпун і наказав веслярам, щоб узялися за весла і були готові табанити, гребти назад. Завдяки цьому вчасному маневрові Вельбот так розвернувся навколо своєї осі, що став носом якраз навпроти того місця, де ось-ось мала виринути з води голова кита. Але Мобі Дік, ніби розгадавши цей маневр, із отією приписуваною йому людьми з лісною кмітливістю, повернув трохи на бік, і його зморшкуватий лоб виринув з води коло самого борту вельбота. Весь човен, кожна його дощечка і шпангоут дрібно задрижали. А кит уже перевернувся на спину, наче акула, що збирається напасти, і повільно, ніби смакуючи, забирав у пащу ніз човна. Довга, вузька, склочена нижня щелепа стриміла високо в повітря, а один із зубів зачепився за кочат. Голубувато перламутрова внутрішня поверхня пащі лисніла за якихось шість дуймів над ахавовою головою. Лежачи в такій позі, білий кит труснув легким кедровим човном, як грайливо-жорстокий кит, що мотлошить упійману мишу. Федаллах на кормі, схрестивши на грудях руки, споглядав усе те без подиву в очах. Але тигрово-жовті веслярі один по через одного кинулися за корму, далі від пащі. Кит бавився з приреченим човном, наче граючись у якусь диявольську гру, і пружні борти то вгинались, то знов розправлялися. А що тулуб Мобідіка був унизу, під днищем, його неможливо було дістати гарпуном з носа човна, бо той ніс, можна сказати, був уже всередині кита». Інші два вельботи мимовільно затримались, немов перед обличчям неминучої невідворотної катастрофи. І в ту хвилину знавіснілий Ахав, розлючений тим, що ворог такий близький і такий недосяжний, бо забрав його живого і безпорадного в свою ненависну пащу, в дикому шалі вхопив голими руками довгу щелепу і почав несамовито торсати її, щоб розщепити стиск. Та марно він боровся з нею, щелепа вислизнула з його рук, тонкі борти ввігнулися, затріщались, а паща, наче гігантські ножиці, посунулася далі до корми, перекусила суденця надвоє і зімкнулась у воді між двома плавучими уламками. Ті уламки розпливлися в різні боки, біліючи кінцями переламаних дощок. Веслярі в кормовій половині відчайдушно чіплялися за планшири і за весла, шукаючи в них опори. В останню мідь перед тим, як кит перекусив човна, Ахав перший розгадав намір Мобі Діка по тому, що кит ледь підняв голову і трохи ослабив стиск щелеп. І його рука зробила остання відчайдушне зусилля, щоб випхати вельбота з китової пащі. Та човень тільки сповз у ту пащу ще глибше, хитнувся і кочеть зірвався з зуба, а коли Ахав нахилився, щоб відштовхнутись, суденця гойднулося і викинуло його в воду обличчям униз. Мобі Дік, сплеснувши хвостом, відплив трохи від своїх жертв і спинився у воді поодаль, сторчма вистромивши з води довга білу голову, а водночас повільно обертаючись усім тулубом круг поздовжньої осі. Велетенський зморшкуватий лоб підносився з води футів на 20 чи більше, а дедалі буйніші хвилі, що вигравали сліпучим близьком, хлюпали в ту голову, розсипаючи бризки й злісно підкидаючи високо в повітря клапті піни. Так, під час бурі невгамовні хвилі ламаншу тільки відкочуються від підніжжя едістонського маяка, але свої бризки й піну тріумфально підкидають аж над його вершок. Та незабаром мобі Дік знову ліг на воду і почав швидко кружляти навколо команди Вельбота, що чіплялась за уламки. Грізними ударами хвоста він збурював воду на своєму сліду, ніби ще дужче розпалював себе до нового смертоноснішого нападу. Вигляд розтрощеного човна, мабуть, лютив його, як у книзі Макавеїв «Антіохових слонів» лютив червоний сік, кинутого перед ними винограду та шовковиці. Тим часом Ахав майже захлинався в піні, збитій зухвалим кашалотовим хвостом. А відпливти він, каліка, не міг, хоча сяк так тримався на воді навіть у самому центрі того виру. Безпорадно Ахавова голова видніла на воді, наче бульбашка, що може луснути від найменшого випадкового доторку. З кормової половини розтрощеного вельбота Федаллах дивився на нього з якоюсь лагідною байдужістю. Веслярі, що чіплялися за другий кінець того уламка, не могли допомогти Ахавові. Вони й самі вже не сподівались на рятунок. Бо вигляд білого кита, що кружляв довкола них, був такий грізний, а ті кола, що він описував круг них швидко, немов планета, так стискалися, що здавалось, наче він уже нависає над ними, і ось-ось звалиться на них своїм боком. І хоч інші вельботи, неушкоджені, дрейфували зовсім близько, та вони не важилися запливати у вир, щоб завдати китові удару. Адже цим вони могли тільки прискорити загибель тих, хто опинився в воді, а Хава і його веслярів, та й самі вони навряд чи спромоглись би втекти живими і цілими. І вони, до болю напружуючи очі, зоставалися на зовнішньому краю жахливого виру, центром якого тепер була голова старого капітана. Але все це з самого початку спостерігали дозорці на щоглах пеквода, і корабель, перебрасопивши реї, вже мчав на допомогу. Він уже був так близько, що Ахав загукав з води. «Правуйте!» В цю мить на нього накотилася збита мобідіком хвиля і на мить накрила його. Та, виринувши, він знову загукав з її гребеня «Правуйте на кита! Відженіть його!» Пеквод спрямував ніс у той бік і справді розірвав зачароване коло, відрізавши кита від його жертв. Мобі Дік похмуро відплив геть, а вельботи кинули спідбирати людей у воді. А хаву втягли в стабів човен. Очі його були налиті кров'ю, засліплені, у зморшках обличчя біліла солона піна. Тривале напруження підірвало його фізичні сили, і він на хвилину піддався знеможенню. Він лежав на дні Вельбота, безвладний, розбитий, наче розтоптаний табуном слонів. З самого глибу його єства виривалися безтямні зойки, не мовчись розпачливий стогін з прірви. Але саме через оту глибину млості вона тривала недовго. Великі душі часом стискають в одну миттєву конвульсію всі оті дрібні страждання, що у слабких людей бувають розтягнені милосердно на все життя. І тому ці великі душі, хоч муки їхні бувають миттєві, за своє життя нагромаджують у собі цілі століття болю, складені з цих нестерпних метей, якщо так судили їм боги. У цих високих натур навіть одна безвимірна точка їхнього єства може охоплювати більше, ніж весь окіл пересічної душі. «Гарпун», – промовив Ахав, зводячись на лікті, – «гарпун цілий?» «Так, сер, бо ви його не кидали. Ось він», – відказав стаб, показуючи гарпун. «Покладіть його коло мене. Люди всі. Один, два, три, чотири, п'ять. Було п'ять весел, сер, тут п'ятеро людей. Добре, допоможи мені, я хочу встати. Отак Бачу, бачу його. Он, он. Пливе так само за вітром. Який у нього струмінь, наче стрибає вгору. Геть руки. Вічні соки знов струменять в ахавових жилах. Піднімайте вітрило, на весла, стерно». Коли один з човнів розбито, його команда, підібрана іншим вальботом, часто допомагає гребти на ньому, і погоня далі провадиться, як кажуть китобої, в дві пари рук. Так зробили цього разу. Але навіть подвоєна швидкість вальбота не могла дорівнятися збільшеній швидкості кита, бо він мчав неначе у три пари плавців. Кит плив так швидко, що незабаром стало ясно, це погоня нескінченна, коли небезнадійна. Та й жудна човнова команда не могла б довго витримувати таке відчайдушне напруження сил. Воно до снаги людям тільки протягом короткого ривка. Звичайно, в таких випадках найкраще здоганяти кита на самому кораблі. Тому вельботи вернулись до пеквода і незабаром уже гойдалися на своїх шлюббалках. Уламки розтрощеного човна підібрано на судно ще раніше. Піднявши все на палубу, на кораблі розгорнули верхні вітрила, розширили їх з боків ліселями, наче двосуглобні крила Альбатроса, і Пеквод помчав за вітром на вздогін моди дікові. І знов, як звичайно, дозорці на щоглах раз у раз погукували, що бачать іскристий фонтан кита. А коли сповіщали, що він пірнув, тоді Ахав зазначав собі час і ходив по палубі з нактовзним годинником у руках, поки не минала остання секунда – з тієї години, яку Мобі Дік щоразу лишався під водою, а тоді гукав. «Ну, чий тепер дублон? Бачите кита?» І коли відповідь була «ні, ні, сер», він наказував, щоб його самого підняли на щоглу. Так і минав день, а хав то непорушно висів у горі, то невтомно міряв кроками палубу. Насунувши на очі капелюха, він ходив уперед і назад безмовно, хіба коли-николи окликне марсових або накаже підтягти вище чи розтягти ширше, котре світрило, і щоразу проходив повз дві половини свого власного вельбота, що лежав тепер догори дном на шкафуті, розтрощеним носом до розбитої корми. Нарешті він зупинився біля тих уламків, і на похмурому обличчі старого капітана промайнула ще якась темна тінь, як ото часом по вже захмареному небу пропливають ще й нові череди хмар. Стаб побачив, що ахав зупинився коло розбитого човна. Мабуть, помічникові захотілося, хоч і не для похвальби, зайвий раз показати свою безстрашність, щоб піднестися вище в капітанові думці, бо він підійшов і, дивлячись на уламки, вигукнув. «Наче будяк, що його осел не схотів жувати. Па, що йому, бач, покололо. Правда, сер? Ха-ха! Чи в тебе душі нема, що ти смієшся з розбитого човна? Ех, хлопче, якби я не знав, що ти відважний, як саме безстрашне полум'я, і так само бездушний, то заприсягся б, що ти боягуз. Перед таким видовищем не годиться ні голосити, ні сміятись». «Правда, сер», – докинув і Старбак, підходячи, – «це трагічна картина. Це призвістка, сер, і до того ж недобра». «Призвістка? Призвістка? Що за слово? Коли боги захочуть говорити з людиною, то хай говорять чесно й відверто, а не трусять головами і не підпускають темних натяків, наче старі баби». «Ідіть! Ви – наче два різні кінці однієї палиці. Старбак – це стаб на виворіт, а стаб – старбак задом наперед. І вдвох ви – цілий рід людський, а Ахав стоїть самотній серед усіх мільйонів, що населяють нашу планету. І нема поруч нього ні богів, ні людей». «Холод! Холод! Я тремчу. Ну що там? Гей, на горі! Бачите його?» «Тільки новгредєте фонтан, гукайте щоразу, хоч би він пускав його десять разів на секунду!» День уже гаснув, тільки краєчок його золотої ризи ще шелестів. Незабаром майже стемніло, але марсових не відкликали на палубу. «Тепер уже не побачиш фонтана, сер, гукнув згори один. «Занадто темно!» «У який бік він плив, коли ви бачили його востаннє?» «Як і весь час, сер, прямо за вітром. Гаразд, уночі він пливтиме трохи повільніше. Спустіть бомбрамселі і ліселі на брамреях, Старбак, щоб нам не випередити його вночі. Він, мабуть, робить перехід і будь-якої хвилини може затриматись на перепочинок. Стерничий, весь час тримати за вітром. Гей на щоглах, злазьте. Містер Стаб, пошліть зміну на фокщоглу, хай вартує там до ранку». Потім він ступив до грот щогли і зупинився перед дублоном. «Матроси, це золото моє, бо я заробив його, але я заставляю його тут, поки ми не вб'ємо білого кита, і дублон дістанеться тому, хто перший помітить його в той день, коли його вб'ють. А якщо й того дня першим його помічу я, тоді десять таких дублонів буде поділений між усією командою. «Ну, ідіть, заступай на вахту, Старбак!» По тих словах він спустився трохи в каютний люк і насунувши капелюха на очі, простояв там до самого ранку, лише зрідка піднімаючи голову, щоб побачити, чи ще не світає. 134. Погоня. День другий. Тількино розвиднулось, нащогли послали свіжу зміну дозорців. Бачите його, гукнув Ахав. Нічого не бачимо, сер. Усіх на палубу. Піднімайте всі вітрила. Він пливе швидше, ніж я передбачав. Не треба було згортати бомбрамселів на ніч. Та дарма. Тепер, трохи передихнувши, ми його наздоженемо. Слід зазначити, що така вперта погоня за одним китом, яка триває цілий день, цілу ніч і ще день, аж ніяк не рідкість у південному китоловстві бо декотрі природжені генії серед нентакіцьких капітанів розвивають у собі таку чудесну вправність, таку засновану на досвіді передбачливість, таку непохитну впевненість, що, подивившись на кита, можуть досить точно визначити, в якому напрямі і з якою швидкістю він пливтиме весь той час, поки його не видно. В таких випадках, подібно до того, як часом лоцман, збираючись віддалитись від добре знайомого берега, щоб вернутися до нього трохи далі, стає біля компаса і визначає точний напрям на якийсь видніль йому мис, щоб потім певніше спрямувати судно до дальшого мису, поки що невидимого. Так само й китобій за своїм компасом вираховує місце, де він знову побачить кита. Бо після кількагодинної погоні й пильного стеження за китом у день, майбутній шлях кита в нічній темряві викреслюється в проникливій уяві китобоя майже так само точно, як у голові лоцмана викреслюються обриси берега. Таким чином, для вправного китобоя з його дивовижним чуттям не існує отієї приказкової несталості, писаного вилами по воді записане в океані слідом кита, майже так само надійне для нього, як для мисливця слід на твердій землі. І як кожен рух новітнього сталевого левіафана, залізничного поїзда, так ретельно вивчений, що люди з годинником у руках визначають його швидкість, наче лікарі пульс хворої дитини, і недбало кажуть, що такий і такий поїзд прибуде в таке і таке місто о такій і такій годині». Майже так само в певних випадках нентакіці визначають дальший рух Левіафана морських глибин за спостереженим темпом його руху. І кажуть собі, за стільки-стільки годин від цієї хвилини кит пропливе 200 миль і опиниться на такому й такому градусі довготи чи широти. Але така протекливість увінчується кінець кінцем успіхом тільки тоді, коли союзниками моряка будуть море й вітер. Бо яку негайну користь може дати найдосвідченішому морякові знання того факту, що до його порту лишається рівно чверті морської милі, коли на морі стоїть штиль або віє супротивний вітер. Із сказаного випливає багато тонкощів, що стосуються полювання на китів. Пеквод летів уперед, лишаючи на поверхні моря таку борозну, як заблукане гарматне ядро, що впало на рівне поле й оре його, наче лемешем. «Щоб я пропав!» – крикнув Стаб. «Від такого швидкого руху по ногах мурашки біжать аж до серця! Хватські з нас, хлопці, з цього корабля й з мене! Ха-ха! Нехай мене хтось візьме й пустить хребтом на хвилю, бо мій хребет грім мене побий! кіль, Ха-ха! Так летимо, а куряви не збиваємо! О, о, дмуха, дмуха! Прямо попереду!» – пролунав крик із щогли. «Так, так, – вигукнув Стаб, – я знав, ти не втечеш. Дмухай собі, дмухай, пускай свій струмінь, мобідіку, але за тобою женеться сам скажений диявол. Дмухай, хоч лусни, хоч легені собі порви. Ахав спинить тобі кров, як мельник, що перекриває лотоки на греблі». І стабові слова виражали в ту мить почуття мало не всієї команди. Шалена погоня вже встигла розбудити в моряках мисливський запал, і він шумував у них, як старе вино, що заграло знову. Коли декого з матросів ще гнітили якісь страхи чи лихі передчуття, то тепер вони не тільки приховували їх, боячись Ахава, ні, ті страхи і передчуття були розполохані, як зайці в прерії, лякливі зайці, що розбігаються перед бізоном. Рука долі вхопила їхні душі, їх підганяли страхіття вчорашнього дня і напруження минулої тривожної ночі, і невпинна, безстрашна, сліпа, невблаганна гонитва їхнього шаленого корабля за його невловною ціллю. Вітер, що надимав так туго їхні вітрила і штовхав судно вперед невидимою й непоборною рукою, здавався їм символом тих незримих сил, що приневолили їх до цієї гонитви. Це вже була ніби одна людина, а не тридцятеро. Бо як той корабель, що ніс їх усіх, складався з великої розмаїтості різних матеріалів дубового і кленового дерева, і заліза, і смоли, і прядива, але все це поєднувалося в один суцільний корпус, що мчав уперед, скріплюваний і спрямовуваний довгим хребтом кілем. Так само й усі особисті риси моряків, відвага одного, страхи другого, вина й докори сумління, злилися водно й були націлені на ту фатальну мету, яку вказував їм Ахав, їхній єдиний владар, їхній кіль. Снасті ожили, цілі султани з рук і ніг увінчали, наче кронами пальм, вершечки щогел. Ті, держачись за снасть однією рукою, другою нетерпляче махали – Ті, прислоняючи долонею очі від сліпучого сонця, сиділи на самих кінцях рей. На всіх щоглах умить виріс урожай смертних плодів, готових і дозрілих для своєї долі. Ох, як вони поривалися розшукати в тій безкрайній синявій єдине, що могло згубити їх! «Чого ви не гукаєте? Хіба не бачите його?» – крикнув Ахав, коли минуло кілька хвилин після першого крику, а на щоглах мовчали. «Підніміть мене нагору! Дозорці помилилися! Мобідік не міг пустити один струмінь, а потім зникнути!» Так воно й було. В гарячковій нетерплячці морсови взяли за фонтан кита щось зовсім інше, як стало очевидно дуже скоро. Бо тільки-но Ахав опинився на горі, тільки-но линву закріпили на фальшборті, як він задав тон хорові, від якого повітря затремтіло, наче від рушничного залпу. Тріумфальне ура з тридцяти дублених горлянок пролунало над пекводом, коли менше ніж за милю попереду, багато ближче, ніж той уявний фонтан, що його побачили морсави. Мобі Дік сам у плоті злетів над водою. Цього разу білий кит виявив свою присутність неспокійним лінивим фонтаном, немирними струменями з отого таємничого джерела на його голові, а куди чудеснішим і дивовижнішим феноменом вискакування з води. Виринаючи з якнайбільшою швидкістю зі страшних глибин, кашалот вискакує в прозору повітряну стихію всім своїм величезним тілом і збиває цілу гору сліпучо-білої піни, яку можна помітити часом миль за сім, а то й далі. В таку мить збурені, роздерті хвилі здаються його гривою, і такий стрибок інколи означає виклик. «Он! Он! Вискочив! Вискочив!» – такий крик пролунав, коли білий кит у своїй нестримній браваді злетів над водою, наче лосось. Несподівано з'явившись на тлі синьої рівнини моря, вирізняючись іще яскравіше на ще синішому небокраї, та піна, що він збив, ота хмара бризгок на якусь мить зависла, нестерпно сліпуча, ніби льодовик у горах, тоді помалу почала опадати, а блиск її пригасав і пригасав, сповиваючись і млою, ніби запоную дощу. «Еге, вискоч востання до сонця, мобі діку!» – закричав Ахав. Твоя година настала, гарпун уже напоготові. Вниз, усі вниз, один зостанця на фокщоглі, човни спускайте. Щоб не гаяти часу, спускаючись по мотузяних щаблях вант, матроси, немов падучі зорі, ковзали на палубу по окремих бакштагах і фалах, і ахава, хоч і не так блискавично, а все ж досить швидко, спустили зі щогли. «Лаштуй човни!» – закричав він, тільки надіставшись діставшись до свого вельбота, запасного, підготовленого ще з вечора. Старбак, пек вода лишаю на вас. Держіться не дуже близько від вельботів, але й не дуже далеко. Ну, човни на воду». Немов не прагнучи швидше нагнати на людей страху, цього разу Мобі Дік вирішив напасти першим, повернувся і поплив на зустріч трьом вельботам. Ахавів човен плив посередині, і він, щоб підбадьорити свою команду, сказав, що нападе на кита прямо в лоб. Китобої часом роблять так, адже своїм бічним зором кит не може бачити вальбота зблизька, коли той просто перед ним. Та перше, ніж човни встигли підклифти на таку відстань, що поки всі вони були видні йому так само виразно, як три щогли пеквода, білий кит, розігнавшися до шаленої швидкості, блискавично кинувся на них із широко роззявленою пащею, молотячи воду хвостом і сиплючи нещівні удари на обидва боки. Він не зважав на гарпуни, що летіли в нього з усіх човнів, і наче був поглинутий єдиним наміром – знищити ті човни до останньої дощечки. Але китобоїв, вправно маневруючи, немов добре виїжджені коні на бойовищі, досі щоразу уникали його нападів, хоч інколи на силу-на-силу. На силу. І весь час нелюдський бойовий клич Ахава глушив, рвав на клапті всі інші голоси. Та кінець кінцем Мобі Дік, кидаючись то туди, то сюди, так заплутав, попереплутував, позав'язував в узлами гарпунні линви з усіх трьох вельботів, що вони, вкоротившись від того, самі попідтягали вельботи довгороджених у нього гарпунів. Тим часом кит на хвильку відплив трохи вбік, ніби перепочиваючи і готуючись до нового наскоку, ще жахливішого. Вхопившись за цю нагоду, Ахав спершу попустив трохи свою линву, а тоді почав швидко вибирати і смикати, сподіваючись таким способом виплутати її, коли раптом перед ним зринуло щось незрівнянно страшніше навіть за роз'явлену зубату пащу акули. До самого носа Ахавового човна неухильно підтягувалося кілька гарпунів і списів, погнутих, покручених, обснованих плутаниною линв, Клубок, наїжачений вістрями-паборідками. А хавові лишалося тільки одне. Вхопивши вельботний ніж, він з величезним ризиком дотягши рукою до того сталевого їжака, що виблискував на сонці і розсипав бризки. Просунув руку всередину його, крізь нього, вхопив линву з другого боку його, підтяг до себе, передав передньому весляреві, а тоді, двічі перетнувши її ножем при самому носовому жолобку, кинув підхоплену в'язку сталевих вістрів у море. Небезпеку було усунуто. Ту саму мить білий кит раптово рвонувся в плутанину інших линв, з нездоланною силою підтяг обплутані дужче вельботи фласка і стаба до свого хвоста. Вдарив їх один об один, мов дві шкаралубки, що попали в бурун прибою, а тоді пірнув і зник у кипучому вирі. Ще кілька хвилин танцювали в тій водоверті запашні кедрові тріски, ніби тертий мускатний горіх у вазі, в який колотять пунш. Ще веслярі з обох вельботів плавали в тому крутіжі, тягнучись руками до весел, кадобів для линв та інших плавучих предметів. Ще трохи осторонь малий фласк підскакував на хвилях, наче корок, задираючи вгору ноги, щоб уникнути страшних акулячих зубів. Астаб з усього духу репетував, щоб хтось виловив його ополоником. А капітан, що вчасно обтяв свою линву, спрямовував човна в той вир, рятувати, кого вдасться, з того клубка тисячі одночасних небезпек. Та раптом Ахавів Вельбот досі не ушкоджений, неначе хтось смикнув до неба за невидимі нитки. Тому бідік своїм широким лобом ударив його під нижче й підкинув високо вгору. Кілька разів перекинувшись у повітрі, вельбот упав на воду догори кілем, і Ахавові та його веслярам довелось виборсуватися з-під нього, наче тюленям із прибережного грота. А кіт, з розгону вихопившись на поверхню, по інерції відплив трохи далі від осереддя тієї руїни, якої він наробив. Хвилинку він лежав нерухомо, спиною до людей, і лише повільно поводив лопатями хвоста по поверхні води. Тільки-но доторкнувшись до весла чи уламка дошки, чи бодай найменшої спіпки з розбитого вельбота, хвіст кита смикався вгору і скисно ляскав по воді. Та незабаром, ніби пересвідчившись, що роботу зроблено добре, Мобі Дік посунув уперед, розтинаючи хвилі з лобом. Упевнено, рівномірно, як досвідчений мандрівник, поплив він далі, в завітряний бік, а за ним волоклися переплутані линви. Як і напередодні, спеквода пильно стежили за всім ходом сутички і знову поквапились на помічки тобоям. Спустили човен, повиловлювали з води людей, кадоби, весла, все, що можна було виловити, і підняли на палубу. Де в кого з матросів було звихнуте плече, або зап'ясток, або ще колотка, гарпуни й списи погнуті, линви позаплутанені так, що й не розплутаєш, човни й весла потрощені». Але не загинув начебто ніхто, і ніхто не скалічився тяжко. Як Федалаха вчора, так сьогодні Ахава знайшли на розтрощеній половині його власного вельбота. Він похмуро чіплявся за неї і держався на воді досить легко. Цього разу він уже не був такий знеможений, як напередодні. Та коли йому допомогли піднятись на палубу, до нього прикипіли всі погляди, бо він не став на ноги, а повис на плечі Старбака, що перший приспів йому на поміч. Капітанова кістяна нога відломилася, лишився тільки куций гострий уламок. «Так, так, Старбак, дуже приємно часом зіпертися хоч би на когось. Шкода, що старому Ахавові досі так рідко траплялось це робити». Це залізна рихва не витримала, сер, сказав Тесля, підходячи, я зробив ногу як слід. Але сподіваюся, всі кістки у вас цілі, сер. Зі щирим співчуттям спитав Стаб. Де ж цілі? Адже оця розлетілась на скалки, хіба не бачиш? Та, хоч кістка й поламана, а старий ахав цілісенький. Правда, ця мертва кістка, що я втратив, була мені так само рідна, як і кожна з моїх живих кісток. Але ні білий кит, ні жодна в світі людина, ні сам сатана не можуть хоч би зачепити справжнє неприступне яство старого Ахава. Хіба ж є такий лот, що дістав би дно отут, під нами? Хіба є така щогла, щоб дряпнула оту покрівлю, що над нами? Гей, на Марсі, куди він поплив? Прямо за вітром, сер. Ну, тоді стерну на вітер і розгортайте знову вітрила. Діставайте решту запасних човнів і споряджайте їх». Містере Старбак, зберіть вельботні команди!» «Дайте спершу довести вас до фальшборту, сер!» «Ох, ох, як мене коли цей уламок, проклята доля!» «Щоб такому непереможному в душі капітанові дістався такий нікчемний помічник!» «Пробачте, сер!» «Та це я про своє тіло, не про тебе!» «Дай мені якийсь ціпок! О, оцей надломлений спис годиться!» «Перерахуй людей! Щось я його не бачу! Невже?» «Не може бути!» «Його нема?» «Швидше! Скликай усіх!» – здогад капітанів справдився. Перевіривши команду, виявили, що нема Федалаха. «Парс!» – вигукнув Стап, «Мабуть, його захопило!» «Чума на тебе! Гайда всі нащогли! Вниз, до каюти, до кубрика! Знайдіть його! Він не пропав, не міг пропасти!» Та скоро всі вернулися до капітана доповідати, що Парса нема ніде. «Справді, сер», – сказав Стаб, – «його заплутало вашою линовою. Я, здається, бачив, як його волокло». «Моєю линовою! Моєю линовою! Пропав? Пропав? Що означає це мале слівце? Який похоронний дзвін звучить у ньому, що старий Ахав увесь дрижить, ніби це він дзвіниця? А гарпун? Розкидайте, оте сміття! Там він! Бачите?» «Отой скований тут на кораблі для білого кита! Ні-ні-ні, який же я дурень! Оця сама рука його кинула! Він у кита в боці!» Гей, на Марсах, не спускайте його з очей, Хучіше всім готувати човни, позбирайте весла, гарпунники, гарпуни, гарпуни, підтягніть бомбрамселі вище, тугіше всі шкоти, гей, стерничий, добре тримай курс. Я десять разів обпливу всю земну кулю, я наскрізь її пронижу, але вб'ю його. Великий Боже, явись нам хоч на одну мить, заволав Старбак. Ніколи, ніколи, ти його не добудеш, старий, ради Христа, не треба більше цієї погоні. Це ж гірше ніж пекельна мана. Два дні гонитви, двічі вельботи розтрочено на тріски. Твою власну ногу вдруге вирвано з-під тебе. Твоя лиха тінь загинула. Всі добрі ангели товпляться круг тебе, остерігаючи, Чого ж ти ще хочеш? Чи ми маємо ганятися за цим проклятим китом, поки він потопить усіх нас до останнього? Кому це треба, щоб він затяг нас на дно морське? Чи може в саме пекло? О, о, це безбожність і блюзнірство, й далі переслідувати його». «Старбак, останнім часом мене якось дивно вабить до тебе, відтоді, як ми обидва побачили, ну, ти сам знаєш, що ми побачили в очах один у одного, але в цьому ділі з китом твоє обличчя для мене як долоня, без уст, без очей, без ніяких рис. Бо Ахав до віку лишиться Ахавом, і все, що я роблю, вирішене раз і назавжди». Ми обидва розучали свої ролі за мільярд років до того, як постав оцей океан. Дурню, я помічник самої долі і мушу коритись її наказам. Глядиш і ти, мій підлеглий, корися мені. Матроси, станьте круг мене. Ви бачите старого чоловіка, скаліченого як пень дерева. Він стоїть на одній нозі і спирається на поламаний спис». «Це Ахав, тобто його тілесна частина. Але душа Ахавова має сотню ніг, вона стонога. Я розбитий, у мені тріщать жили, наче сталки троса, що ним буксирують корабель без щогли під час шторму. Таким ви, мабуть, і бачите мене. Та поки той трос урветься, ви ще почуєте тріск, а поки ви його не почули, знайте, що Ахавів трос іще тягне». «Ви вірите в те, що називають призвістками? Тоді смійтесь у голос і кричіть «Браво, біс!» Бо те, що тоне, двічі виринає, перше, ніж піде на дно от Отак і Мобі Дік, двічі він зринав, два дні підряд, а завтра буде третій. Так, матроси, він зрине ще раз, але тільки для того, щоб пустити останній свій струмінь. Ну як ви, хоробрі люди, молодці мої!» «Як безстрашний вогонь!» – крикнув Стаб. «І так само бездушні!» – шепню Ахав сам до себе. А коли матроси відійшли на бак, додав теж пошепки. Те, що називають призвестками. А вчора я казав це саме Старбакові про свій розтрощений човен. О, як відважно силкуюсь я вигнати з чужих сердець те, що так міцно вп'ялося в моє. Парс! Парс! Пропав! Пропав!» А він же мав піти попереду мене, але я ще маю побачити його перше, ніж загину сам. Як же це? Така загадка може збити сплигу всіх адвокатів разом з привидами цілого покоління суддів. Наче дзьоб яструба довбе вона мій мозок, та я розгадаю її, розгадаю. Коли смеркало, кита було ще видно з навітряного боку. Отож вітрила знову зарифили, і все відбувалося так само, як минулої ночі. Тільки стук молотків та скрип гострильних брусків чути було аж до світанку, бо матроси працювали при ліхтарях над повним і старанним спорядженням усіх човнів та гострили на завтрашній день зброю. Тим часом Тесля зробив Ахавові нову ногу з поламаного кіля його човна. А сам Ахав, як і попередньої ночі, стояв у своєму люку, насунувши на очі капелюха, і схований під крисами погляд, ніби геліотроп, був спрямований весь час на схід. Він нетерпляче дожидав, коли покажеться сонце. 135. Погоня, день третій. Почався ранок третього дня, ясний і свіжий, і ще раз самотнього нічного Марсового на Фокщоглі змінила ціла юрба денних тозорців. «Бачите!» – кричав Ахав, але кита ще не було видно. «Та однаково ми йдемо його слідом, тільки не губити сліду, і все!» «Стерничий, правуй як досі, як весь час, та добре тримайся курсу! Який погожий день знову! Якби світ був новенький, зроблений як літня оселя для ангелів, а цього ранку відкрився для них уперше, і тоді б у цьому світі не могло бути кращого дня! Ось де пожива для роздумів, якби Ахав мав час думати! Але Ахав ніколи не думає, він тільки відчуває, тільки відчуває!» Для смертного й це нелегка праця, а думати, то було б нахабство. Таке право, такий привілей має один Бог. Думати – це спокій і холод, а наші бідні серця занадто неспокійні, наші бідні мізки занадто гарячі». Правда, мені часом здається, що мій мозок дуже холодний, наче закрижанілий, і цей бідний череп тріщить так, наче склянка, в якій замерзла вода, і розпирає її. Але ж волосся на ньому ще росте, навіть у цю мить росте, отже його живить якесь тепло. Та ні, воно як той бур'ян, що росте мебудь-де, і в розпадинах серед Гренландської криги, і на лаві Везувію». Як метляє ним шалений вітер, воно розмаялося круг моєї голови, наче порвані вітрила на щоглах у бурю. «Лихий вітер! Він, напевне, віяв перед цим по коридорах та камерах тюрем, у палатах лікарень, провітлював їх, а тепер прилетів сюди, невинний, мов ягнятко. Геть його! Він брудний! Якби я був вітром, я б не віяв більше над таким підлим, нікчемним світом. Я б забрався десь у печеру і причаївся там. А все ж, який вітер шляхетний і відважний! Хто коли переміг його? В кожному бою останній Нього нищівного удару завдає він. Кинься на нього з розгону, і ти пробіжиш крізь нього. Хе, бо я густой вітер, щоб є зовсім беззбройних, голих людей, а сам не зупиниться, щоб прийняти хоч один удар. Навіть Ахав відважніший і благородніший за нього. Якби ж цей вітер мав хоч тіло... Але всі речі, що найдужче дратують і ображають людину, не мають тіла, це, власне, не речі, а сили. Це дуже дивна, дуже хитра, от дуже небезпечна різниця. Але я знов кажу і присягаюся, що є у вітрі щось славне й високе». Принаймні оці теплі пасатні вітри під чистим небом віють прямо, невпинно і спокійно, і не відхиляються від своєї мети, хоч би як крутилися та кривуляли ниці морські течії, хоч би як звивалися найбільші місісіпі суходолу, не знаючи, куди їм текти. «І присягаюся вічними полюсами. Оцей самий пасад, що жене моє славне судно так прямо вперед, цей самий пасад, чи може щось подібне до нього, щось так само незмінний, так само потужне, штовхає корабель моєї душі? Пливімо ж! Гей, на щоглах! Що бачите? Нічого, сер! Нічого! А вже ось-ось полудень! Дубло не же брати! Гляньте на сонце!» «Що ж, так мусило бути. Я випередив його. То, виходить, я попереду, і він мене переслідує, не я його. Та я міг би й сам це передбачити. Дурень! Адже гарпунні линви гальмують його. Так, так, і за ніч я його випередив. Завертаймо, завертаймо! Спускайтеся всі, тільки Марсовим лишатися на щоглах. Добрасів!» Доти вітер віяв пекводові прямо в корму, отож тепер, лігши на зворотній курс, корабель мусив лавірувати крутим бейдевіндом, майже проти вітру, знов збиваючи піну на своєму власному кільватері. «Тепер він пливе прямо проти вітру в роз'явлену пащу», – прошепотів Старбак сам до себе, змотуючи на нагель біля фальшборту щойно вибраний браз Гротреї. «Помилуй нас, Боже, але в мені вже пітніють кістки і розмочують тіло зсередини. Боюся, що я зле чиню, слухаючись капітана, а не Бога». «Піднімайте мене нагору», – закричав Ахав, підходячи до свого мотузяного сидала. «Скоро ми його зустрінемо». «Так, так, сер», і Старбак зразу виконав наказ, а хава ще раз підняли нагору. Минула ще ціла година, розтягнута на цілі сторіччя, тонко як плівка сусального золота. Сам час тепер наче затамував дух від гострої нетерплячки, та нарешті румбів натрив на три в навітряний бік, а Хав знову помітив фонтан, і зразу ж над усіма трьома щоглами злетіли вигуки, немов три язики полум'я. Лице в лице я зустрічаю тебе в цей третій день, Мобі Діку. Гей, на палубі! Крутіше на вітер, прямо проти вітру! Він ще задалеко, містере Старбак, човни спускати ще рано. Вітрила лопотять, станьте з довбешкою над душею в отого стерничого. Так, так, він пливе дуже швидко, і мені вже треба спускатися. Але дайно я ще раз обкину очима море, ще є час для цього. Давній прадавній краєвид, і водночас який молодий. «Так-так, нітрохи трохи не змінився відтоді, як я вперше побачив його ще хлоп'ям із Нентакітських пагорбів. Той самий, той самий, той самий для мене, що й для Ноя. З завітряного боку проходить легкий дощик. Яке ж гарне видовище! Цей вітер, певне, прямує не до звичайної землі, а до якогось пальмового раю. За вітром туди пливе білий кит». Ану глянути ще проти вітру, бо це краща сторона, хоч і грізніша. Так, так, прощай, прощай, стара щогло. Що? Ти зеленієш? Так, так, це мох виріс у тріщинках. А на Ахавовій голові нема таких зелених плям. Ось різниця між старістю людини і старістю мертвого дерева. Та правда, стара щогло, ми з тобою постаріли разом, але корпус у нас іще міцний, хіба ні? Ось тільки ноги мені бракує, от і все. Їй же Богу, це мертве дерево переважає моє живе тіло. Я не можу рівнятися з ним, і я знав не один корабель з мертвого дерева, що пережив людей дуже витривалих, створених із тривкої плоті їхніх тривких батьків. Як це він сказав, що піде поперед мене, як мій лоцман, і я побачу його ще раз?» Але де? Хіба я матиму очі на дні моря, коли спущуся туди тими нескінченними сходами? Та й до того ж я цілу ніч плив геть від нього, звідти де він потонув? Так-так, Парсе, ти, як і багато інших, провістив жорстоку правду про себе. Але щодо Ахава ти схибив. Прощай же, щогло, пильнуй добре кита, поки я буду в човні». Поговоримо завтра. Ні, сьогодні ввечері, коли білий кит вижатиме за бортом, припнутий за хвіст і за голову. Він наказав, щоб його спускали, і швидко поплив униз, ще розглядаючись по морській і небесній синяві. Незабагом човни спустили на воду, та вже стоячи на кормі свого вельбота, Ахав махнув рукою Старбакові, що держав у руках кінець лин виталів. Завжди мовляв, «Старбак? Слухаю, сер». У корабель душі моєї вирушає в це плавання Старбак. Так, сер, це була ваша воля. Часом кораблі відпливають, але не вертаються Старбак. Правда, сер, сумна правда. Дехто вмирає в час відпливу, дехто на тихій воді, а дехто у приплив. А я зараз почуваю себе так, наче я піннявий гребінь хвилі, Старбак. Я вже старий. Потисни мені руку, друже. Їхні руки зустрілися, погляди злилися. В старбакових очах стояли сльози. «Ох, капітане, мій капітане, благородне серце, не пливіть! Гляньте, я плачу, а я ж не легкодух! Невже навіть сльози мужньої людини не переконають вас?» «Спускай!» – крикнув Ахав, відштомхуючи помічникову руку. «Команда! Завесла!» Замить вельбот уже проплив попід кормою. «Акули! Акули!» Раптом пролунав голос із низького ілюмінатора каюти «Хазяйне, о хазяйне, верніться!» Та Ахав не почув нічого, бо сам у ту мить кричав на всю горлянку. І човен рвонувся вперед, але голос з ілюмінатора казав правду. Тільки-но вельботи відпливли від судна, як сила селенна акул, що виринули неначе з темної води під кораблем, почали злобно хапати зубами за лопаті весел щоразу, як ті лопаті опускалися в воду. Отак у їхньому супроводі вельботи й пливли далі. В тих морях, що кишать акулами, таке трапляється з китобоями нерідко. Акули інколи пливуть слідом за китобійним судном, як на сході стерв'ятники летять у слід за військом. Та це були перші акули, яких побачили спекрода, відколи вистежили білого кита. Чи то може через те, що плоть тигрово-жовтих варварів, які були веслярами на Ахавовому човні, пахне для акул смачніше, чи ще з якої причини вони пливли тільки за цим одним вельботом, не докучаючи двом іншим? «О серце згартованої сталі», – прошепотів Старбак сам до себе, проводжаючи вельботи поглядом. «Невже ти ще можеш сміливо дзвонити перед таким видовищем? Твій човен пливе серед розлюжених акул, вони женуться за тобою, пороз'являвши пащі, і це у вирішальний третій день!» Адже коли три дні минули в одній безперервній погоні, то перший день – це тільки ранок, другий – полудень, а третій – вечір і кінець усього, який би не був той кінець. Ох, Боже мій, що це пронизує мене і зоставляє по собі такий мертвотний спокій та ще очікування на самій вершині жаху. Майбутнє пропливає переді мною якимись мертвими обрисами і кістяками, а все минуле розпливає в тумані. «Мері, кохана, ти розтанула в блідому сяйві позад мене. Сину, я, здається, бачу тільки твої очі, які вони чудесно сині. Найскладніші загадки життя якось простішають, прояснюються, та набігають хмари і заслоняють їх. Чи це надходить кінець мого шляху? Ноги піді мною мліють, наче я йшов пішки цілий день. Прикладу до серця руку, чи воно ще б'ється?» «Ворушися, Старбак, від жениці примари! Не стій на місці!» – говорив голос. «Гей, на Марсі! Ти не бачиш, як мій син махає ручкою з пагорка? Чи я збожеволів? Гей, на горі! Не спускай очей з човнів! І стеж пильно за китом! О, знов! Від того яструба! Дивись, клює!» – зриває флюгер! – заволав він, показуючи на червоне полотнище, що маяло на грот щоглі. «Ха! Зірвав і поніс геть! Де ж тепер капітан? Ти не бачив цього, Ахаве? Тремти ж, тремти!» Вельботи ще не відпливли дуже далеко, коли за знаком зі щогли, опущеною рукою Марсового, Ахав зрозумів, що кит пірнув. Але, сподіваючись опинитися ближче від нього, коли він вирине, капітан і далі вів човен тим самим курсом трохи з боку від судна. Заворожена команда зберігала глибоку мовчанку, а зустрічні хвилі били й били в вельбота. «Забивайте, забивайте свої цвяхи, о хвилі, забивайте по самі головки!» «Ви забиваєте їх у те, що не має віка! А мені не судилися трунай-мари! Мене може вбити тільки конопля ха «Ха-ха-ха-ха!» І раптом вода навколо човна повільно здулась широкими колами – а потім швидко опала, ніби скочуючись по схилах айсберга, який зринає на поверхню. Почувся глухий гуркіт, якесь підводне гудіння, і всі затамували дух, коли з моря скісно вистрибнуло велетенське тіло, тягнучи за собою посплутувані линви з гарпунами та списами. Вгорнене в прозору запону з бризок, воно на мить зависло в райдужному мерехтінні, тоді знов шубовснуло в воду. Збиті на тридцять футів угору бризки, сяйнули водограєм і опали дощем з клаптів молочно-білої піни, що вкрила хвилі, які розбігалися колами від мармурового тіла кита. Наляж. гукнув ахав до веслярів, і вельботер вонулись в атаку. Але мобі Дік, роздратований новими вчорашніми вістрями, що іржавіли в його боках, був наче одержимий усіма ангелами, скинутими з неба в пекло. Широкі смуги вузлуватих жил, що тяглися під прозорою плівкою на його широкому лобі, неначе грізно насупились, і він, збиваючи хвостом піну, знов увігнався між човни, розкидав їх, поскидав гарпуни й списи зі стабового й фласкомого вельботів і проломив спереду борти в обох. А хавів човен лишився майже неушкоджений». Дагу й Квіквех квапливо затикали дірки в човнах, а кит, проминувши їх, відплив трохи далі і уже завертав для нового нападу, відкривши очам китобоїв свій широченний бік. І в ту мить пролунав уривчастий зойк, на спині в кита, розпластане під численними звоями линв, що їх кит за ніч намотав на себе, показалося напівроздерте мертве тіло парса». Чорна одіж його була пошматована, широко розплющені очі дивились прямо на Ахава. Гарпун випав з руки в старого капітана. «Мене одурено! Одурено!» Ахав протягло хрипко зітхнув. «Твоя правда, Парсе, я знов бачу тебе!» «Так, ти пішов поперед мене, і ось які мари ти мені провістив. Але я до останку держатиму тебе за слово, до останньої літери. Де другі мари? Стаб, фласк, вертайтесь на судно. З ваших човнів тепер мало пуття. Полагодьте їх, якщо встигнете, і назад до мене. А ні, то Ахав зуміє помертий сам. Завесла, веслярі!» Першому, хто спробує вискочити з мого човна, я всаджу оцей гарпун. Ви вже не люди, ви мої руки й ноги, тож слухайтесь мене. Де кит? Знову пірнув. Так, капітан виглядав кита заблизько від човна. Мобі Дік уже спокійно й рівно плив далі, немов би він хотів утекти з трупом якого ніс на собі, і оця остання сутичка була для нього тільки зупинкою на його неухильній путі вперед за вітром. Він уже майже проминув корабель, що досі плив назустріч йому, але в цю хвилину затримався. Кит плив скільки сили, плив прямо вперед, неначе йому більш ні до чого не було діла. Ой, ахаве, вигукнув Старбак, ще не пізно, ще й тепер, на третій день, не пізно схаменутися. Дивись. Мобі Дік не хоче з тобою битися, це ти, тільки ти, як безумний, переслідуєш його. Вітер свіжішав, і самотній вельбот під вітривом і на веслах швидко мчав навздогін за китом. Коли човен розминався з кораблем так близько, що з човна було добре видно обличчя Старбака, який стояв спираючись на фальшборд, Ахав гукнув йому, щоб він повернув пеквода і плив слідом, не дуже швидко, на помірній відстані. Глянувши вище, капітан побачив тиштіго квікви гайдагу, що нетерпляче дерлися на щогли. А веслярі ще гойдалися в трьох пошкоджених вельботах, підтягнених на борт корабля, і квапливо лагодили їх. Крізь отвори фальшборту він мимохід загледів із таба та фласка, що порпались у в'язках нових гарпунів та списів. Бачачи все те, чуючи стукіт молотків у човнах, він відчув, наче якісь інші молотки, вганяють гвіздок йому в серце. Але він переміг себе. А помітивши, що з грот щогли зник вимпел, він закричав до тештіго, який саме видарся аж нагору, щоб той спустився по новий вимпел, молоток та гвістки, і прибив вимпел до щогли. Чи то кит стомився за три дні шаленої гонитви, чи йому дуже заважали поплутані линви, які він тяг за собою, чи, може, то були нові підступні хитрощі, але білий кит почав пливти повільніше, а човен тепер швидко наздоганяв його. Чи, може, то тільки так здавалося переслідувачам? Та ні, цей останній його ривок справді був коротший за попередні. А нещасні акули все так само супроводжували Ахавів вельбот, так само вперто хапали зубами за весла, і дерево аж тріщало, а в воді зоставалися дрібненькі скіпочки. «Не зважайте! Їхні зуби – то нові кочети для ваших весел! Наляжте! Краще впиратись веслом у акулячу пащу, ніж у рідку воду! Але ж весла все тоншають і тоншають, сер! Дарма! Поки що їх вистачить! Наляжте!» «Та хто знає, – прошепотів він сам до себе, – ким збираються бенкетувати ці акули? Китом чи ахавом?» «Та гребіть, гребіть! Ну ж вавіше! Він уже близько! Візьміть стерно! Візьміть стерно! Пропустіть мене наперед!» Двоє веслярів допомогли йому перейти з корми на ніс вельбота. Коли врешті човен, нахилившись на один бік, підплив під самий бік білого кита, той, як часом буває з китами, ніби й не помітив його. А хава вже огорнула задушна хмара випарів з китового дихала, що кочерявилась над мобі диковим горбом, мов туман на горі монаднок у Нюхемшері. І ось, відхилившись усім тілом назад, а обидві руки піднявши вгору, старий капітан метнув у ненависного кита свою жалючу крицю і ще жалючіший проклін. Коли гарпун та й проклін, здавалося, вгородився в тіло кита, наче в трясовину. Мобі Дік ровнувся вбік, конвульсивно вдарив своїм боком у борт човна і, не пошкодивши його, так несподівано підкинув човен у повітря, що якби ахав не хопився за високий планшир, його було б утретє скинуло в воду. Але троє веслярів, які не вгадали миті удару і не встигли приготуватися, таки вилетіли за борт. Правда, двоє з них ту ж мить ухопилися за планшир і, підкинуті набіглою хвилою, перевалились назад у човен, і тільки третій зостався на воді за кормою. Майже в ту ж мить могутнім зусиллям волі білий кит рвонувся вперед і з шаленою швидкістю помчав по хвилях далі. Та коли Ахав гукнув стерничому, щоб той накинув на бовдур ще кілька витків линми, а веслярам наказав повернутися на банках і гребти назад, зрадлива линва, не витримавши подвійного натягу, луснула, і кінець її злетів високо в повітря. «Що це в мене урвалося? Якась жила! Знов цей кит! Весла! Весла на воду! За ним!» Почувши, як човен з гучним плюскотом наближається, кит повернувся, щоб підставити напасникам свій грізний лоб, але, завертаючи, помітив недалеко чорний корпус корабля і, очевидно, розгадав у ньому справжню причину всіх переслідувань, а може, просто визнав його гіднішим ворогом, бо раптом він кинувся прямо до пеквода, клацаючи щелепами серед рясних бризків і піни. Ахав аж захитався і вдарив себе рукою по чолу. «Я сліпну! Руки! Простягніться вперед, щоб я міг намацати свій шлях! Це що, вже ніч настала?» «Кит! Корабель!» – несамовито закричали веслярі. «Наляжте! Наляжте! Угнися вглиб о море! Стань схилом, бо інакше я не встигну! Хай ахав останній, цей останній раз хоч скотиться до своєї мети! Бачу! Корабель! Корабель! Гребіть же, веслярі! Врятуйте мій корабель!» Та коли веслярі скільки сили погнали човен назустріч хвилям, що гатили в нього як молотами, дві планки носової обшивки, надтріснуті від удару китового боку, проломилися, і вельбот зразу набрав повну води й зупинився. Веслярі по коліна в воді кинулись затикати пробоїну та вихлюпувати воду. Теж ті на щоглі побачив усе те, і молоток на мить застиг у його руці. А червоне полотнище вимпела, що лежало в гарпунника на плечах, раптом розгорнулося за вітром і затріпотіло, як його власне серце, що поривалося вперед. Старбак і стаб, що стояли внизу на бушпріті, майже одночасно з індіанцем побачили, що білий велетень мчить на них. «Кит! Кит! Стерно на борт! О, ви всі добрі сили повітря! Підтримайте мене! Коли вже судилось загинути, не попустіть, щоб Старбак помер у млості, як жінка! Стерно на борт! Чуєте, дурні? Паща! Паща! Оце такий плід усіх моїх палких молитов, усієї вірності мого життя! О, Ахаве! Ахаве! Глянь на діло рук своїх! Прямо, Стерничий, прямо! Ні, ні, знов Стерно на борт, він повертається, хоче вдарити в нас. Ох, його невблаганний лоб суне на того, кому обов'язок не дозволяє відступити. Боже, поможи мені, будь при мені! Не при мені, а піді мною будь той, хто тепер хоче помогти Стабові, бо Стаб теж не відступить. Не вишкіряйся на мене, Ките, це я з тебе сміюся! Хто коли поміг стабові чи остеріг стаба, як на його власне невсипуче око? А тепер бідний стаб іде спочивати на занадто м'якій для нього постелі. Краще б вона була з хмизу. Я сміюся з тебе, ките, і не вишкиряйся так. Гляньте, сонце, місяць і зорі! Я вам кажу, ви убивці! Убивці найкращого з хлопців, які будь-коли помирали на цьому світі! А проте я би ще цокнувся з вами, якби ви простягли до мене свої келихи. Ох, ох, ох, вишкірений ките, скоро я нап'юся до схочу. Чого ти не тікаєш, Ахаве? Я скидаю чоботи і бушлат, стаб воліє померти в самих спідніх. Якась аж надто пліснява й пересолена смерть. Ох, вишні, вишні, вешеньки!» «Фласк, якби оце нам хоч по одній-одненькій вешенці перед смертю! По вешеньки я б тільки хотів зараз бути там, де ті вешеньки ростуть! Ох, Стаб, сподіваюся, що моя бідна Матуся вже одержала хоч мій пай, бо як ні, то небагато мід'яків тепер їй дістанеться, адже плавання наше скінчилося!» На носі пеквода тепер збилися в гурт майже всі моряки. Вони покинули роботу, але ще держали в руках молотки, шматки дощок, списи й гарпуни, які кожен забув покласти, коли облишив своє діло. Їхні заворожені очі прикипіли до кита, а той мчав на них, зловісно хитаючи, невблаганним, як сама доля, лобом і женучи перед собою широку півкруглу смугу піни. Він увесь наче випромінював помсту, швидку відплату, одвічну злість і зневагу до всього, що могли заподіяти йому люди. Він так ударив білим муром свого лоба в правий борт корабля, що схитнулись і люди, і щогли. Дехто впав ниць на палубу. Голови гарпунників на горі захитались на їхніх бугаячих шиях, ніби зірвані щогл клостики. Всі почули, як вода ринула крізь пробоїну, наче гірський потік у глибокій ущелині. «Корабель! Мари! Другі Мари!» – закричав у човні Ахав. «Він же з американського дерева!» Пірнувши під судно, що осідало в воду, кит проплив уздовж його кіля, і воно аж задрижало. Та він, повернувшись під водою, зразу й виринув далеко осторонь пеквода, але за кілька ярдів від ахавового човна. Там мобі дік на якусь хвильку застигне рухомо. Я відвертаю тіло своє від сонця, а гейте ж тіго, чом я не чую твого молотка. О, ви три мої щогли, три вежі! Ви так і не схилилися перед ворогом! О, незломнений кілю, о, корпусе, тебе могло розбити тільки божество! О, міцна палубо, і вперте стерно, і наставлений на полю збужкаєте! О, славний і в смерті корабель, невже ти маєш загинути без мене? Невже я позбавлений цієї останньої втіхи, яку має навіть послідущий невдаха? О, самотня смерть у кінці самотнього життя!» О, тепер я знаю, що найвища моя велич у моєму найбільшому горі. Гей, гей, усі буйні буруни мого минулого життя, з усіх найдальших далей, поспішайте сюди, згромадьтесь горою у високу піняву хвилю моєї смерті. До тебе я пливу, окитене нещителю, але не переможцю. До останку я б'юся з тобою, з самого пекла влучу тебе гарпуном. Я так тебе ненавиджу, що з останнім своїм віддихом плюю в тебе. Потопи всі труни і усі мари в отій водоверті. Жодна труна і жодні мари не можуть бути моїми, тож розірви мене на шматки прикованого до тебе, бо я до кінця переслідуватиму тебе, проклятий ките. Ось, маєш іще». Гарпун злетів у повітря, уражений ним кит шарпнувся вперед, і линва блискавично засвистіла в носовому жолобку, але раптом вибилася з нього. Ахав нахилився, щоб її поправити, і таки поправив, але летючою петлею його зашморгнуло за шию, і він без звуку вилетів з вельбота. Так душать свою жертву тятивою лука без язики кати в султанському сиралі». Веслярі навіть не вгледілися, що ж сталося. А ще за мить товстий огон на кінці линви вилетів з кадоби на кормі Вельбота, збив з ніг одного весляра і, шмаргунувши по воді, зник у глибині. На мить веслярі застигли, наче заворожені, тоді озернулися. «Корабель! Великий Боже! Де корабель?» І ось крізь напівпрозору і млу вони побачили привид корабля, наче якийсь туманний міраж, що швидко зникав з очей. Над водою вже видніли тільки вершечки щогол, і на них, прикуті чи то потьмаренням, чи то відданністю, чи то долею, ще сиділи погані гарпунники, не кидаючи своїх дозорчих постів». Та ось колові хвилі, що розходились від потонулого корабля, захопили й останній вельботи з його командою. І кожне весло або державно списа, що плавали на воді, закрутили все те, живе й не живе, в одному величезному вирі, який затяг у глибини навіть найменшу скіпку, що лишилася спеквода». Та коли вже останні сплески того виру з'імкнулися над головою індіанця на гротшоглі, і над водою зосталося лише кілька дюймів її та розгорнений довгий вимпел, що ніби наглум спокійно маяв над бурунами-нищителями, майже торкаючись їх, у ту мить із води піднялася червоношкіра рука з молотком і змахнула ним, ніби прибиваючи вимпел міцніше до щогли, що вже зникала під водою». Морський яструб, що злинувши зі своєї природної домівки між зорями, доти зловтішно кружляв над гроч щоглою і клював прапор, заважаючи його, Цей яструб тепер дивним чином попав своїм широким крилом між молотком і щоглу. І дикун уже з-під води відчув якимсь інстинктом трепет того крила і останнім рухом притиснув молоток до дерева. І небесний птах з архангельським криком, тягнучись у гору гордим дзьобом, обвитий ахавовим вимпелом, теж пішов на дно разом з його кораблем, що наче сам сатана не міг спуститися в пекло, не прихопивши з собою хоч маленьку часточку живого неба, щоб увінчати нею свою голову. Над жерлом виру закружляли з криком малі морські пташки». Похмурий білий бурун хлюпнув у його круті стіни, а тоді вони зімкнулись, і безкрайний саван моря покотив свої хвилі, як котив і п'ять тисяч років тому. Епілог. І втік тільки я сам, щоб донести тобі. Книга Йова. Драма скінчилася. То навіщо ж іще хтось виходить до рампи? Бо один усе ж таки зостався живий. Склалося так, що після зникнення Парса саме мені доля судила зайняти місце загребного весляра в Ахавовому вельботі. Адже його загребний тепер зайняв місце Федаллаха. Я ж таки був той самий, хто в останній день погоні, вилетівши з вельбота разом з іще двома веслярами, лишився на воді за кормою. Отож, плаваючи на самому краю арени дальших подій, я спостерігав їх». А коли корабель потонув, у водоверть над ним потягло й мене. Потягло повільно, але нерухильно. Та коли я опинився там, від виру лишилося вже тільки пінняве кружало на рівній воді. Мене крутило і крутило, ніби нового Іксіона, довкола схожої на гудзик чорної бульки на осі того кружала. Та коли я опинився в його центрі, чорна булька луснула, з води, чи то звільнений своєю хитромудрою пружиною, чи то завдяки великій плавучості, сторчма з величезним розгоном вистрибнув зроблений струни рятувальний буй. Упав і загойдався поруч мене. На тій труні я майже весь день і наступну ніч плавав по спокійних жалобних хвилях. Мимо пропливали акули, але не займали мене, ніби хтось почіпляв замки на їхній пащі. Люті морські яструби теж ширяли наді мною, ніби поховавши дзьоби в піхви. А другого дня на обрії з'явилося вітрило. Воно росло, наближалося, і врешті мене підібрав корабель. То була Рахіль, що снувала по морю, шукаючи своїх утрачених дітей, але знайшла тільки ще одного.